Анголон. Анжеліка у Квебеку. Частина 3. Будинок Маркіза Вільдавре. Розділ 17. У першу ніч, проведену в будинку Маркіза Вільдавре, Анжеліці снився поату, Чарівне французьке містечко, де вона провела свої підліткові роки, виховуючись у монастирі Урсулінок. Вона бачила себе, коли вона йде по вузьких вуличках, які піднімаються схилами пагорба на тихою річкою Клен. Їй було 15 чи 16 років, і душа її була сповнена смутку та тривоги. Вона йшла до церкви Нотр-Дам-Ля-Гранд. Увійшовши в неї, вона здивувалася тиші і напівтемряві, в той час, як вона очікувала почути звучання органу і побачити сяйво свічок. Збентежена вона хотіла вийти, але раптом опинилася в обіймах молодого пажа, який сміявся, який жадібно і незручно цілував і обіймав її. Раптом вона прокинулася. Анжеліка підвелася, спершись на лікоть. Ніжність простираду, м'якість подушок, запах лимона і лаванди, яким були просякнуті тканини, нагадали їй, що вона знаходиться в розкішному ліжку з балдахіном, що височить на трьох сходах. І що саме це ліжко знаходиться в солідному кам'яному будинку, який стоїть серед інших подібних до нього будинків, і поступово всі ці деталі відновили реальність. Вона була у Квебеку, у Новій Франції. Поруч із нею спав Жофрей. Вона поворухнулася, щоб бути ближче до нього і відчути тепло його тіла. Сон, від якого вона щойно прокинулася, надавав незрозумілу глибину тим чудовим моментам, які вона переживала. Коли вона прокинулася вже остаточно, дзвони всіх церков ближніх і далеких дзвонили. Жофрей стояв біля вікна. Він був уже наполовину одягнений. Білизна його сорочки з безліччю складок, оброблена мережевами, різко контрастувала зі смаглявою шкірою. У ранковому світлі було видно його різко окреслений профіль, ніс із горбинкою, опуклий рот, у складці якого таїлися ніжність і глузування – навіть коли він був спокійний. Граф Депейрак прочинив віконниці. Холодне повітря проникло в кімнату, і світло стало яскравішим. Кімната була така мала, що не встаючи з ліжка, можна було побачити те, що відбувалося на вулиці. Навпроти вікна за фруктовим садом виднілася на відстані річка. Сонце повільно піднімалося через червоні з багряними відтінками хмари, що застилали горизонт. Його рожеве сяйво то тьменіло, то знову загорялося в міру того, як воно підіймалося все вище. Святий Лаврентій був зеленого кольору. Контури великого острова Орлеан були ледь помітні. На півночі виднілася красиво зігнута лінія узбережжя Бопре з великими будинками, які стояли окремо, і кількома хатинами навколо дзвінниці. Анжеліка мріяла багато разів спостерігати з цього вікна схід сонця. Вона відкинула ковдри і, одягнувши домашню сукню, щось на кшталт душогрійки зі щільного шовку, оброблену хутром по комірі та рукавах, присіла на край ліжка, роздивляючись меблі, зібрані на цьому маленькому просторі. Флорентійське дзеркало висіло над туалетним столиком з горіхового дерева, на якому лежали чудові предмети жіночого туалету. Гребінці, щітки, гребені, що так вдало замінили їй її, її особисті речі, втрачені напередодні. У кутку монументальна молитовна лава з ебенового дерева, інкрустована дорогоцінним камінням та мініатюрами на емалі, а також у флорентійському стилі, служила одночасно книжковою шафою. Ліжкою з чотирма колонами, з балдахіном, зі скринькою для речей біля узголів'я і з переносними консолями було ніби саме собою кімнатою. Анжеліка підійшла до графа Депейрака, який стояв біля вікна. Він обернувся і посміхнувся до неї. Вона подумала, що вперше після довгих років вони перебувають у міському будинку, який має всі зручності та безперечну елегантність. Після кількох років... О, боже мій, з часів Тулузи! П'ятнадцять років? Двадцять? Вона не могла повірити, що нарешті це сталося. Отже, кінець блуканням, кінець ненадійним притулкам, скрипучим кораблям, просоченим солоним повітрям, дерев'яним фортам у лісовій глушині або на пустельному березі, де вас чатують голод, цинга та насильницька смерть. «Я хотіла б жити в цьому маленькому будинку, – сказала вона собі, – і зустрічати щодня схід сонця, якби вгадавши її думки – Жофрей заговорив про замок Монтін'ї, відданий у їхнє розпорядження. Це гарний будинок, міцний, чудово обставлений, але я розумію, що вам не хочеться жити в ньому, тому що ви постійно згадуватимете про те, що він призначався для герцогині Димодрібур. Вкрай глузливо він глянув на неї. Справді, ви вгадали. Я знаю, що ви, Жофрею, значно менш чутливі до таких речей. Звичайно. Я нато боюся зустрітися там з її злощасною тінню. Я не перестаю думати про те, що Амбруазіна готувалася до свого приїзду до Квебеку. А це, поза всяким сумнівом, означає, що в неї тут є друзі, співучасники. Хоча найнебезпечніший, самий найвпливовіший із них – її друг дитинства, отець Доржеваль. Зник і залишається ще багато інших. Хто вони? Мало помалу вони виявляться і і ви краще почуватиметеся, живучи в цьому домі. Підсумував Пайракобі, обіймаючи її: "Я розумію. Цей будинок збудовано наче спеціально для вас. Я думаю, що це саме те, про що ви мріяли, тією довгою та суворою зимою, із якою ми боролися в минулому році в Апасу. І ви заслужили спокійне, і щасливе життя, таке, яке вам до душі". Ви пережили стільки негараздів та хвилювань. Ну, тоді частину наших людей ми розмістимо в замку демонтіньї. Щоправда, в результаті він стане схожим на військову казарму. Там житимуть наші офіцери, і в ньому ми помістимо хворих та поранених із нашого екіпажу, а також невеликий оборонний гарнізон. Однак у цьому замку є великі вітальні, які ми зможемо використати для офіційних прийомів. А в одному із приміщення влаштую свій командний пост. А цей маленький дім, який височить над містом, буде ваш. Звідси місто буде під наглядом зелених очей. Звідси ви розкинете ваші мережі. І місто, поплутане ними, підкориться вашій мудрій стратегії. Адже такі ваші плани, мій чудовий полководцю. Він поцілував Анжеліку. Але ніякої війни не буде. Вів далі він. Ми перемогли свою злу долю. Наша стратегія відтепер полягатиме в тому, щоб організувати розваги на свій смак, влаштовувати наше майбутнє, заводити собі друзів у Новій Франції. Слухаючи його, Анжеліка відчувала, як у ній прокидаються внутрішні сили та смак до щасливого та безтурботного життя. У їхніх смаках було так багато спільного. Вони любили життя, пригоди, успіх, боротьбу за гармонію та красу існування. Прагнення Анжеліки приховати деякі епізоди з минулого життя іноді дратували надто волелюбну та незалежну натуру квітанського дворянина, що звик до довірливості жіночих сердець. Але потім він зрозумів, що і чоловіка, і у жінки мають бути свої таємниці, секретні глибини, недоступні нікому. Багатство внутрішнього життя зближало їх сильніше і робило їхнє почуття більш вишуканим. Все це виявилося в тому поцілунку, який став для них найблаженнішим моментом сьогоднішнього ранку. Якби добре їм не було разом, доводилося думати про те, як організувати зустрічі та прийоми, з ким потрібно було зустрітися насамперед. Я збираюся попросити губернатора Фронтенака скликати якомога раніше екстрену велику раду, щоб обговорити на ній наше становище – та затвердити статус нашої присутності у місті. Анджеліка пам'ятала про ті кілька особливих випадків, що робити з Арістідом, з Жульєною, з англійцем із Коннектикуту, з Кемптоном, які негайно будуть вважатися небажаними особами, незважаючи на те, що вони перебувають у Квебеку не з власної волі. І що робити з Адемаром, дезертиром, який ризикував бути виставленим до ганебного стовпа, або навіть піднятим на дибу або повішеним. Однак перше, що вона збиралася зробити – це досягти удієнцію єпископа. З його допомогою вона хотіла зустрітися з матінкою Магдалиною, ясновидячою монахинею Урсулінкою, чиє бачення лягло на неї тяжким звинуваченням у тому, що вона демон. Урсулінка має якнайшвидше засвідчити, що Анжеліка зовсім не схожа на ту жінку, яку вона бачила у вісні – так, тепер вона чітко розуміла, які несподіванки можуть чатувати на них у Квебеку. Спочатку вона сприймала цю експедицію в Нову Францію як суто дипломатичну, яка стосується тільки їх становища в Америці. Але Квебек – це було королівство в мініатюрі, квінтесенція, палацу та королівської адміністрації. Минуле. Ним міг виявитися цей пан із натовпу, що крикнув, побачивши Депайрака, який виходив з прапорами на площу. Слухайте, на середземному морі його срібний щит був на червоному тлі. Вона встала і покликала Йоланту. Насамперед треба зустрітися з єпископом. А потім я повинна піти подякувати цій милій жінці, яка стала на мій захід вчора в Нижньому місті і взяла на себе турботу про мого кота, цю пані Жанін Гонфарель. Наші релігійні уподобання різні, але вона сама мені дуже подобається, і я охоче з нею познайомлюсь. Вільдавре ставиться до неї з великою повагою. І Нагадайте мені, будь ласка, що сьогодні ж я маю роздати подарунки найвпливовішим паням цього міста. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина третя. Будинок Маркіза Вільдавре Розділ вісімнадцятий. Отже, це був їх перший ранок у Квебеку. Насамперед вони разом вирушили до маєтку Монтіньї, чий дах і труби можна було розрізнити за пагорба. Їх супроводжували іспанські солдати Депейрака та жан Лекуенек. Саме так, як і передбачав Жофрей Депейрак, замок перетворився на якийсь бівуак, у якому панували пожвавлення та безлад. Депейрак віддав накази та розпорядження своїм офіцерам, і вони покинули монтіньї, Їх супроводжувала гвардія, але цього разу менш численна. Усі вулиці Квебеку вели у собор. Прямуючий замку Монтіньї дорогою Сент-Фуа, Анжеліка з чоловіком та їх ескорт вийшли на соборну площу в той момент, коли там закінчувалася служба. Їхнє прибуття, хоч і незрівнянно менш пишна, ніж напередодні, виявилося сенсаційним. З ними люб'язно розкланювалися, і багато жінок обступили їх з усіх боків. Попереду була пані Демерковіль. Ще вчора Анжеліка звернула увагу на цю гарну енергійну пані. Висока, елегантно одягнена, зі свіжим кольором обличчя, вона прийшла слухати месу у супроводі двох старших дочок, 14 та 15 років. Привітавшись і промовивши люб'язності на адресу кожної з присутніх жінок, Депейрак пішов. На нього чекав губернатор у замку Святого Людовіка. Він пішов, відводячи з собою своїх іспанців – і відразу всі обступили Анжеліку. З усіх цікавих пані Демеркувіль була найлюб'язнішою та найпривітнішою. Вона дізналася про здоров'я Анжеліки, про те, як вона відпочила, чи подобається їй будинок, і запевнила, що вона знаходиться в її повному розпорядженні і готова допомогти їй в усьому, що може зробити її життя в Квебеку найприємнішим. Вона запропонувала Анжеліці знайти служницю для брудної роботи, а поки вона надійшла їй свого раба-індіанця, купленого за 15 ліврів. Вона не гарантувала бездоганність його роботи, оскільки він був лінивим і мрійливим. Якщо ж пані де Пайрак захоче оглянути місто, пані де Меркувіль надійшла їй свій порчез і своїх лакеїв, і вона готова дати їй поради щодо заготівлі продуктів на зиму. Незабаром почнуться холоди і вже пізно закладати на зберігання коріння, моркву, ріпу тощо, адже зима в Канаді триває довго. Навіть у Квебеку їм доводилося голодувати, якщо весна затримувалася. Жінки, що стояли навколо, почали згадувати ті роки, коли їм доводилося варити шматочки шкіри, щоб надати міцність супу і домішувати до борошна тирсу. Анжеліка спробувала пояснити, що їй довелося вже пережити зиму на американській землі, і що вона знайома з деякими її незручностями, але марно. Жительки колонії, які пишаються своїм досвідом, дуже любили наставляти новоприбулих. Анжеліці коштувало великих зусиль припинити їхні розповіді про голод і численні рецепти із заготівлі на зиму продовольчих запасів. Звернувшись до пані де Меркувіль, Анжеліка сказала, що була б їй дуже вдячна, якщо та допоможе їй якнайшвидше зустрітися з єпископом, чи вона не знає, до кого їй потрібно звернутися. Пані де Меркувіль порадила поговорити з паном де Верньєром, директором семінарії. і Жінки почали висловлювати свою думку щодо всемогутнього прилата Месира Франсуаде Монморансі Лаваля, єпископа апостольської церкви нової Франції. Ці думки були дуже різні. Одні любили єпископа, інші, здавалося, відверто його ненавиділи. Анжеліка уважно прислухалася до всіх цих суперечливих міркувань, але раптом несподівано пролунав пронизливий і радісний крик, схожий на пташиний, і крихітна дитина, вдягнена в білу сукню, буквально полетіла до Анжеліки. Дитя було таке легке й маленьке, що його ніжки ледве торкалися круглого каміння, яким була вимощена площа. Її чепчик і мережевний фартух, що майорів на вітрі, посилювали подібність із маленькою пташкою, яка взлітала. Дівчинка бігла прямо до Анжеліки, заливисто сміючись від щирого серця, простягнувши вперед руки, і Анжеліці залишалося лише нахилитися і підхопити її. «Ермеліно!» – вигукнула пані Демеркувіль – Спізнавши свою молодшу дочку, присутні застигли здивовані. Потім почулися вигуки. «Вона ходить! Вона ходить! Вона втекла від періни! Але ж ще вчора вона не ходила! Вона не просто ходить!» Урочисто сказав пан Делонгшон «Вона бігає!» Тримаючи дитину на руках, Анжеліка шукала у своїй сумочці цукерку, чи якісь інші ласощі, які завжди були припасовані для оноріни чи керубіно. Не давайте їй нічого, вигукнула пані Демеркувіль, вона така ласунка, але ж вона чарівна. Анжеліка не розуміла, чому прихід цієї дівчинки викликав стільки емоцій. Слідом за нею прибігла годувальниця темношкіра, плачучи й сплескуючи руками. Диво, сталося диво. Вона кинулась навколішки перед Анжелікою і почала цілувати поділ її сукні. «Я зараз поясню вам, що сталося, Люба, пані де Пейрак, сказала пані Гобердела Мелуаз, втираючи хусткою залите сльозами обличчя. Ця трирічна дитина не ходила, дівчинка навіть сиділа важко у своєму ліжечку, і раптом сьогодні так одразу, маленьке створіння, таке легке й веселе, Влаштувавшись у неї на руках, гризло цукерки з тріумфуючим виглядом, ніби радіючи з того, як здорово їй вдалося провести своїх батьків. Анжеліка передала дівчинку одній із її старших сестер, а та годувальниці. Навколо них люди сміялися та плакали. Почулися слова. Маленька Ермеліна чудодійно зцілилася. Незважаючи на те, що подія стосувалася насамперед її, пані Демирковіль не втрачала часу. Ця розсудлива жінка, креолка за походженням, звикла до будь-яких несподіванок життя в колонії, так само, як і до руйнівних тайфунів на островах, де вона провела дитинство, і до голоду, та ірокезів рокезів у Канаді. Вона вирішила пізніше подякувати небесам за чудове лікування її дочки і представила пані де Пейрак директора семінарії пана де Верньєра, якому вона передала прохання Анджеліки. Пан Делаваль припускав зустрітися з нею або сьогодні в другій половині дня або завтра вранці. Анжеліка, захоплена тим, як швидко подібні справи вирішуються в цій країні, подумавши, вирішила призначити зустріч на завтра. Сьогодні вона зможе скористатися запропонованим їй порчезом пані де Меркувіль і спуститися в Нижнє місто, щоб забрати свого кота і подякувати пані Гонфарель. Анголон, Анжеліка у Квебеку. Частина третя. Будинок Маркіза Вільдавре. Розділ 19. Двоє лакеїв пані Демирку обережно несли порчес, куди сіла Анжеліка по обвивистій стежці, що вела до порту. В міру того, як вони спускалися, їх оточував усе більш щільний натовп. Анжеліка з цікавістю дивилася через фіранки. В нижньому місті панувало пожвавлення. Тут можна було побачити траперів, що зробили собі статок. В одязі з замші з бахромою, з рушницею через плече і з нудним виглядом. Вони входили в крамниці кравців, щоб замовити собі пристойний одяг. Індіанці, які ще не випили всю отриману в обмін горілку, блукали містом, що розставило їм спокусливі пастки. Їхня неквапливість і мрійливість контрастували з діяльністю, що панувала в порту і прилеглих до нього вулицях. Готувалися до наближення зими, привозили дрова, розвантажували їх у дворах. І всюди було чутно звук розкиданих полін, і було видно дітей, які акуратно їх складали. Коні, запряжені в вози, терплячі чекали перед брамою. Це були тихі покірні коні, що звикли тягати вантажі. Навесні їх запрягатимуть у плуг замість биків. Те, що цих коней розвели у великій кількості, було одним із досягнень Канади, оскільки всі вони походили від тих 12 коней, надісланих колись французьким королем. У Квебеку діти в дерев'яних черевиках бігали цілком вільно містом, граючись та влаштовуючи бійки. Анжеліка помітила кількох хлопчиків 10-12 років, які палили люльку з виглядом справжніх траперів. У цій країні курили всі – дворяни, селяни, торговці-шукачі пригод і навіть деякі жінки, сидячи на порозі своїх будинків. Це була звичка і задоволення, що глибоко вкоренилися в тутешніх місцях, що допомагали влітку боротися з комарами, взимку бавити довгі нудні вечори. Звичка запозичена безумовно у індіанців, які не починали жодної справи, не розкуривши люльки. Тютюн вирощували на кожній вулиці, біля порогу кожного будинку, і його запахом були просякнуті всі кутки та закутки. І запахом тютюну поєднувався запах гною, гарячої смоли, смаженої дичини, хутра і тину. Скрізь бродили свині. Бігаючи на своїх коротеньких ніжках і з цікавістю дивлячись на екіпажі, які проїжджали мимо, їх зовсім не хвилювали гавкіт собак та численні заборони поліції. Анжеліка повільно просувалася серед багатоликого натовпу, в якому ми готіли білі чепці різних фасонів з Нормандії, Бретані, Шампані, Онеса, Сантонжа. Чоловіки носили креслаті сільські капелюхи або кольорові ковпаки. Нарешті вона бачила цих канадців у стінах їхнього рідного міста, тих із якими їй доводилося зустрічатися минулого року під час жорстокої війни в Катарунку та Новій Англії. Тепер вона бачила їх в оточенні, їхніх дружин та дітей, але вони здавались їй такими ж самими, смішні, з різкими рухами, з особливим блиском в очах. Вона впізнала в них французів, але французів інших, схожих на них самих. Фейрака, Анжеліку та їхніх людей, які пізнали небезпеку, боротьбу з ірокезами, зимівлю, загрозу голоду та цинги, і це робило їх ближчими та зрозумілішими. У центрі площі, якою вони проїжджали, вона побачила бронзове погруддя його величності, короля Франції Людовіка XIV. Жанін Гонфарель жила наприкінці вулиці Солефор. Її привітна харчівня, де годували смачно і недорого, Розташовувалась у дуже зручному місці, недалеко від причалу човнів та кораблів. Над ходом висіла пробка з ялини, знак необхідний для подібних закладів та чудова вивіска, повністю позолочена, на якій сяяли літери король Франції. Усередині було затишно та спокійно. Під час вчорашньої бійки Анжеліка не звертала уваги на ті красиві будівлі, повз які проходив їхній кортеж. Вийшовши з портшеза, вона деякий час вагалася. Чи справді тут мешкала Жанінгон Фарель? Чи правильно їй сказали, що це господарка корабля Франції прихистила її кота? Але тут вона помітила товстощокого хлопчака, який приходив до неї вчора з новинами про кота. Щойно вона увійшла до зали повної тютюнового диму, цілякий шум припинився. Заумерли кістки гравців у шашки та в трик-трак. Застигли у повітрі кружки. Тиша була така повна, що чути було, як тріщать дрова в каміні. Анжеліка пошукала очима господиню, але не розрізнила її втій на півтемряві, яка характерна для подібних місць навіть у день. Вона чекала, що кіт вискочить назустріч, але ніщо не ворухнулося. Вона пошкодувала, що ніхто її не супроводжував. Носії порчезу пані Меркувіль залишилися на вулиці – вони не мали права входити до шинків без спеціального дозволу за підписом їхніх господарів. Раптом, ніби виникшись хмарить у тюнового диму, поряд з Анжелікою опинився Сагамор Піксарет. У своєму вбранні спір'я з усіма своїми відзнаками і в ковдрі, накинутій поверх чудового костюма з червоного драпу з золотом, який він одягав, коли вирушав у Квебек, і який був не чим іншим – як плащем взятого в полон англійського офіцера. Він урочисто промовив. Не бійся нічого і сміливо йди вперед, моя Бранко. Тут ти серед друзів. Я знаю їх і відповідаю за них усіх, крім кількох поганих християн. Але моя сокира і мій томагавк досягнуть їх ще до того, як якась погана думка з'явиться в їхніх головах. Іди, я охороняю тебе. В глибині прочинилися двері, і Анжеліка побачила господиню, що входила з привітною усмішкою. Вона, мабуть, дуже поспішала, чи порячись, бо її високий мережевий чапець трохи криво сидів на пишно завитому волоссі. Бажкі коралові сережки обрамляли її кругле обличчя. Мережевий комірець був їй трохи вузький, а три спідниці, одягнені відповідно до моди одна на одну, ще більше збільшували її об'єм. На пишних рудях господині виблискували коштовності, які здавалися на показ для любителів прикрас, а не службовцями для більшої елегантності їхньої володарки. В одній руці вона тримала мережеву хустку, а в другій іспанське віяло, розкрите з такою незручністю, що незрозуміло було, що вона збирається ним робити. Але Анжеліка, якій вона подобалася, подумала, що вона вартує всіх іспанських інфант, і навіть королеви Франції, які трималися завжди так манірно і нелюб'язно. «Пані, я прийшла подякувати вам!» «Яка честь для мене, Маркізо!» – вигукнула пані Гонфарель, зобразивши при цьому щось подібне до реверансу, що ледь не коштувало їй падіння. «Чи не хочете піти за мною, Маркізо?» Вона вказала на двері, через які з'явилася. Міру того, як вони проходили вглиб будинку – Ратівливий аромат з кухні посилювався. «Ваша печеня пахне так смачно, пані!» – не втрималася Анжеліка. «Ще пак, я й не маю сумніву!» – радісно відповіла господиня. Зі змовницьким виглядом вона щільно зачинила за ними двері. Вони опинилися у просторій добре обставленій кімнаті. Зліва було видно вогнище, на якому стояв величезний казан. З таємничим виглядом Жанін Гонфарель підняла кришку. «Дивись, я приготувала тобі поросячі ніжки. Це ж твоя улюблена страва!» Вона знову зверталася до неї на ти, як напередодні. Було видно, що її безпосередня та палка натура не дозволяє їй надто довго церемонитися. Анжеліка не могла пояснити, чому, але їй було дуже добре в цій кімнаті, в компанії цієї жінки. З часу її прибуття і навіть раніше, ось уже кілька років, можливо, вона не відчувала такого блаженного відчуття повного спокою, повної безпеки. Єдине, що їй трохи турбувало – це відсутність її кота. «Це ж твоя улюблена страва», – повторила шинкарка. Анжеліка схилилася над казаном, який стояв на повільному вогні, з якого долинав смачний запах. Звичайно, я завжди любила поросячі ніжки. «О, я це знаю!» – здивована Анжеліка підвела голову. Вираз обличчя її господині змінився, у тоні її голосу були одночасно торжество і гіркота, і обличчя її раптом здалося ворожим. Стривожена Анжеліка відчула, що її довіра похитнулася, і як учора у ванні її раптом охопила паніка. Вона кинула зляканий погляд на казанок, нею опанував страх. Ці лукаві посмішки, ця привітність, що за ними ховалося, яка доля спіткала її кота. Їй здалося, що товстий хлопчисько втече, гримасуючи і співаючи, матінка Мішель втратила свого кота. Тим часом на обличчі пані Гонфарель можна було прочитати найжорстокіше розчарування. Куточки її рота гірко опустилися вниз, а нижня губа затремтіла так, ніби вона збиралася заплакати. «То правда, ти мене не впізнаєш?» – вигукнула вона. І оскільки Анжеліка завмерла з подиву – Ця поза, здавалося, була останньою краплею гіркоти, що переповнювала її. «Невже мені треба було їхати на край світу?» – скаржилася вона. «Наживати зморшки, відвисле підборіддя, старіти рік за роком, щоб зрештою вона мене не впізнала, мене, польку, її сестричку за двором чудес. А, ти завжди залишишся такою, ти розбиваєш серця». Ось ким ти завжди будеш, Маркізо Янголів. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина третя. Будинок Маркіза Вільдавре. Розділ двадцятий. О, моя полько! – вигукнула Анжеліка, обіймаючи пухкі плечі пані Гонфарель. – Ніколи не думала, що колись знову побачуся з тобою. А я? Невже ти думаєш, що я вважала тебе живою? Після того, що сталося на ярмарку в Сен-Джермен, щоразу, коли я вимовляла ім'я Маркіза Янголів, я проливала сльози. Така гарна дівчина, і поліцейським шукачам вдалося її схопити. І я зустрічаюся з тобою, Квебеку, і ти, господиня найкращої харчівні в місті, знаменита, шановна. А ти, ти колишня, грубо кажучи, обірванка, доведена стражниками до в'язниці. І ось ти майже королева Франції. У Квебеку, хто б міг подумати, це не мислимо. Ні, все розумно. Якщо вже їм не вдалося нас вбити, де ж нам зустрітися, як не на краю світу? У цьому місті є все. Все, повір мені. Ну, йдемо ж, я приготувала тобі свинячі ніжки. Ти ж їх любила у ті далекі часи на Нільській вежі. Коли ми з тобою сперечалися через прихильність цього пройдисвіта світа, Ніколя Каламбредена. Вони посідали одна проти одної біля каміна, і віддавши належне кулінарному таланту пані Гонфарель, Анжеліка почула розповідь про ті пригоди, які довелося пережити колишні ж братці, перш ніж вона потрапила до Нової Франції. Жанін Гонфарель підморгнула. Мене відправили як жінку колоністів на острови. Але дорогою мій маршрут змінився. Все-таки Канада – це гідніше». І понизивши голос, вона продовжувала. «Моє щастя полягало в тому, що я зустріла Гонфареля в порту, де нас мали відправляти. Він закохався в мене, а тому, що він вплив до Канади, то влаштував так, щоб я опинилася разом із ним. «Послухай, Люба, ми можемо стільки розповісти одна одній. Ми не встигнемо навіть до ранку закінчити». Головне – те, що тепер я багата і тримаю в руках місто, а також гонфареля. З кожним роком моє багатство зростає, мої володіння зростають. Там магазин, там склад. Надбудовуємо поверх. І ти знаєш, я вирішила збудувати каплицю, молитовню, як тут кажуть. Чому б і ні? Адже я таке саме боже створіння, як і інші. Я маю право славити мого господа на мої гроші, якщо мені так хочеться. Ходімо, я покажу тобі. Це буде гарно. Вона встала, але повернулася з півдороги, захопивши собою глечики з чудовою горілкою. Сівши поряд з Анжелікою перед каміном, вона до країв наповнила олов'яні кубки. Уяви собі, тут є такі, хто підніме цілий скандал через мою молитву. Адже я не така доброчесна, і вони це знають. Але покажи мені справжню чесноту. Хіба в будь-якому місті церква не є сусідом з борделем? Повір мені, так було задумано, і в цьому є своя правда. Пам'ятаєш, я розпочинала свої перші кроки позаду собору паризької Богоматері. Якби не ця справа на ярмарку Сен-Джермен, яка знищила всю нашу роботу, що ж, минуле не закреслиш, і я хоч би можу сказати про себе, що я добре пожила, я не марнувала часу, нині вже не так весело – але в усьому є свій смак. І потім «Я люблю холод», це нагадує мені моє дитинство в Оверні. Вона задумливо згадувала минуле. «Ні, я помилилася. Востаннє я бачила тебе не на ярмарку Сен-Джермен, а тоді, коли ми вирушили шукати твого малюка. Ти пам'ятаєш зовсім маленького, його викрали цигани. Так, саме тоді я бачила тебе стрижену». Значить, це було після бійки на ярмарку Сен-Джермен після того, як по твоїй голові пройшлися ножиці поліцейських. Ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю. Вчора я його бачила, твого кантора. Який він гарний, як грецький бог. Нам пощастило, що цих циган, що вкрали твою дитину, знайшли біля Шарантона. Ми бігли під дощем, ти пам'ятаєш? Ох, що нам варто було скакати галопом у ті часи. Зараз я так не змогла б. Вип'ємо. Він тут, твій кантор, врятований від усіх цих слуг диявола, які бажали нашої смерті. Хай благословить Бог Канаду. А в мене також є син. Не такий гарний, як твій, але він чудовий. Я його бачила. Йому можна дати років з 12. Йому лише 9. «Чорт забирай, його батько міцний, малий. Гонфареля нині немає вдома. Він вирушив посир на Орлеанський острів. Але ти побачиш його мого чоловіка». Саме ширина плечей його і врятувала та дозволила приїхати до Канади. Його обрали катом. Жанін Гонфарель знову знизила голос. «Тепер це вже в минулому. Але ти знаєш, я не відмовляюся від удачі, звідки б вона не приходила». Удачі не можна брехати. Ці пани не могли знайти ката для колонії. Усі відмовлялися. Бути катом у Канаді нікого не влаштовувало. Тому, коли їм треба було виконати вирок, доводилося користуватися послугами кволих, які не мають достатньо сил, щоб підняти сокиру або натягнути мотузку шибениці. «Чого тобі потрібно, Йолопе?» – вигукнула вона, помітивши, що в кімнату зайшов слуга з корчми. «Ти не бачиш, що я розмовляю з пані з Верхнього міста? Хазяйко, там їх двоє на вулиці, і вони кажуть, що замерзли». «Він говорить про слух пані де Меркувіль, носіїв мого порчеза», – згадала Анжеліка. «Але ми не маємо права впустити їх без дозволу за підписом господаря». «Я заплачу, і я розпоряджаюся», – вирішила Анжеліка. Але потім вона все ж таки вирішила відпустити слух, бо невідомо було, коли вони закінчать вдаватися до спогадів. Тим часом пані Гонфарель забула про свої обов'язки корчмарки, і коли її помічник вийшов, запропонувала Анджеліті перебратися разом із нею на її наглядовий пост, де вони могли продовжувати базікати, їсти та пити. Вони посідали на невеликому піднесенні за перегородкою, в якій були два потайні вікна, через які можна було спостерігати за тим, що відбувається в залі, залишаючись невидимими. Полька знала всіх відвідувачів. Тих, кого вона бачила вперше, їй вдавалося дуже швидко розкусити і визначити, до якого сорту людей вони відносяться. Можу посперечатися, що ті люди он там у кутку приїхали з Акадії. Чому я так вирішила? Вони не схожі на наших, але вони також не з Європи. Слідкуючи за її поглядом, Анжеліка справді виявила в глибині залу людей, що сиділи окремо від усіх, і які грали у шашки барона Девовинара, Гран-Буа та одного з братів Йоланти, сина Марселини Телефора, який прибув разом із ними. Вони всі трохи пірати, ці хлопці Закадії, уклала господиня корабля Франції. А от ті в блакитних ковпаках, це люди з Вільмарі, з Монреалю, як його тепер називають. Великі шахраї. Вони ведуть суперечки про те, що слід поклонятися лише Богу і Діві Марії. Вони прибули до Квебеку з останніми кораблями. А он той, у тому кутку, спитала Анжеліка, вказуючи на людину, яка пила на самоті біля каміна. О, цей, це червоний шахрай. Яке огидне ім'я, здригнувшись, сказала Анжеліка. Червоний шахрай у просторіччі означає диявол, полька понизила голос. Це він бачив у небі процесію мисливських човнів, які горіли, незадовго до приїзду ваших кораблів. Чи не він кинув камінь у мого кота? Можливо, у нас тут повно чаклунів та заклиначів. Він мешкає на скелю в верхній частині вулиці Сулефор. Але найкращі чаклуни на острові Орлеан. У мене є подруга-чаклунка. Вона навчила мене усіляким речам. Тому я дуже рада, що ти приїхала у п'ятницю, у День Венери. Це добре для дружби. Яка ти вчена, моя полько? Так, я посвячена, сказала поважно Жанін Гонфарель. Вона взяла одну з книг, що стояли на полиці. Слухай, глянь, но, це вчена книга. У тебе є книги? Ну, звичайно, тут у всіх є книжки. Ти навчилася читати? Так, мене вивчив єзуїт. Ти розумієш тепер, чому я йому така віддана? Але найбільше книг і всіляких чаклунських рукописів у червоного шахрая. Він знає магію цей чаклун. Він дав мені зуби вовка та кістки сови, щоб захиститися від нещасть. У Канаді людина потребує захисту. Тут кожен має талісман проти диявола або проти поліції. А яка тут поліція? Набридлива, прискіплива, втім, як і скрізь. Начальника поліції звали Гародан Тремон. Полька називала його буркуном. Він мав нелегку вдачу, але він був не злою людиною. Він чесний поліцейський, ти знаєш таких. На нього неможливо вплинути ні усмішкою, ні подарунком. Якщо ти ні в чому не винен, все буде гаразд. Якщо ж ні, він тебе не випустить. Але найнебезпечнішим тут є Ноель Тардє де Лавод'єр, королівський прокурор. Вчора ти його, мабуть, бачила серед знатних панів. Високий і завитим волоссям, гарний хлопець із манерами фанфарона. Цей хлопець, але він чарівний. Остерігайся його чарівності, ти скоро дізнаєшся про цього паразита, я тебе запевняю. Вона знову подивилась у потайливе віконце і жестом поманила Анжеліку. «О, подивися, хто до нас завітав! Найвищий світ!» У двері входили кілька чудово одягнених чоловіків з виглядом гордим і зневажливим. Але весь цей чудовий ефект потонув у тютюновому димі вже на порозі харчівні. Попереду був пан де Бардань. «Це ж посланець короля, який приїхав учора з вами», – прошепотіла полька. Кажуть, він приїхав з дуже важливою звісткою. Чи то йдеться про оголошення війни Англії, чи про знищення фортів на Великих озерах, чи заборону продажу бобрових шкур. І навіть про те, що всім доведеться звідси їхати, бо буде війна з Іспанією та Голландією. Пан де Бардань справді отримав від короля великі повноваження. Але не варто панікувати, ця людина розумна і обережна, я його добре знаю. «Мене здивувало б, якби ти його не знала», – посміхнулася Полька. «Як ти гадаєш, що привело такого знатного сеньора в таверну в нижньому місті? Здається, він когось шукає». Анжеліка зітхнула. Вона бачила, що Ніколя де Бардан залишився стояти, незважаючи на те, що його супутники посідали за стіл і уважно оглядав усе приміщення. У виразі його обличчя було щось драматичне, як завжди» коли він думав про Анжеліку. Видно, хтось сказав йому, що Анжеліка попрямувала до харчевні корабель Франції. Полька все зрозуміла. Аго, чи не тебе він шукає? Боюся, що так. А що я тобі казала? Ти ані трохи не змінилася, Маркізо Янголів. Коли мова заходила про владу Анжеліки над чоловічими серцями, в Польки завжди псувався настрій. Трактирниця різко захлопнула віконечко і сіла у своє крісло. «Де ж таки мій кіт?» – спитала Анжеліка, згадавши, чого вона сюди прийшла. «Ха, звідки мені знати?» – роздратовано відповіла Полька. «Він там, де йому подобається. Він схожий на тебе, цей малий волоцюга. Єдине, що можу тобі сказати, це те, що він не в моєму казанні, як ти щойно запідозрила. Я тоді одразу зрозуміла, про що ти думаєш. За кого ти мене приймаєш? Ти вся в у цьому». Ти завжди була така підозрілива, недовірлива, так? Пробач мені, полько, намагалася помиритися Анжеліка. Це наше суворе життя робить нас такими. Чому б тобі не лишити твого кота в мене? Він мені подобається. Що йому робити у верхньому місці? Тут у порту повно щурів та мишей. Ні, ми надто з ним пов'язані одне до одного. Щастить мені, завжди мені подобається те саме, що й тобі. І виграєш завжди ти, вибирають тебе. Ще в нельській вежі ти вкрала у мене Ніколя. До твоєї появи він був моїм коханцем, і я його міцно тримала. Але як він привів тебе, я все відразу зрозуміла. І так завжди. У гніві вона ж бурнула своє віяло прямісінько у вогонь. Це, здається, їй трохи заспокоїло. І задоволеним виглядом вона подивилася, як він палає. Анжеліка з усмішкою впізнавала в ній ту колишню польку – запальну й шалену, незважаючи на її зовнішність і одяг респектабельної господині трактира, яка збирається будувати молитовню. Від сильних ударів у двері пані Гонфараль схопилася зі свого місця. Хто йде? Кінна варта. Щоб полька не говорила, не така вже тепер була смілива й незалежна. Як би не оточувала вона себе красивими меблями, цінними речами, тугими гаманцями, є речі, яких неможливо позбутися, якщо вони пройшли через все твоє життя. Серед них був страх перед поліцією, перед кінною вартою. Вона підбігла до вікна і визирнула назовні. «Стражники, я тобі казала». Але Анжеліка впізнала в людях, що стояли біля входу в трактир, лейтенанта Дебарсампюї якого супроводжували троє людей з Голдсборо. Вони справді були озброєні, але без жодних поганих намірів. Навпаки, Берсамп'юї привітно посміхався. Це була офіційна делегація, і Анжеліка не сумнівалася, хто її послав. «Впусти їх і нічого не бійся. Це посланці мого чоловіка. Мабуть, вони принесли тобі подарунок від нього». «Мені?» – спитала полька майже злякано. Кожна впливова жінка міста отримає подарунок. Заходь! крикнула полька хлопцеві, який почав знову стукати у двері. «Господине, там пан запитує вас особисто від імені месира графа де Депейрака. Скільки разів я казала тобі, дурню ти такий, коли ти стукаєш у пристойний будинок? Треба не барабанити, а легенько пошкрепти. Ти зрозумів, пошкрептись». Анжеліка, не бажаючи зустрітися з Ніколя де Барданем, залишилася на неї чекати. Незабаром полька повернулася, розгублена, несучи в простягнутих руках маленьку скриньку червоного оксамиту із золотою монограмою Аньо Паскаля. Кришка скриньки була відкинута, і можна було бачити золотий ковчег, в центрі якого в скринці зі скла лежала воскова платівка. Ці платівки мали найбільшу цінність. Вони захищали від злих сил – оскільки були зроблені та освячені руками самого папи Римського на щорічній великодній месі. Ах, муздеї, здивовано шепотіла полька. «Але як він здогадався, що я мріяла про це?» Він завжди вгадує. «Цей мічений, що за чоловік?» – зітхнула вона. Вона впала навколішки, ніби вражена захопленням і повагою перед папським амулетом. «Ні, це звичайна людина. Послухай мене, Маркізо Янголів!» Ти гідна такого чоловіка, ти така зухвала й божевільна. Він знає, якої небезпеки наражається, одружившись з тобою. Не бійся, мені з ним теж не так уже й легко. Ставало вже темно. Тобі треба повертатися до верхнього міста, сказала полька. Тепер твоє місце там, серед тих самих знатних пань. Позаду харчевні знаходилося широке подвір'я з численними спорудами з каменю та дерева яких зберігалися запаси продовольства та напоїв. З настанням вечора від землі зіймався легкий туман. Анжеліка, яка не хотіла зустрічатися з Ніколя де Барданем, який безперечно почав би її розпитувати про причини відвідування таверни «Корабель Франції», вирішила пройти через заднє подвір'я. «Послухай, Маркізо Янголів!» – сказала пані Гонфарель. «Збережемо нашу таємницю. Чоловіка не цікавить минуле жінки, яку він кохає». Вони завжди хочуть думати, що вони були першими, та інші не рахуються. Повір мені, те, що ми пережили в ті часи, належить лише нам. Священний союз жінок залишається чинним. Вона схрестила два пальці і плюнула в осередок. А мій кіт, нагадала Анжеліка. Вибір залишається за ним, сказала полька. Анжеліка вийшла за ворота й опинилася в темряві. Вона щільніше закуталася у свій плащ. І насунула на обличчя капюшон. Радісне почуття не покидало її. Вона шкодувала, що не зможе розповісти Жофрею про зустріч із тією, яка ховалася під ім'ям пані Гонфарель. Але Полька мала рацію, розповідати треба було або все, або нічого. Отже, вона піднімалася схилом Дела-Монтань. На зустріч їй траплялися рідкісні перехожі, які її не впізнали. Вона йшла сама, і її переповнювало почуття нової повної свободи. Обернувшись, щоб помилуватися чудовим краєвидом річки, вона помітила свого кота, який йшов за нею. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина третя. Будинок Маркіза Вільдавре Розділ 21. Під час вечірньої трапези кіт стрибнув на стіл і обережно пройшов між приборами. «Пане кіт, як вас тепер звати?» спитав Жофрей де Пейрак. «Батько, ти вже дав йому ім'я?» вигукнула оноріна. «Пан кіт, яке чудове ім'я! Ми вітаємо вас, пан кіт!» Срібний посуд мерехтів у блискові безлічі свічок, який вчора стіл був накритий серед великої зали. Сидячи за столом, Анжеліка із задоволенням дивилася на своїх синів Флоримона та Кантора. Флоримон допомагав метродотелю панові Тісо накривати на стіл. Він був дуже діяльний і серйозно ставився до своїх обов'язків. Служба пажом при дворі розвинула його природні здібності. Він любив різні заняття і завжди в них процвітав. Те, що він провів багато місяців на півночі, навчившись вбивати ведмедя ударом ножа, і бігати на рівні з індіанцями не завадило йому вправно виконувати все те, що вимагав етикет. Він швидко поміняв свій одяг трапера на костюм знатного сеньора. Кантор був зовсім інший. «Невже я ніколи не розповідала тобі, – казала собі Анжеліка, – як я бігла, босонога, дорогою Шарантона, щоб урятувати тебе від циган?» Прийшов маркіз, повідомивши, що знайшов собі притулок у нижньому місці – і ходить обідати у корабель Франції, господиня якого чудово готує. Він сподівався, що його служниця повернеться, і тоді він скористається її послугами. Але він розраховував також і на запрошення своїх дорогих друзів – графа та графині Депейрак. «Коли я закінчу деякі справи, я допоможу вам влаштуватися. Я покажу вам будинок та всі його зручності». «Він, як і раніше, носить свою маленьку срібну шпагу?» – спитав Флоримон. Ця таємнича фраза зацікавила Анжеліку, і вона зажадала від сина пояснень. Як, матінко, хіба ви не знаєте, що пан Тісо був офіцером королівського рота у Версалі? Третій подавач печені. Мені часто доводилося бути присутнім, коли він подавав соус. У Тадусаку я його одразу впізнав. І іноді він повідомляв мені новини з Версаля, звідки він нещодавно прибув. І серед іншого я поцікавився, чи монсеньор Дофін носить свою маленьку срібну шпагу, яку пан Кольбер за посередництва свого брата-інтенданта Альзаса замовив у майстрів Оксбурга та Нюрнберга. Досі пан Тіссо нічого не розповідав про своє минуле. Анжеліка жестом покликала його до себе. «Месире, я впевнена, що лише великі неприємності змусили вас покинути, такий блискучий і завидний пост біля його величності. Маєте рацію, пані? Що це за неприємності? Ті самі, пані, які й вас колись змусили покинути Версаль, коли ваша зірка була в зеніті. Отрута? – нахилилася вона до тісо. При дворі всі користуються отрутою, з її допомогою легко влаштовується багато справ. І це одна з доріг серед інших до слави та успіху. Але ви не хотіли слідувати цією дорогою. «Життя дорогоцінний дар», – відповів він, – «я був надто відданий королю». Пані де Монтеспан, як і раніше, користується прихильністю короля? Його прихильність більша, ніж будь-коли. А свята? Скажіть, пане тісто, свята такі ж гарні та пишні? Жоден двір Європи не знає рівних. Його величність з усією пристрастю присвячує себе – влаштуванню чудових палаців і парків. І це робить їх найпрекраснішими та найвишуканішими у світі. Свята не поступаються декору, чудові та витончені. Отже, думала Анжеліка, машинально крутячи в руках склянку малаги і спостерігаючи за ніжними переливами то золотого, то пурпурового вина. Отже, нічого не змінилося при дворі, там продовжували вбивати та отруювати – серед веселого шуму чарівних цвят. Корабель під зимовим небом на океанських хвилях. Одна за одною вони несли його до берегів Європи. Лист, написаний Анжелікою в Тадосаку поліцейському Дегре, який слуга пана Дарибуста забирав із собою на Мірабель, незабаром прибуде в порт. Слуга постукає у двері будинку Дегре. Він передасть йому послання, яке прибуло з такої далекої країни, і дегре, глянувши на нього, впізнає почерк маркізи Янголів. Насмішлива посмішка з'явиться на його губах, вкотре вона знову з ним. Анжеліка подивилася на свою руку, що тримала зрадницьке перо. Язики полум'я, які весело танцювали у великому каміні, кидали відблиски на жваві обличчя її рідних. Вона чула сміху норіни, жарти Флоремона, тиху музику, яка лунала під пальцями Кантора. Вона знала в цей момент, що написала цей лист, щоб дістатися короля і домогтися справедливості. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина третя. Будинок Маркіза Вільдавре. Розділ 22. Сон знову стерус із погади, і дзвін перервав нічний спокій. Шість годин ранку. Розпочався їхній другий день у Квебеку. уже прокинувся. Анжеліка не чула, як він пішов. Таким спокійним і глибоким сном вона спала. Прокинувшись, вона відчула легкість тіла та ясність думок. Вона згадала про вчорашній сюрприз. Полька була у цьому місті. Вона встала, сповнена бажання діяти. Сьогодні вона має зустрітися з єпископом. Анжеліка чула, як унизу в великому залі хтось ходить. Чути було тріск сухих полін і запах диму. Одягнувшись, Анжеліка спустилася вниз і побачила старого маколе, який підвішував на гачок казан з водою. Він був не один. Двоє малюків, босів в нічних сорочках, розпадлені, що сонними очима, з цікавістю спостерігали за ним. Він обіцяв їм дати скуштувати сушеного м'яса, яке дістав у індіанців. Іоланта піднімалася з льоху, не сучиться б розмолоком кози, яку вона щойно подоїла. Виявилося, що в цьому маленькому будиночку набагато більше народу, ніж можна було припустити, зважаючи на ранкову тишу. Кантор, наприклад, вискочив невідомо звідки своїм нечутним кроком індіанця. Від Адемара, щоправда, було більше шуму, оскільки він ніс дрова. Нільса Баль і темношкірий Тімоті зранку одягнені в костюми пажів, що ще не зовсім прокинулися, сиділи на лавці біля каміна і бовтали ногами, взутими в черевики з пряшками. Вони ще не оговталися від втоми. Життя починалося так, як воно колись мріялось. З двору постукали. Це був лейтенант Барсамп'юї з двома помічниками, які принесли гарячий паштет і бланманже, манже та срібний глечик із кавою, східним напоєм, який Анжеліка обожнювала. Оноріна та Керубіно не звертали жодної уваги на ці смачні речі. Вони були зайняті тим, що спостерігали, як Елуа Маколе розтирає пальцем у долоні на зразок індіанців якийсь коричневий порошок, який пахне копченим м'ясом і невеликої кількості води. Іоланта сказала, що не снідатиме, оскільки, якщо пані Депейрак їй дозволить, вона хотіла б піти до причастя. Пан де Барсамп'юї запитав Анжеліку, чи знає вона про срібні жетони? Анжеліка здивовано підняла вії. Срібні жетони? Ні. Поясніть мені. Її незрозумілий вигляд торкнувся молодика. Вона така ще красивіша, подумав він. Здавалося, все її тут радує. Він сумно й поблажливо посміхнувся, бо знову згадав про Маріла Дус, його нещодавно померло наречену. Зітхнувши, він повернувся до того доручення, заради якого прибув. Він передав анджеліці від графа агаманет зі срібними жетонами, викарбуваними у вапасу, і які саме тому не мали жодного тавра. Такими грошима вона не змогла розплачуватися в Квебеку. Верховна Рада міста повинна буде ухвалити спеціальний указ, який робить обіг цих монет легальним на території Нової Франції а поки буде проведена оцінка їхньої гідності. У всіх комерсантів міста були спеціальні ваги, що визначали цінність монет. І Велика Рада урочисто повідомила їх про схвалення рішення щодо випуску нових монет із благородного металу, які не мали досі обігу на ринках Квебеку. Про це рішення буде спеціально оголошено на всіх перехрестях та площах міста. Крім того, Барсам П'юї передав їй кредитний квиток за підписом якогось Базіля, який надавав їй можливість витрачати гроші у межах 500 ліврів, що значно перевищувало суму витрат, яку вона намітила найближчим часом. Анжеліка подякувала посланцю. З вулиці постукали. Анжеліка пішла відчиняти і виявила бородатого чоловіка в хутряній шапці з сокирою на плечі. «Чи не треба вам наколоти дров?» А це Ніколя Ертебіс, вигукнув Елоа Маколе, з'являючись на порозі. Ти вже почав свою торгівлю горілкою? Ні, я займуся цим не раніше, ніж випаде сніг і замерзне святий Лаврентій. Він займався всім потроху і серед іншого торгував горілкою, ходячи від дверей до дверей холодними зимовими ранками і пропонуючи підбадьорливий ковток тим, хто збирався на важку роботу. Цієї ночі випав сніг, але це був той ранній легкий сніг, який тане при перших променях сонця. Білі дахи виділялися на тлі темної річки, яка все ще не замерзла і, як і раніше, несла свої бурхливі води. Росіяно слухаючи розмову двох приятелів про переваги зими та горілки, Анжеліка розглядала околиці того кварталу, в якому їй треба було жити. Їхній будинок був останнім на вулиці, яка вела до собору. За ним брукована вулиця закінчувалася і починалася дорога, що вела до галявини, на якій зростав величезний в'яз. Біля підніжжя цього в'яза був розбитий невеликий табір індіанців. Два-три вігвами навколо дерева, жовті собаки, напівголі малюки, що порпалися у сирій землі. Жінка, загорнута в ковдру, вийшла з хатини, щоб розштурхати вугілля майже згаслого вогнища. Трохи подалі, в тому ж напрямку, простягся гайок, що служив огорожею досить гарному будинку, дах якого, вкритий шифером, з високими ґрунтовними трубами, виднівся за верхівок дерев. Напроти будинку Маркіза Вільдавре знаходився паркан, що відокремлював фруктовий сад пані Дуредан та її невеликий одноповерховий будинок. В одному з горишних вікон було видно світло, хтось ходив туди-сюди зі свічником у руках. Анжеліка бачила чиєсь обличчя, що припало до скла. Мабуть, ця англійська служниця спостерігала за ними. В іншому віконці було видно собачку, яка також із цікавістю дивилася в їхній бік. За будинком пані Дуридан вулиця, що веде до собору, ставала справжньою, Добре вимощеною вулицею, по обидва боки якої височіли більш-менш багаті будинки та лавки. Ніколя Ертебіс та Маколе продовжували розмовляти про алкоголь. Найкращі дріжджі в ефрозини Дельпеш, казав Ертебіс. Сама вона гірша за отруту згоден, але вона вам приготує найкращу випивку і неважливо, з чого з бузини, ячменю, вичавки з коріння. Коли вони розмовляли про виготовлення спиртного, з'явилася тремтяча постать, загорнута з ніг до голови так, що видно було лише блідий ніс. Для карибського пірата Арістіда Бомаршана канадський клімат був надто суворим. Але цей флібустьєр швидко порозумівся з селянами і траперами, що жили по у снігу на просторах від Сен Мартіна до сен Антуана, їх поєднувала любов до міцних напоїв. «Не думай обмінювати свій ром», – казав йому Маколе. «Для індіанців він нато слабкий. Їм подавай щось міцніше». «Є хороший спосіб надати міцності твоєму рому», – запевняв Артебіс. «Це луг». «Такий напій навіть індіанця підніме з землі. Але треба бути обережним дві краплі, не більше. Третя вже смертельна». Він почав перераховувати інгредієнти. «Солома, деревне вугілля чи спалена шкіра, чиста вода». Анжеліка розгублено дивилася на двір. Людина, що піднімалася дорогою, здавалася їй знайомою. Найголовніше – це деревне вугілля. Найкраще – сосна чи кедр. Справді до будинку підходив пан де Бардань. Привітавшись із Анжелікою, він повідомив їй, що його як навмисне поселили в іншому кінці міста. Вчора йому не вдалося її побачити, хоч він всюди її шукав. І він сказав Анжеліці, що його турбувало. У місті є людина, яка на Біблії клянеться, що вона вас знає». Анжеліка засміялася. Хто б він не був, він хвалиться. «А в минулому?» «У минулому все можливо, і все ж я не уявляю, хто б це міг бути». Коли Дебардань страждаючими очима дивився на Анжеліку, Перед її думкою промайнули обличчя тих, хто її кохав. І вона вирішила, що вони не настільки численні, щоб бути всюди. Що він із себе уявляє? Почесний сеньор, Анжеліка була ще здивована. роздивована. Він, мабуть, був дуже п'яний. Безперечно. І ви прийняли його слова всерйоз. Мій бідний друже, ви увесь час шукаєте привід розпалити ваші ремнощі. Мої страждання, ви хочете сказати. – Нехай так, але куди це вас приведе? – Місто зачароване вами, – похмуро сказав Дебардань. – Тільки й чути, що про вас і вашого чоловіка. Все, що ви сказали того пам'ятного дня прибуття, спонукало до вас найбільш упереджені і зачарувало народ. – А ви хотіли б, щоб ми програли? – обличчя королівського посланця набуло розчарованого виразу. – Ні, але я хотів би вас захищати, охороняти вас. «Ви можете робити це й тепер. Ваш вплив як королівського посланця величезний. Ви можете досягти того, щоб наші пери нас визнали, а пізніше вплинути на захист нашої справи у Версалі. Хіба це не диво, що саме вас призначили для з'ясування обставин, пов'язаних зі становищем мого чоловіка?» Ніколя де Бардань не відповів. «Все, що стосувалося де рака, було для нього вкрай тяжко». В ньому боролися неприязні щодо чоловіка Анжеліки та почуття справедливості. «Я повинен вам у дечому зізнатися», – сказав він. «Я скористався тим, що Мірабель пропливала через тадусак, щоб направити екстрений рапорт його величності». Його слова були перервані гавкотом собаки. З невеликого парку, що оточував будинок їхнього господаря, з'явився чоловік, якого супроводжував величезний красень дог. Коли вони проходили повз вігвами гуронів, потужна тварина одним стрибком кинулася на одну з індіанських собак, ударом щели перегризла їй горлянку, відкинула в кущі і, переможно дивлячись на її жовтих побратимів, що розбіглися, неквапливо повернулася до свого господаря. Пан Дешамблі Монтобан відрекомендувався як головний дорожній доглядач Канади та їхній сусід. Вітаючи компанію, він зняв свою шапку із норки. Це був дуже гарний чоловік, такий же красивий, як і його собака. Принаймні, не поступався їй у почутті власної гідності та незалежності. Його титул головного дорожнього наглядача Канади був одним із найпочесніших у цьому краї. Він звернувся з багатьма поважними привітаннями до пана Дебарданя. Але при цьому він не відриваючись дивився на Анжеліку. Він був одягнений дуже елегантно. Носив шпагу, і на ногах він мав кавалерійські чоботи з тонкої шкіри. Йому було близько сорока років. Його погляд світився розумом, чуттєвий рот в усмішці оголював білі зуби. «Чи добре ви влаштувалися?» – недбало запитав він Дебарданя. «Набагато гірше за вас», – відповів той, показуючи на маленький замок, чиї кам'яні труби виднілися з-за вершин дерев. Цей будинок представляв у його очах незаперечну перевагу, оскільки знаходився поблизу будинку маркіза Вільдавре, а отже, від пані Депирак. Пан де Шамблі кинув на нього погляд і подумав про ту очевидну вигоду, яку він зможе отримати зі знайомства з посланцем короля. Цього року король вкрай несправедливо поводився зі мною, поскаржився він. Він змусив мене продати частину моїх земель за мізерну суму. Я хотів би зберегти хоч те, що у мене лишилося. Чи не могли ви зробити щось для мене? Ви, безперечно, погано обробляли власні володіння, але згоден я поговорю про це з королем. Слідом за паном Дешамблі з'явилися дві індіанки, які вимагали горілки за вбитого собаку. Не розлучаючись зі своєю сяючою посмішкою, головний дорожній доглядач відповів їм мовою дикунів. Анжеліка зрозуміла, що він лаяв їх за пияцтво, нагадав їм про закони, які забороняють продавати спиртне індіанцям, і порадив їм натомість піти на месу, що ж до собаки їм не залишається нічого іншого, як зварити з неї суп. Але ваш дох, справжній хижак, пане дешамблі, втрутився Елуама Маколе. – Не те, що доха Бата Морійо, той такий смирний і добродушний. Доги часто рятували наглядові пости, винюхуючи і рокезів, зауважив Дешамблі. А ось і індіанець своєю персоною фатальним тоном промовив Дебардань. Величний силует піксарета з'явився на вершині пагорба. Він спускався до них із гордим виглядом, зі списом у руках і одягнений у зимову ведмежу шкуру. Він підтримав пана Дешамблі, дорікаючи індіанок, за пристрасть до спиртного – яке розбещує їхні душі і руйнує їхні тіла. На порозі з'явилася Йоланта, тримаючи керубіно за руку. Вона була одягнена у сукню, подаровану їй матір'ю для урочистих випадків. Їх супроводжував Адемар, тримаючи в руці свій військовий капелюх. Марселіна, мати Йоланти, дала своїй дочці тисячі поради з приводу сумнівного клімату Квебеку, це не те, що клімат французької бухти, де, звичайно, бували й бурі, і руйнівні припливи, але де цвіли всюди рожеві, блакитні та білі люпинуси, і море ніколи не замерзало. Анжеліка взяла за руку Оноріну та Тімоті. «Ти маєш рацію, великий Сагаморе», – сказала вона, – нагадавши нам про наші обов'язки перед Богом. Ми йдемо причащатись. Анголон Анжеліка у Квебеку. Частина 3 Будинок Маркіза Вільдавре. Розділ 23. Те, що у Квебеку мало назву семінарії, було насправді резиденцією єпископа. Тут монсеньор де Лаваль згрупував усе духовенство, яке йому підкорялося. У цих великих будинках у два і навіть три поверхи священники з різних парафій знаходили притулок і засоби для існування. Тут також була школа для хлопчиків, серед яких було чимало пансіонерів. Кілька маленьких індіанців, діти з далеких маєтків і концесій, та сироти. Викладали в ній як священики, так і єзуїти, які навчали дітей математики, граматики та природничих наук. Юнаки, які готуються стати священниками, також навчалися тут, перш ніж отримати призначення єпископа. Великий двір, що виходить на Соборну площу – був обгороджений високою чавунною огорожею, на воротах якої красувався герб Монморансі Лавалей із позолоченого металу, і герб, на якому переплелися літери І, М, Йот, Ісус Марія Йосиф. Рішучим кроком Анжеліка перетнула подвір'я. На звук дзвінка з'явився один із семінаристів. Жінки відрекомендували йому Анжеліку він провів її спочатку довгим коридором, вимощеним плиткою, потім вони піднялися кам'яними сходами. Вдалині чутно було дитячі голоси, що співали молитви й псалми і звуки органу. Піднявшись нагору, семінарист відсторонився перед відвідувачкою і пропустив їх у двері, які вели до просторої приймальні, де знаходилася велика кількість тих, хто очікував. Ці панове семінарії мали, мабуть, відмінне здоров'я, оскільки кімната не тільки не опалювалася, а й одне з високих вікон було відчинене, безперечно для того, щоб промені сонця, які проникали всередину, нагріли приміщення. Достатньо було одного погляду у відчинене вікно, щоб побачити прекрасне узбережжя бопре бліде від паморозі. Анжеліка глянула на рейд і помітила – що там залишилося лише два кораблі їхнього флоту – Рошле та Мондезер. Коли її очі звикли до напівтемряви, вона пізнала серед численних відвідувачів Маргариту Боржуа та її супутниць і зраділа, попрямувавши до них. Одна з дівчат негайно встала, поступившись їй своїм кріслом з високою прямою спинкою і сіла поруч на килимковому пуфі. Мабуть, ті, хто тут перебував, звикли до довгого очікування перед аудієнцією менсеньора єпископа, оскільки майже всі мали якесь заняття. Хтось читав молитовник, хтось перебирав чотки, деякі в'язали або плили мережива фріволіте. Пані буржуата та її дівчата тримали в руках маленькі дерев'яні інструменти, обтикані цвяхами, на яких вони сплітали чорні та коричневі нитки. Ми робимо тасьму, коли ми будемо в Монреалі, «Ми навчимо новонавернених плести на індіанський манер, різнокольорові нитки, щоб виготовляти потім дуже зручні пояси, які канадці так люблять обгортати навколо живота, щоб захистити себе від сильних холодів. Післязавтра ми відпливаємо до Вільмарі», – повідомила начальниця громади. «Саме час. Великі осінні розливи вже пройшли. Скоро все покриється кригою. Перед тим, як покинути Квебек...» пані-буржуа хотіла порадитися з монсеньйором. Він так ревно ставиться до своєї ролі пастора у Новій Франції, що ми у Вільмарі повинні враховувати його педантичність, хоча наше місто від початку було незалежним і вільним. Лише панове із Сан-Сюль-Піс, власники острова Монреаль, мають юридичні права духовних осіб. Ми могли б обійтись без хвалення єпископа, але це питання увічливості. вічливості. Уточнивши свою позицію в цьому питанні, вона охоче визнала Монсеньора Делаваля людиною, прямою, діяльною, відданою справі порятунку душі довіреної йому пастви. Але потім пані буржуа, потягнувши нитку, зітхнула і сказала. У цих краях усе не так просто. За моєї відсутності, Монсеньор дізнався про те, що вже три роки я одягаю моїх сподвижниць в супереч розпорядженню але цього разу йому доведеться це схвалити. Складнощі виникли з тим, що пані Буржуа відмовлялася будувати монастирську огорожу, а також одягати своїх черниць у шати з покривалами та нагрудниками, що надто виділяло їх серед інших мешканців. Вона хотіла, щоб члени її ордену були одягнені як скромні городянки. У такі ж чорні сукні з білими комірцями та з чорними хустками поверх звичайних чепчиків – «Ми такі самі жінки, які служать людям», – казала вона. Вона розповідала про знатних пань із Франції, які підтримували своєю допомогою релігійні громади в Канаді, такі як пані де Лапелтрі, яка супроводжувала Урсулінок до самого Квебеку, або пані де Гайон, яка допомагала Жанні Мані заснувати госпіталь у Монреалі. Анжеліка, яка, по включила до цієї когорти благодійниць і герцогиню де Модрібур, без особливого захоплення слухала цей пане Гірик. Вона уявила собі амбруазіну, яка висаджується в Квебеку, найніжнішу, занурену благочестя, яка приваблює своєю побожністю найкращих людей, з її багатством та вмінням зачаровувати. При єдиній думці про ті можливі таємні руйнування, які її приїзд міг спровокувати у цьому маленькому довірливому місті, вона здригнулася, ніби перечуваючи... Що Квебек зовсім не такий захищений від отруйної зарази старого світу Двері в глибині залу відчинилися і звідти вийшов чоловік років тридцяти Гаряче дякуючи і увесь час кланяючись, притискаючи до живота свій великий капелюх Потім двері знову зачинилися Ця людина підійшла привітатись із пані Буржуа Вона була дуже відома і всі її любили він поділився своєю радістю, оскільки, знаючи, що він збирається одружитися з юною жителькою Шаторіше, монсеньор де Лаваль дозволив йому взяти в ордену терміном на 5 років два млини, що належали громаді і що перебували у володіннях єпископа. В обмін на це він має щорічно платити 600 ліврів, а також подарувати шість каплунів та пиріг. «А якого розміру має бути пиріг?» – вигукнула Анжеліка – який цей новий вид податку здався дуже кумедним. «Про розміри ми ще домовимося», – відповів молодик. «Але пиріг має бути поданий у травні, до Дня Святого Боніфація». Він був дуже задоволений, оскільки перед тим, як емігрувати до Нової Франції, він був помічником пекаря. Якийсь час він працював у пекарнях на військових фортах. Тепер він вирішив осісти і завести свою справу. Цей податок у вигляді пирога йому допоможе. Невелика сім'я іммігрантів, яка чекала на прийом, уважно слухала їхню розмову. Вони підійшли до них усі разом – батьки та четверо дітей. Маргарита Буржуа їх знала з плавання на Сенджан джан баптісті Те, що вони іммігранти, можна було визначити вже за їхніми блідими обличчями та поношеним одягом. Вони були стривожені. Прибули напередодні, вони були присутні на урочистій месі, яка приголомшила їх, хоч вони нічого не зрозуміли. Вони переночували на задвірках колишнього магазину компанії Західної Індії. У Франції вони записалися до рекрутів для заселення земель між Квебеком і Монреалем, і вони не дуже добре пам'ятали назву цієї території. Вчора після приїзду ніхто їх не зустрів. Зрештою, їх направили до єпископа. Вони були розгублені. Виїхавши з Гавра, вони добиралися до Квебеку майже чотири місяці. Насправді ця подорож була однією з найважчих, що я знала, підтвердила буржуа. Звичайно, нам заздалегідь було відомо про небезпеки, які нас чекали у плаванні цим величезним океаном. Одному з найбільш важкопрохідних. Не тому, що в ньому гине багато суден, а тому, що доводиться стикатися з безлічу незручностей, Починаються епідемії та тяжкі хвороби. Є небезпека зустрітися з англійцями, з турками. І, крім того, на Сенджан Баптісті нам довелося мати справу із шахрайством капітана та екіпажу. Жінка дістала зі свого залатаного плаща маленький срібний кубок. Ми продали деяке ганчір'я та речі перед від'їздом, і на ці гроші я купила цей кубок. Ви вчинили мудро, донько моя. Схвалила Маргарита Буржуа. Маючи цю невелику гарантію, ви зможете зайняти якусь суму або ж розплавити і зробити з нього гроші. Анжеліка пам'ятала, що за переплавлення срібла і виготовлення з нього грошей Паризький суд приговорював до каторги на галерах або смертної кари. Але у колоніях, здається, ніхто про це не згадував. Вона дізналася, що тут цим займався кожен, хто міг. Срібні вироби були єдиною надійною валютою. Той, хто мав срібло, мав довіру торговця, запевнила буржуа. Чоловік у грубих черевиках швидко увійшов до зали, залишаючи за собою брудні сліди. Він озирнувся і попрямував до маленької іммігрантської родини. «А, ось веде. Я ваш сеньор Арно де ла портьєр. Я зміг припливти лише сьогодні вранці, і вже дві години шукаю вас містом». «Нам потрібно швидко залагодити всі справи, оскільки велика баржа незабаром відпливає». Він перевірив список, який витягнув з кишені свого шкіряного плаща. Ви справді є Гастоном Бернаром та його дружиною Ізабель уродженою Кандель, обидва уродженці Шартра. Стоячи перед ним, вони несміливо кивнули. Пан де Лапортьєр очима перерахував їх. «Вас мало бути сім». Під час плавання ми втратили нашого малюка, відповіла жінка, підносячи хустку до очей. Зрозуміло, сказав пан де складаючи свої папери. Потім, зрозумівши, що потрібно висловити співчуття, він зняв свій бобровий капелюх і урочисто промовив. Покійся з миром, душа цієї дитини. Бог прийняв перші плоди, урожай буде добрим. Хай захистить нас діва Марія. Амінь, відповіли всі хором. Ми маємо піти до канцелярії Верховної Ради, продовжував він, щоб підписати ваш акт про концесію. Ви отримаєте три арпани і завширшки на 20-ю довжину. Цього буде достатньо, щоб цього року ви змогли там влаштуватися, мати будинок та осередок та внести орендну плату, а також двох живих каплунів у мій замок до свята Святого Мартіна взимку. Ви вмієте обробляти землю? Ну, нічого, навчитеся». Уклав він, побачивши їхній невизначений жест. Він глянув на їхні жалюгідні лахміття. «Для початку необхідно придбати плащі та чоботи. У мене є запас у моєму магазині в нижньому місті. Слідуйте за мною». «Дозвольте їм бодай привітати з єпископом», – втрутилася пані Доредан. «Навіщо?» «Єпископові ніколи займатися моїми орендарями. Він матиме достатньо часу, поспілкуватися з ними влітку під час його поїзду країною. Вони пішли, і пані Буржуа схвально похитала головою. Пан де ла портьєр не має права тримати склад товарів у місті. Сеньорам, які володіють землями, це заборонено. Але всі тут, крім духовенства, займаються торгівлею. І справді треба визнати, що доходи із землі приносять її власникові так мало, що навряд чи вистачить на одну курку на рік. Орендна плата вкрай мала, адже сеньор повинен займатися влаштуванням тих, хто до нього приїхав. Турбот у нього повно, а допомоги від короля із заселення колонії дуже мало. І сеньор може померти розореним, але його земля оброблятиметься і, можливо, лише його син отримає добрий дохід. Слухаючи її, Анжеліка розглядала оздоблення приймальні. На стінах були гарні килими, що зображали сцени на біблійні сюжети. Стелі високі, а підлога блищала, як дзеркало. У ніші навпроти них стояла статуя немовляти Ісуса у золотій короні, одягнена в червоний оксамит і тримаючи в руці кулю, увінчану хрестом. Картини на стінах також зображували немовля Ісуса, оточеного янголами, а одна із них Янгела, що простягає новонародженого Людовіка Чорнадцятого, богоматері з Лорета, велика статуя святого Йосипа який також тримає на руках божественну дитину, височила біля дверей. Пані Буржуа повідомила Анжеліку, що святий Йосип є покровителем Нової Франції, тоді як немовля Ісуса є покровителем семінарії. Анжеліка могла б годинами слухати Маргариту Буржуа. які в Тадосаку вона зауважувала, що в її компанії час лікує як вітер. Спілкуючись, пані Маргарита вміла передавати співрозмовникові Спокій своєї душі, і хоч би скільки вона розповідала про свої пригоди, на серці в неї завжди було легко. «Ви пройдете попереду нас на прийом до єпископа», – раптом заявила вона Анджеліці. «Адже вам дуже важливо побачитися з ним, а ваші світські обов'язки, які забирають стільки часу, не дають вам довго чекати. Ми ж нікуди особливо не поспішаємо». Анжеліка згадала, що справді вона мала зустрітися з Жофреєм у замку Святого Людовіка на прийомі у губернатора. Зустріч призначено на годину дня. Вона щиро подякувала пані буржуа. Двері кабінету знову відчинилися, звідти, як чорти з табакерки, з'явився Маркіз Вільдавре. Стоячи у півоберта, він говорив прилату, чия висока постать у ліловому одязі виднілася позаду нього в дверях. Таким чином, монсеньоре, ви бачите, що вам нема чого побоюватися за вірність наших новонавернених в Акадії. Доказом служить та кількість скальпів-яретиків-англійців, які я привіз пану губернатору, які свідчать про відданість цих бідних дикунів Богові та істинній церкві, про яку вони дізналися від нас. Відданість, яку вони висловлюють на свій лад звичними їм способами. Оголосивши війну нашим ворогам у Новій Англії, він став урочисто на одне коліно, щоб поцілувати перштин єпископа, а потім впевненим кроком попрямував до виходу, не помічаючи Анжеліку. Вона ж кинулася слідом за ним, із висоти сходів, якими він уже майже спустився, гукнула його. Пане Девільдавре! Він обернувся і, побачивши її, радісно посміхнувся. «О, моя Люба!» Однак вона охолодила його порив. – Що ви тут розповідаєте, єпископові, про скальпи англійців? – Ви привласнюєте собі ту скриню, яку барон де сам Кастель відправив до Квебеку, щоб засвідчити свою старанність перед владою. – А чому б і ні? – спитав він із грайливою усмішкою. – Ну вже, дзуське, цього я не дозволю. Хоч усе це мені огидно, але я подбаю про те, щоб стало відомо про її справжнє походження, не вистачало б ще, щоб наш бідний сан Кастель був покараний і, можливо, навіть втратив своє місце за те, що не підтримав войовничу компанію отця Доржеваля. Побачивши, що вона не жартує, Маркіз розгнівався. Усі голови в Акадії належать мені, заявив він зверхню. Ну, саме подивимося. Я збираюся попередити людей з Голдсбору, щоб вони не віддавали вам цю скриню, якщо ви потребуєте. А вона вже у мене. Обмінявшись із Анжелікою досить гарячими виразами, Маркіз розлючений пішов. Повернувшись до приймальні, Анжеліка виявила, що за цей час та черга, якою їй люб'язно поступилася пані Буржуа, вже минула. Маргарита Буржуа та її дівчата вже були запрошені до кабінету єпископа робило дванадцяту. Люди, які чекали прийому, всі разом прочитали молитву, яка славить діву Марію. Янгол сповістив Марію, і вона від святого духа понесла. До Анжеліки підійшов семінарист і, вибачаючись, сказав, що монсеньор де Лаваль зможе прийняти її лише в другій половині дня, оскільки зараз у нього буде спільна аудієнція для присутніх у дворі, а потім легкий сніданок. Анжеліка в жодному разі не хотіла пропустити побачення з Жофреєм у губернатора. Вийшовши на площу, вона нерішуче зупинилася. Чому віддати перевагу – порт чи кареті? Найнадійніше було йти пішки, майже бігцем. Вона дуже швидко дісталася замку Святого Людовіка і вже у вестибюлі помітила Жофрея, який захоплено розмовляв із чарівною чорноокою брюнеткою «Перанжер е меделавод'єр» дружиною прокурора Ноеля Тардіє. В очікуванні губернатора розмова йшла виключно про ту нечувану щедрість, яку виявив пан Депейрак, обдаровуючи напередодні всіх жінок різними дорогоцінними дрібничками. У баранжер, дала лавод'єр, навіть сльози стояли в очах. Так вона була зворушена. Але від цього її прекрасні очі здавались ще яскравішими чорнішими. Усі погляди, звернені на Жофрея, виражали повне захоплення. Він, посміхаючись, пояснював, що це лише природний жест подяки чарівним паням за такий люб'язний прийом. Анжеліка, розчервонівшись від швидкої ходьби, розгублено відповіла на привітання та поспішила до Жофрея. Їй здавалося, що вони вже давно не бачилися. «Ну як ви проводили час?» – спитала вона, відчуваючи непереборне бажання – стиснути його у своїх обіймах. А ви, пані, я була з візитом у єпископа. І як протікала ваша розмова? Анжеліка зізналася, що вона увесь ранок із захопленням розмовляла з Маргаритою Буржуа, але їй так і не вдалося побачитися з єпископом. Пан де Фронтенак, який прибув, поцілував одну за одною обидві руки Анжеліки, а потім посадив її праворуч від себе. З лівого боку була пані де Кастель Моржа. Ніхто не насмілювався дивитися на її опухле обличчя. Після обіду губернатор запропонував присутнім прогулятися з садом. Але Анжеліка, покинувши компанію, поспішила до резиденції єпископа. Монсеньор де Лаваль був схожим на Босюе. Пастор Нової Франції мав також статну постать, привітне поводження і швидкий розум, вихований великою і різнобічною освітою. Тонкі вусики і ледь помітна борідка – Наголошували на його красивому владному роті. Ніс із горбинкою, високий лоб під величним єпископським убором надавали б його вигляду зарозумілості, якби недоброзичливий і навіть дещо мрійливий погляд, який блищався під трохи втомлених повік. Так само, як і головний художник двору його величності, він являв собою одночасно простоту та велич. Ця подібність допомогла Анжеліці здобути впевненість перед її найяснішим співрозмовником. Вона вже збиралася почати першою, але в той самий момент, заговорив єпископ, вони обоє посміхнулися. Анжеліка висловила те захоплення, яке справили на неї сам собор і урочиста меса. Єпископ не приховував, що її захоплення йому приємне. Коли він вперше прибув до Квебеку, місто налічувало лише 24 сімейства – Близько 600 чоловік. Але єзуїти вже й тоді дбали про те, щоб надати богослужінню піднесений і урочистий характер. І з того часу цим духом перейнялися усі уми у цій країні. Завдяки їхнім турботам і старанням Урсулінок, підростаюче покоління вміло читати, писати, співати латиною. Це спонукало його заснувати малу та велику семінарії – для підготовки молодих священнослужителів із дітей, які живуть у цьому краю. Треба було відвернути їх від згубної схильності, ходити лісами з 15-річного віку. Він дав зрозуміти, що вважає за необхідне для колоністів Нової Франції заснування єпископату, оскільки єзуїти, які були насамперед місіонерами, займалися наверненням індіанців і перші колоністи не відчували суворої руки. Ізоїти більше цікавилися завоюванням душ дикунів, ніж своїх співгромадян. Вони закликали всіх брати участь у місіонерських експедиціях. Тоді як істинний слухняний християнин повинен перебувати під покровом своєї дзвіниці і жезла свого пастора, щоб брати участь у обрядах і богослужіннях, да з яких він легко може впасти в спокусу, у тому числі в спокусу язичництва, що підстерігає його всюди в цих краях. Ця промова здалася Анджеліці відповідним вступом до її розмови про матір Магдалину. Обличчя єпископа стало суворішим. Але Анджеліка вже зрозуміла, що він не на боці отця Доржеваля, а отже може їй допомогти. Справа дуже серйозна, вона сколихнула стільки пристрастей. Тим більше треба швидше з нею покінчити. Матінка Магдалина повинна переконати всіх, хто ще сумнівається на мій рахунок. Ви здається впевнені, що ваша зустріч із нею буде для вас сприятливою? Ви хочете сказати, чи впевнена, що вона не прийме мене за демона? Так, я впевнена, якщо, звичайно, ця черниця чесна. І ви також у цьому впевнені, менсеньоре, інакше ви не прийняли б мене». Єпископ трохи посміхнувся, але потім знову насупився. «На жаль», – зітхнув він. «Що ви хочете сказати?» – стривожено спитала Анжеліка. «Вам доведеться почекати. Правду кажучи, не хотів би негайно задовольнити ваше прохання. Ваш задум мені до душі, але сталася неприємна, навіть драматична подія, через яку вам доведеться почекати. Позавчора, якраз у ніч після вашого приїзду, з монастиря Урсуліну було викрадено коробку з обладками». Спочатку Анжеліка не зрозуміла, чому ця подія заважає їй зустрічі з матір'ю Магдалиною. І чому єпископ промовив ці слова таким похмурим голосом? Потім інтуїтивно вона згадала розмову, що була напередодні з метрдотелем Тіссо, і зрозуміла причину глибокої тривоги єпископа. «Ви побоюєтеся, монсеньоре, що ці обладки вкрадені для того, щоб використовувати їх у магічних обрядах. Обладки викрадають завжди саме з цими цілями», – сказав він сумно. Але хіба це можливо в Квебеку? Це ж незаймана земля, побожна, сувора. Настільки глибоке розбещення вдач не могло ще тут поширитися. На жаль, повторив єпископ, час змінився. Колись пороки у цій країні були майже невідомими. Всюди панували побожність, благочестя, милосердя та злагода. Але підступність і обман торговців протистояли щирості та прямоті місіонерів. До того ж останнім часом у нас тут з'явилося дуже багато заблукалих овець, усіляких скандальних особистостей. «Монсеньоре, чи не для того, щоб мені нашкодити, заважають моєму побаченню з матір'ю Магдалиною?» Він похитав головою. «Вашу зустріч лише перенесено». Виявивши зникнення, сестри Урсулінки відразу ж почали дев'ятиденний піст, щоб таким чином захиститися від зла, яке, мабуть, має відбутися за допомогою вкрадених облаток. Потрібно дочекатися кінця цього терміну, і я не забуду про ваше прохання». Анжеліка палко подякувала йому. Вона мала рацію, звернувшись насамперед по допомогу до нього. Він ставився до ситуації справедливо і розсудливо. Єпископ здався Анжеліці цікавою та незвичайною особистістю. «Чесна, істинна людина церкви, народжена бути нею». Казали, що вже в дев'ять років у нього була тонзура. Анжеліка знову заговорила про те незабутні враження, яке справила на неї церемонія в соборі. Це торкнулося єпископа. Він заговорив із нею тепер відверто. Одним із головних його прикростей було бачити, як кушніри носять спиртне індіанцям в обмін на хутро, а ті смертельно напиваються. На жаль, індіанці хочуть обмінювати шкірки лише на алкоголь, сказала Анжеліка. Вони кажуть, що за його допомогою вони спілкуються з потойбічним світом. Дуже важко пояснити їм, яку шкоду вони собі завдають. Але єпископ дотримувався інших поглядів. На його думку, у цій справі і індіанці, і білі були однаково винні, і всі повинні були нести покарання. Найпростіше було б не носити випивку, відрізав він. Коли мова заходила про вживання горілки, він втрачав всякий гумор, і був готовий весь білий світ відлучити від церкви. «Але хіба нова Франція змогла б існувати без хутра?» – спитала Анжеліка. «Ви випадково непослідовниця моліністів?» – підозріло запитав єпископ. Анжеліка трохи зніяковіла. На щастя, колись у паризьких салонах вона познайомилася з модними філософськими та богословськими ідеями, про які вона, до речі, згадала – і вона відповіла, що деяка поблажливість до слабкостей ближнього не означає безмежної свободи і тим більше зневаги до порятунку його душі. Така відповідь, мабуть, дуже сподобалася єпископові, оскільки обличчя монсеньора Делаваля прояснилося. Він здавався задоволеним і навіть радісним через те, що не зміг збентежитись. «У вас немає наміру вступити до братства святого сімейства?» – спитав він. Те, що така пропозиція виходила від нього, означало, що відтепер він вважав її гідною бути членкинею цієї організації. Анжеліка вхилилася від прямої відповіді. Пані Демерку Вільмані розповідала про нього. «Благочестю братства колонія завдячує багатьма божими милостями». Він пояснив, чому благочестя таке необхідне в Канаді. «З усіх боків нас чатують незліченні небезпеки». Ми змушені чашко працювати в цій країні, де все належить робити заново, і де саме виживання під питанням. Ось чому так важливо отримати допомогу Божественних сил – за сприяння святого покровителя, що з'єднує нас, бідолашних смертних, із Всевишнім, що споглядає нас у променях своєї слави. Святе сімейство – Ісус, Марія, Йосип – бідні трудівники, являють собою – Ідеальний образ для народу Канади, самотнього серед ворогів та іновірців. Святий Йоахим і Свята Анна, дідусь і бабуся дитини Ісуса, також глибоко шановані в цьому краю. Монсеньор Лаваль розповів потім про культ немовляти Ісуса, якого він називав маленьким королем милосердя або маленьким королем слави. Братство Святого Причастя також мало своїх прихильників. Можливо, вони були найчисленнішими, але ніхто точно не міг цього знати, оскільки ця спільнота була таємною і дуже впливовою. Можна було припустити, що багато видних жителів міста входили до нього, і всі пам'ятали, що душею цього братства був Гастон де Мері, один із перших колоністів Канади, який чудово знав її таємничий клімат. «Порадьтеся з вашим духовником», – сказав єпископ, підводячись. «Він вам підкаже». «Ми всі повинні мати заступника на небі». Анжеліка стала на коліна, щоб поцілувати пасторську каблучку. Єпископ, здається, був задоволений цією розмовою. Йому подобалися співрозмовники, які не відчували страху перед ним, і вільно вступали в суперечку. Він провів її до дверей. Опинившись на подвір'ї семінарії, Анжеліка нарешті вільно зітхнула. Повітря було холодним і бадьорим. «Слава Богу! Небеса посилають нам випробування наших сил, беручи до уваги всі порушені теми і ті, що вдалося обійти питання, розставлені пастки. Та якщо не брати до уваги молінізму, на якому вона мало не спіткнулася, можна було вважати, що вона впоралася непогано. Потрібно було визнати деякі промахи, як казала Маргарита Буржуа, і погодитися з тим, щоб поневіряння лісами та морями не збагатили її знання в галузі філософії та риторики. Жінки у Новій Франції здебільшого були дуже освічені. Вона попросить у них книги і дізнається про все, що потрібно для того, щоб відвідувати релігійні збори та обряди. Крім того, їй треба якнайшвидше вибрати духовника та братерство. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина 3. Будинок Маркіза Вільдавре Розділ 24. Починався третій день. Цього ранку була призначена Велика Рада, на якій Анжеліка мала бути присутньою. Сьогодні був Ринковий день. На узбережжі Левіса запалювалися перші вогні в будинках і видно було, як селяни із запаленими ліхтарями в руках прямували до причалу. Вони перепливуть річку, і попрямують до Квебеку з овочами, яйцями, молоком, олією, свіжою та копченою рибою, м'ясом та ковбасами. День обіцяв бути похмурим. Жодного проміння сонця, як напередодні, у сірому ранковому світлі місто виглядало буденним і нудним. Анжеліка, оглянувши з порогу будинку околиці, спускалася вулицею Птіт-Шапель, супроводжувана паном де та Піксаретом. Вона вирушила на велику раду, скликану на їхню честь. Це були особливі збори, які мали на меті вирішити питання, пов'язані з їх прибуттям у місто. Вона та пані де Меркувіль будуть єдиними жінками на цих зборах. Компетенція пані де Меркувіль у сфері благодійності вважалася дуже цінною, оскільки вона була помічницею та заступницею інтенданта Карлона – у його діяльності з розвитку торгівлі та ремесел у колонії. Прибувши на соборну площу, Анжеліка зустрілася з Жофреєм де Пейраком, який прибув із замку Монтіньї разом із графом Дурвілем, Косіба, чотирма іспанцями та його бретонським конюхом Жаном Лекоеннеком, навантажені сумками з паперами та документами. Два смолоскипи та два молоді барабанщики йшли попереду цієї групи. Барабани супроводжували просування тихими гуркотами, але цього було достатньо, щоб з усіх вікон висовувалися люди вже в робочому одязі, незважаючи на дуже ранню годину. У Квебеку вставали зарано. Вийшовши з воріт семінарії, маленькі хлопчики та підлітки в чорних уніформах, строями тримаючись за руки, перейшли площу, прямуючи до єзуїтів, де на них чекало вивчення граматики, математики, богослов'я та механіки. Їх супроводжував служитель семінарії та його підручний. Всі разом Анжеліка, грав Пайрак та їх почет піднялися вулицею Дюфор і вийшли на площу зброярів, за якою на березі річки підносився замок Святого Людовіка – резиденція губернатора. Замок був збудований на найкрутішій ділянці гори, якраз над Нижнім містом. Це була велика двоповерхова будівля – що простягалася з півночі на південь уздовж скелі, з високими дахами, вкритими привезеними з Франції шифером та численними трубами. Ворота були із західного боку. За ними починалося просторе подвір'я, з одного боку якого була стіна, з іншого – казарми. У центрі площі зброярів, обсадженої в'язами та кленами, було вільне місце, спеціально відведене для солдатських навчань. З усіх боків на площу прибували люди. Їхні силуети були поки що ледь помітні в ранковій напівтемряві. З боку вулиці, що зветься Велика Алея, прибули два вершники. Поспішивши, вони прив'язали своїх коней на розі будівлі суду, звідки з'явилася кремезна постать лейтенанта поліції пана Гарода Антремона. Обмінявшись привітаннями, всі троє попрямували у бік замку святого Людовіка. Дорогою їх обігнала карета, що прибула з міста. Вона репіла на ресорах, а копита коней кони ковзали бруківкою, відполірованою інеєм. Це пан Фронтенак повертався після ранкової меси. Оскільки він потай ворогував із єзуїтами і недолюблював єпископа, він ходив на сповідь і слухати месу в маленький монастир на околиці міста на річці Сан-Шарль біля Нотр дам де занж Майже всі шановні люди в Квебеку розпочинали свій день із відвідування меси та причастя. У будь-яку пору року, навіть холодними та темними зимовими ночами, ці пани поспішали до своїх пастирів. У кожного був свій покровитель, якого вони шанували вірно та ревно. Інтендант Карлон раз на тиждень відвідував маленьку каплицю Святої Віри, що стоїть на відстані від перетину кількох вулиць і стежок, між монастирем Урсулінок і церквою Святої Анни. Гародан Тримон кожну другу п'ятницю місяця відвідував каплицю, що примикає до собору, присвячену святому Михаїлу Архангелу, і служив там урочисту месу за допомогою трьох священників, невідомої з якого приводу, але ймовірно дуже важливого, оскільки глава цивільної та кримінальної поліції жодного разу не пропустив ні однієї служби. Грунтенак вискочив з карети і підійшов до графа та графині Депейрак. Рум'яний від холодного повітря, він поцілував Анжеліці руку. «Пані, вибачте за те, що я змушений був призначити раду на таку ранню годину. Нам доведеться обговорити так багато питань, що ледве вистачить цілого дня. Але ваша присутність потрібна. О, що я кажу, я нещирий. Я наполегливо домагався вашої присутності серед нас із багатьох причин». Нам буде необхідно вдатися до вашої компетенції щодо подальшої долі цих молодих дівчат із затонулого корабля, яких ви привезли з собою, і при вирішенні багатьох інших питань. Але, правду кажучи, і такої ж думки дотримуються всі інші панове, я вважаю, що ми вже не можемо більше обходитися без вас. Його люб'язність викликала в Анжеліки посмішку. Вона підтвердила, що буде дуже рада взяти участь у раді оскільки вже протягом багатьох місяців Квебек був осередком її думок. Вони увійшли у двір замку через великі ворота, увінчані гербом та мальтійським хрестом у кам'яному вигині склепіння. По обидва боки воріт стояли вартові. Вони вітально оголили шпаги. Піксеред відповів їм величним жестом, піднявши руку. Він був одягнений у свій знаменитий червоний камзол англійського офіцера що не завадило йому в той же час взутись у мокасини. Його волосся було дбайливо змащене ведмежим жиром і заплетене в коси, прибрані в чохли з лапок лисиці. А на голові красувався бобровий капелюх із двома чорними страусовими пір'ями. Подарунок губернатора. Він сам себе запросив на раду, і це нікого не бентежило. Він першим увійде до будинку. Носії факелів загасили свої світильники у бочках із піском. Стало вже зовсім ясно. Пан Фронтенак захопив Анжеліку на терасу, що виходила на річку. Це була галерея, вимощена плиткою і обгороджена чавунною балюстрадою, що йшла вздовж усього східного фасаду. Звідси відкривався чудовий краєвид на святий Лаврентій та гори. Знизу піднімалися і танули в повітрі серпанки і труб нижнього міста. Фронтенак був щасливим. Сонце, що встало, затопило своїми променями терасу і освітлювало фасад замку святого Людовіка. Величезна, темна хмара повисла над ним, і тому його промені здавались іще більш сліпучими. Глядаючи за багряних хмар, сонце, здавалося, дивилося просто на них. Перед тим як сховатися під низьким склепінням блідосірого неба, денне світило блиснуло яскравим пучком променів і згасло. Я не здивуюсь, якщо сніг піде сказав губернатор. Він відчинив двері тераси, що виходять прямо до зали ради. Лакеї закрили їх за ними. Наприкінці величезної зали знаходився камін, полум'я якого гріло та освітлювало кімнату. Над мармуровою дошкою каміна висіло велике алегоричне полотно, яке прославляло подвиги короля Франції і належало, як казали, перу учня знаменитого Лебрюна – на іншій стіні, навпаки, був портрет графині де Фронтенак, у військовому одязі та блискучій касті з пір'ям. При цьому, однак, у її вухах виблискували діамантові сережки з перлами. У руках її був лук, а за спиною вгадувався сагайдак зі стрілами. Загальне темне тло картини вигідно відтіняло перламутровий кольор її обличчя та пухких плечей. Анжеліка, яка знала про красу пані де Фронтенак, то думала, що художник не лестив їй. Говорили, що її бажав сам король, і це була одна з причин того, що граф Фронтенак отримав посаду губернатора Канади. По обидва боки каміна стояли прапори. Ця велика зала виглядала дуже урочисто. Звичайно, це не був Версаль, але щось нагадало про нього, коли губернатор величним кроком наблизився до столу, який стояв посередині, за яким він мав головувати. Фронтинан посадив праворуч від себе Анжеліку, ліворуч пана Дебарданя. Погляд Анжеліки зустрівся з поглядом посланця короля, і вона не змогла стримати посмішки. Тим часом панове всі продовжували прибувати, інші входячи, дзвеніли шпорами, одні високими підборами своїх туфель з пряжками. Нарешті супроводжуваний шарудінням тканини величного вбрання з'явився єпископ у придворній сутані та ліловій мантії. Монсендьор де Лаваль посів місце у центрі столу, напроти інтенданта Карлона. Інші члени ради та запрошені брати участь у цих надзвичайних зборах посідали на своїх місцях. Більшість були одягнені в капелюхи та плащі та носили шпаги. Відомий пан Базиль з'явився в хутряній шапці та широкій хутряній накидці. Знявши їх, він залишився в жилеті з роговими гудзиками – і в бриджах із простого полотна. Маркіс Вільдавре, напудрений і надушений, сівши праворуч від Анджеліки, повідав їй про те, що пан Базиль протягом 20 років стільки разів брав участь у засіданнях з Великої Ради, що йому прощали його зневагу до костюма і навіть упокорилися із присутністю його приказчика Поля Лефолле, який стояв завжди поряд із ним або за спинкою його крісла. Писар канцелярії Карбонель намагався записати його у свої списки під ім'ям Лефолс, але приказчик виправив на Лефолі або Лефу. Через деякий час усі змирилися з його ім'ям присутністю в раді і глузливим виглядом. Базиль один вартував усіх письменників, нотаріусів, законодавців. Він мав свою руку на ринках верхнього та нижнього міста, на складах і причалах. Він брав участь у найрізноманітніших невидимих операціях які завдяки його спритності та знанню закону проходили завжди успішно. Індіанець Піксарет втиснувся між Анжелікою та Фронтенаком, який, побачивши це, запропонував йому головувати разом із ним. Піксарет вважав, що його обов'язок очолювати раду, на якій обговорюватиметься доля Акадії. Він представляв об'єднані племена абинаків, союзників французів і частину Алгонкінів із Південного Заходу, з Океану і річок Пенепскотики Небек, куди входили значні етнічні групи – мікмаки, ечеміни, малесити, пісма-кодекси та пентагуєти. Учасники засідання, які розсідалися по місцях, дивилися на нього з неспокоєм. Вони вже були знайомі з індіанським красномовством і знали, що ті могли говорити годинами. Коли індіанці збиралися вимовити довгу промову, вони користувалися спеціально заготовленими маленькими чотирикутними дерев'яними паличками, що нагадували їм про окремі пункти їхньої промови. Кожна паличка була окремим параграфом їх доповіді. Вони розкладали їх перед собою на столі і при необхідності одні прибирали, а інші додавали. Зважаючи на все, піксарец збирався говорити довго, і оскільки всі інші учасники мали ті самі наміри, можна було припустити, що за право виступити розгорнеться, запекла боротьба. З'явилася пані Демеркувіль, яка супроводжувалася рабом індіанцем, купленим у мандрівника, що повертається з Великих озер. Його права щока була спотворена опіком недавнього Тавра, що зображує квітку лілії. Але це не заважало йому з гордим виглядом нести сумку з килимової тканини куди діяльна пані помістила цілий стос паперів. «Ми не зможемо вирішити всі питання на цій раді», – заявила вона, вітаючи Анжеліку. «Але ми неодмінно маємо прояснити ситуацію із вашими доньками короля. Ви вже внесли вашу частку милосердної участі у їхній долі. Тепер справа за нами. Прокурор і інтендант починають суперечку, коли постане питання про кредити. Але інтендант завжди буває на моїй стороні». Оскільки я надала йому велику допомогу в його торгівлі з Антильськими островами. Вона була криолкою, народженою на цих сонячних островах, де губернатором був її батько. З дитинства вона набула любові та смаку до численних торгових операцій, якими такі знамениті карибські порти. Зерно міняли на цукор, ліс на вироби з шовку, рабів на чутюн, військове спорядження на ром тощо. Перед початком засідання вона встигла шепнути Анжеліці, що має важливі зв'язки в Парижі, і що один із них буде для Анжеліки дуже цінним. Йшлося про одну пані подругу дитинства, з якою вони разом росли під яскравим небом Мартініки, а потім виховувалися у пансіоні у Франції. Повернувшись на Антильські острови, пані Демеркувіль не припинила листуватися зі своєю подругою, яка нині перебувала у Версалі. В оточенні короля і зуміла привернути його увагу, вже починали вимовляти її ім'я як майбутньої фаворитки його величності. Як же звати вашу подругу? запитала Анжеліка, поцікавившись ім'ям суперниці Атенаїз де Монтеспан, Маркіза де Ментенон. Анжеліка покоперсалася у пам'яті. Але це ім'я їй нічого не говорило. Пані де Меркувіль скромно вмостилася поруч із П'єром Голленом. І той був найпомітнішим із п'яти членів ради. Вона не хотіла всім показувати, що посідає місце серед них, але на нинішніх зборах було більше запрошених, ніж звичайних засідателів. Анжеліка побачила пана Лаводієра, який впевненим кроком увійшов до залу. Молодий чоловік зупинився біля пана Карлона і, обмінявшись з ним кількома фразами, сів поруч, обвівши повільним, неприязним поглядом усіх присутніх. Непримиренний вираз обличчя контрастував із ніжно-блакитним кольором його очей. Анжеліка не могла не захопитися і ще раз красою цього хлопця. Вона згадала, що його дружина – чарівна Беранжер Еме, чия жвавість і люб'язність підкорили її напередодні. Це родина з амбіціями, промим Вільдаврела чутно. Шкода, що його дружина така чарівна, а він такий гарний. Граф дало мені шамборбу одягнений у скромний сірий костюм військового крою, у м'якому світлі, що проникало крізь вітражі, його обличчя з тонкими рисами було задумливим, і, як здалося Анжеліці, сумним. Інтендант Карлон, незважаючи на те, що жваво розмовляв з усіма, також здавався поглиненим якимись похмурими роздумами. І Анжеліка, яка знала, що обидві ці людини, пов'язані путами дружби, Відчула, що вони пригнічені якимось особистим горем. Ломенів впіймав її погляд і, переконавшись, що вона дивиться на нього, здивовано посміхнувся. Інтендант, навпаки, насупився. Він і Анжеліка були дуже далеко один від одного, щоб обмінюватися словами. Але одна й та сама думка сплинула їм історія з приїздом, а точніше, з неприїздом герцогині де Модрібур, яка доставить їм сьогодні багато неприємних моментів. Жофрей сидів у кінці столу, одягнений у камзол із червоного оксамиту зі срібним гаптуванням. Його груди прикрашала діамантова зірка на муаровій стрічці. Обводячи поглядом усіх присутніх за столом, Анжеліка намагалася вгадати, чи був серед них шпигун Жофрея. Користуючись вказівками цього шпигуна, Жофрей вибирав подарунки для почесних жителів Квебеку. І, мабуть, йому вдалося догодити усім – Оскільки захоплений шум з цього приводу досі не вщухав. Лише пані Декастель-Моржа не отримала дрібничку і золота зі смарагдами, що призначалася їй. Де ж вона була зараз, ця войовнича сабіна Декастель-Моржа? Мабуть, вона сховалась на горі у своїй квартирі в замку святого Людовіка, у розпачі від того, що в її власному будинку зяла дірка, а ті, кого вона так прагнула не допустити до Квебеку перебували зараз у залі засідання Великої Ради. Перед тим, як відкрити засідання, губернатор попросив єпископа благословити присутніх і прочитати коротку молитву. Після того, як тричі було сказано «Святий Йосиф, покровитель Нової Франції, моліться за нас», всі посідали, і засідання розпочалося. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина 3 Будинок Маркіза Вільдавре. Розділ 25. Всі знали, що головною темою зборів Великої Ради був розгляд усіх тих питань, які стосувалися перебування пана Депирака та його людей у місті. Слід було розглядати цю подію з усіх аспектів. Підбити підсумки і зробити висновки, тобто зробити все те, що не встигли під час екстрених нічних зборів у день прибуття. Кожен присутній склав свою розповідь або список питань з проблем, що його цікавлять. Але атака пана Тардьє і ті звинувачення, які він висував, були настільки несподіваними, що якщо його метою було здивувати всіх присутніх, то він у цьому вельми досяг успіху. Юний Тард'є Делавод'єр з властивою йому непохитністю звинуватив пана Депейрака в незаконних діях що полягали в тому, що він не пройшов митну службу. Які товари, поцікавився інтендант, найрізноманітніші. Але ж які? Ноель ну, Тарді зробив знак своєму канцеляристу, і той передав йому аркуш паперу, списаний згори донизу. Картини релігійного змісту, що мають велику цінність. Церковні прикраси, предмети культу, предмети золота, срібла, слонової кістки, дорогоцінне каміння – Тканини, шов, кокса, митки, лими, емалі, вироби з перламутру, із чорного та палісандрового дерева, карарський мармур. Крім того, парфумерія, тютюн з Вірджинії та Меріленду, вина та різні спиртні напої та інше й інше. Всі ці товари підлягають подвійному оподаткуванню, оскільки вони є іноземного походження, а ще й предметами розкоші. Навіть при приблизній оцінці ця сума дуже значна, і не отримавши її, колонія зазнає відчутних збитків. Деякі предмети вимагають ретельної експертизи, наприклад, рака із мощами, оскільки, щоб визначити її цінність, треба спочатку переконатися у її справжності. «Але ж мова йде про подарунки», – вигукнув мансеньор Делаваль, ображений усім почутим. – Ні, даруйте, про товари, – сміливо заперечив молодий прокурор. – А військове спорядження ви не порахували? – глузливо спитав Вільдавре. – Два іноземні ядра, що пробили дірку у стіні будинку пана де Кастель-Моржа. – Я не вважаю військове спорядження, – заперечив прокурор. – Але ось корабель, так, на нього варто звернути увагу. Я маю на увазі ваш корабель, пане де Вільдавре. І оскільки маркіз мовчав з подиву, той продовжував. «Хіба ви самі не казали, що один із кораблів, які стоять у бухті, належить вам, і що це подарунок пана Депейрака?» Вільдавре почервонів від обурення. Протягом деякого часу Ноель Тардія міг говорити в тиші. Його звучний і добре поставлений голос розносився луною під склепіннями великої зали замку Святого Людовіка, його промова кинула присутніх у мовчанку. Єпископ збентежений запитував себе, чи не є все сказане нападом на церкву та особисто на нього. Фронтенак не знав, що й казати. З того самого часу, як до Канади прибув цей перспективний молодий адміністратор, він не переставав дивувати і турбувати губернатора. Нахмурившись, купці міркували про ті труднощі, з якими їм довелося зіткнутися, через фанатичну запопадливість прокурора і про ті, які їм ще доведеться пізнати. Але цей корабель я отримав в обмін на мого нещасного Асмодея, потопленого бандитами. Вибухнув нарешті Вільдавре, знайшовши мову. «Стережіться! Якщо ви шукаєте зі мною сварки, я вимагатиму відшкодувати мені збитки, які я зазнав на службі королю. І повірте, це вам обійдеться набагато дорожче, ніж податок, який ви намагаєтеся з мене здерти, кровопивце. Чи не хочете ви сказати, що йдеться про військовий видобуток?» – спитав прокурор, зневажливо випнувши губи. «Військовий видобуток!» – вигукнув Базиль, ударивши обома долонями по столу. З самого початку усіх цих суперечок він залишався спокійним, погладжуючи підборіддя і задумливо розглядаючи Ноеля Тардіє, як якусь невідому тварину причини поведінки якої необхідно зрозуміти, щоб зробити її якнайменш небезпечною. «Військовий видобуток – ось рішенням і рішення мій хлопчику», – сказав він, поплескавши по плечу прокурора, котрий явно не оцінив цей фамільярний жест. «Я не помилюся, припускаючи, що ви не настільки стурбовані податками для поповнення державної скарбниці, як юридичним обґрунтуванням вільного ходіння цих товарів» без якого вас можуть звинувачувати у зневазі до ваших обов'язків і навіть у співучасті з порушниками. Ваше становище не з легких, і ми на вас не в образі. Ми знаємо, що ви такий же, як і ми всі, і що вам не так вже й хочеться платити податок за той чудовий золотий годинник, прикрашений емаллю, який так радує вашу дружину з вчорашнього дня і ставить її в ряди винних. «Ваше зауваження щодо корабля пана Вільдавре доводить, що ви обрали шлях компромісу, який влаштовує усіх. Військовий видобуток вважається трофеєм і не підлягає оподаткуванню». І Вільдавре, зрозумівши намір ділової людини, пішов у драматичну оповідь, бажаючи показати, скільки битв з піратами довелося витримати його кораблю. Він говорив надзвичайно переконливо, трагічні події відбувалися цього літа – і були ще свіжі в пам'яті. Ще трохи, і це коштувало б мені життя. Що було правдою, принаймні він втратив свій корабель Асмодей. Маркіз почав описувати похмуру картину ситуації у французькій бухті, що облягалася з усіх боків англійцями та піратами. Але справи Акадії мало цікавили фронтенака. Що стосується вашого губернаторства в Акадії, то ми матимемо спеціальне засідання з цього приводу – Сказав він Вільдавре. «Сьогодні ж наша мета – розпочати переговори з Месиром Депейраком, а ми марнуємо час. Пане Делавод'єре, я вас прошу, і я вам раджу погодитися з визначенням даним паном Базілем, яке, наскільки я розумію, відповідає вашому прагненню зняти з себе будь-яку відповідальність і дозволяє нам зберегти наші подарунки – військовий видобуток». Виходить, цей корабель, безперечно, належить мені? спитав Вільдавре. Він є вашою законною власністю. І в цій атмосфері, яка розрядилася, інтендант Карлон вимовив раптом злощасну фразу. Коли Маркіз почав перераховувати ті роботи, які він має намір зробити, щоб прикрасити свій військовий видобуток, Карлон кинув глузливо Почніть із вигнання злих духів із вашого корабля. То чого тут вигнання злих духів? Зацікавився здивований монсеньор де Лаваль. Жан Карлон прикусив язика. Розмови про корабель нагадали йому про ті диявольські події, свідком яких він був без своєї волі, і він вимовив ці слова, не подумавши. Інтендант викрутився зі становища, сказавши, що він пожартував. що ще більше здивувало, оскільки він був людиною суворою і рідко кому вдавалося чути, як він жартує. Маркіз врятував його, сказавши, що екіпаж корабля складався з розбійників, які безсумнівно були нечистивцями. Єпископ скористався нагодою, щоб зробити повідомлення, яке від учора не давало йому спокою. Він заявив, що з кожним роком до Нової Франції приїжджає все більше негідників обох статей, які чинять численні неподобства, розпуста, насильство, крадіжки, вбивства, заняття магією та чаклунством. Міцна віра була найкращим захистом від цієї небезпеки. Проте для більшої надійності він вирішив цього року вдатися до вигнання бісів. Троє членів ради, які були людьми побожними, поставилися до цього схвально. Пан де Фронтенак, незадоволений, заявив, що єпископ міг би дочекатися неділі, щоб зробити цю заяву з кафедри. Але монсеньор де Лаваль, передбачивши це, пояснив – що він вважав за краще попередити заздалегідь велику раду про свої наміри. Крім того, він хотів заявити про це в присутності пана Депейрака, щоб той знав, що його дії жодною мірою не спрямовані ні проти нього, ні проти його дружини, що це рішення було вже давно прийняте церквою. Зло, подібно до прокази, поширювалося у Квебеку з нечуваною швидкістю, Мужність і стійкість була неспроможна протистояти цій швидкості. Останнім часом у Квебек прибуло чимало людей, які, незважаючи на її гідне обличчя, наслідували шкідливу і збочену моду. Насаджуючи її в Квебеку, згубно впливали на душі. Необхідно було протиставити цьому згубному впливу ту зброю, яка традиційно застосовувалася для боротьби зі злом. Граф де Пайрак подякував монсеньору де Лавалю за його чемність. Він же в свою чергу гарантував, що всі люди, які перебувають під його прапорами, дотримувалися як цивільних, так і релігійних законів. Якщо ж вони їх порушать, вони будуть покарані так само, як і на борту корабля. На закінчення єпископ сказав, що церемонія вигнання бісів буде призначена на суботу, день відведений для посвячення молодих семінаристів. «Ну добре, перейдемо ж нарешті до справи пані де Модрібур», – заявив фронтенак, не підозрюючи. Яке сум'яття викликали його слова у деяких присутніх, змусивши битися сильніше їхнє серце. Він заговорив про це ненавмисно. Хід його думок вів від корабля Маркіза Вільдавре до того корабля, який затонув. А потім до пані де Модрібур, яка також затонула і залишила на його піклування, цих дівчат на виданні. Не підозрюючи про ці емоції, які він мимоволі викликав, Фронтенак продовжував. «Що ж сталося, коли потонув цей корабель?» «Єдиноріг», – сказав Гобер де Ламелуаз. «Ви знаєте про ці події?» – спитав Фронтенак. «Я в курсі, Остільки... оскільки мені було повідомлено, що прибуття цього судна, зафрахтованого багатою дамою-благодійницею, герцогиною де Модрібур, Очікується восени, і члени Товариства Святого Причастя просили панів де Лонгшона, де Варанджа і мене зайнятися влаштуванням цієї пані. Більше я нічого не знаю. Отже, виявляється, Гамброазіна передбачала вирушити до Квебеку, завершивши свою руйнівну місію в Акадії. Вона завжди знаходила людей, готових надати у її розпорядження гроші та кораблі. Ну і... Губернатор запитливо обвів присутніх. Інтендант Карлун холоднокровно почав. Він розповів, як під час своєї поїздки до Акадії він зустрівся з графом та графинею Депирак, які готувалися до відплеття в Квебек. Тони щойно підібрали тих, хто вцілів після краху єдинорога. Я був свідком тих поневірянь, які терпіли ці нещасні. Їхня доля повністю залежала від суспільства, заснованого їхньою благодійницею, пані де Модрібург. З її зникненням і загибеллю корабля, всіх речей та документів, вони залишалися зовсім безпорадними. Вони називали себе доньки короля. Мабуть, є спосіб дізнатися, і з ким пані Модрібур була пов'язана в Парижі. Яким чином? Залишається чекати приходу корабля із Франції навесні. Одна з дівчат, Дельфіна, здається дуже розумною. Я спробую її розпитати, сказала пані Демиркувіль. Пан Обур де Лонгшон узяв свою табакерку і почав задумливо забивати тютюну Ніздрі. Він був так зайнятий своїми думками, що навіть забув вибачитись за це перед губернатором. Справді, він був дуже стурбований. Ім'я де Модрібур не було йому незнайомим. Під час своєї останньої поїздки до Франції він чув деякі невтішні відгуки про цю пані що мала дещо екзальтовані і переслідувала екстравагантні цілі. «Ви хочете сказати, що пані де Модрібур не вистачало коштів для підтримки своїх починань?» – стурбовано спитав Тардіє де Лаводьєр. «Однак грав Деваранч, який трохи знав її в Парижі, запевняв мене, що пані де Модрібур успадкувала від свого чоловіка величезний статок», – запевнив Гобер де Ламелуаз. Але ж, кажуть, сім'я покійного хотіла опротестувати заповіт на користь вдови. Гобер не міг нічого точно сказати. Він погодився надати свою допомогу у влаштуванні цієї пані в Квебеку, тому що його попросив про це пан Лешар'є, провідний справи Братства Святого Причастя у Парижі, людина великих достоїнств, член Францисканського ордену, який запевнив його, що пані Модрібур підтримують єзуїти. Не називаючи імен, він дав зрозуміти, що йшлося про дуже впливових єзуїтів з оточення короля. Анжеліка, беручи приклад зі свого чоловіка, дуже спокійно трималася. Карлонові було не по собі, але він намагався цього не показувати. «Те, що сталося з мертвими, нам уже не підвладне», – сказав він. «Потрібно вирішувати долю живих, тобто цих дівчат, які прибули до нас без жодних засобів існування». Без контрактів, без посагу, і ми навіть не можемо відправити їх назад до Франції, оскільки час навігації закінчився, і крім того, у нас немає впевненості, що там знайдеться суспільство, яке відшкодує наші витрати. Було кілька дуже невизначених пропозицій. А чому б не видати їх заміж, як це було задумано? Але ж у них тепер немає посагу, і де взяти на нього гроші? Пані Домирковіль взяла справу до своїх рук. Вона запропонувала виділити з бюджету колонії 100 ліврів на посаг кожній дівчині, не вносячи цю витрату до державного кошторису. Крім того, необхідно було зібрати речі, необхідні для кожного посагу. Пані Демерковіль заявила, що вона звернеться за допомогою до громад милосердя та до конгрегації. Канадські жінки не мали надто багато зайвого у своєму гардеробі, проте кожна могла б знайти якісь поношені речі. Залишалося знайти найважче – чоловіків. Уродженці Канади, життєрадісні нероби, піддавали перевагу свободі, щоб завадити їм йти в ліси на промисел хутра і змусити їх створювати сімейне вогнище, були прийняті суворі закони. Якщо молодий чоловік, який досяг віку 20 років, і дівчина 16 років не одружувалися, їх батьки повинні були з'явитися із поясненнями до влади, у той час, коли доньки короля почали прибувати численними партіями, кожен холостяк, який не одружився у двотижневий термін, позбавлявся права на полювання та риболовлю, а також права вимінювати в індіанців боброві шкури. Коротше кажучи, вони позбавлялися засобів для існування. Згадавши про ці санкції, пані де Меркувіль, яка володіла швидким і винахідливим розумом, збагнула – що вона може отримати вигоду з цієї ситуації і поповнити весільну скриньку кожної нареченої, в якій мають бути відповідно до правил сотня голок і тисяча шпильок за рахунок скобяного товару. У них вони візьмуть кухонне начиння та інші предмети, необхідні для молодого подружжя – котли, казанки, ножиці, сокири для рубання дров, ножі, ковдри. Пан Фронтенак із вічливості довго не перебивав пані Де Меркувіль. Але коли та почала перераховувати голки та шпильки, Анжеліка відчула, що він ось-ось вибухне. Залишмо всі ті дрібниці, які так стомлюють чоловіків, запропонувала вона діяльній президенції, яка очолювала жінок із братства святого сімейства. Я навідаю вас, і ми разом обговоримо всі деталі. Зараз найголовніше, щоб Велика Рада схвалила рішення щодо підтримки цих дівчат. Здавалося, рада збиралася схвалити це питання. Ноель де лаводір зробив останню поправку. А чи всі вони панянки? – спитав він. Посах у 100 ліврів передбачено лише для молодих осіб з шляхетних сімейств. Бідних, але тих, хто отримав гарне виховання, які видаються заміж за офіцерів або службовців колонії. Для сиріт та вихованок головного госпіталю передбачено суму лише у 50 ліврів бездатні потонути у калюжі, вигукнув фронтенак, втративши терпіння. Закінчимо ж нарешті. Секретарю, пишіть. Секретарю почали диктувати умови контракту, який зобов'язує державу забезпечити посагом дівчат на виданні. Раптом пролунав голос. І все ж таки, нам необхідно знати більше подробиць про затонулий єдиноріг. Чи справді ця жінка померла? Ми повинні бути в цьому абсолютно впевнені, на той випадок якщо її спадкоємці чи друзі прийдуть до нас, щоб отримати відомості про неї. Це втрутився лейтенант поліції Гародан Тремон. Це питання перебувало у його компетенції, і він хотів знати, яку відповідальність на нього покладено. Запанувала тяжка мовчанка. «Хто був свідком смерті пані де Модрібур спитав він. «Я», – відповів Карлон. І він продовжував, дивлячись своєму співрозмовнику прямо в очі. «Я бачив її труп, і я можу вказати її могилу, але це ані трохи не впливає на те рішення, яке ми повинні ухвалити щодо влаштування її нещасних супутниць». Його заява поклала край обговоренню цієї проблеми. Лише пан Гобер де Ламелуаз трохи пізніше знову повернувся до цієї теми, запропонувавши своїм солодким голосом. «Скоро ми святкуватимемо День Святої Амбруазіни». Я пропоную з цієї нагоди відслужити Месо за упокій душі цієї благочестивої пані, яка заплатила таку дорогу ціну за своє віддане служіння Канаді. Вівтар може спалахнути, – прошепотів Вільдавре Анжеліці. Пропозиція була прийнята. Члени Товариства Святого Причастя повинні будуть сплатити витрати на олію та лампадки, а також винести свій внесок у прихід і на допомогу бідним. Ніхто, здавалося, не знав, що герцогиня демодрій бур пов'язана з отцем дорживалем. Він надав іншим готуватися до прийому тієї, що була прокляттям його душі. Анжеліка знову була охоплена тремтінням, коли почула питання города Тримона, чи справді вона померла. Вона зітхнула так глибоко, що це було чутно. Всі повернулися до неї, і фронтенак вигукнув Пані, ми вас втомили. Вибачте нам усі ці суперечки. Але ваша присутність була необхідною. Я ні про що не жалкую. Я змогла оцінити той тягар відповідальності, який лежить на ваших плечах. Ви розумієте, ця відповідальність невимірна. Але, правду кажучи, я вмираю від спраги. Зараз жалакеї принесли склянки. Більшість членів ради віддали перевагу пиву, яке у великій кількості вироблялося на броварні з збережжя Абрахама. Анжеліка попросила лише склянку води. Хтось сказав, тут можна задихнутися, і слухи відчинили вікна, що виходили на терасу. За вікном кружляв рідкісний сніг, але всюди в небі, вкритому хмарами, було видно сині просвіти, і раптом горизонт висвітлився. Анжеліка, яка пила маленькими ковтками крижану воду, відчувала, як сили повертаються до неї. Індіанці навчили її цінувати смак води. Сік землі, еліксир життя. «Вода в Квебеку особливо прекрасна», – сказав метр Базиль, дивлячись, з якою насолодою вона п'є. «Отож і пиво у нас чудове», – ставив Карлон. Він дуже пишався своєю пивоварнею, яку він збудував, щоб не пропадали залишки зерна. Його бочки з пивом експортувалися до Антильських островів. Інтендант Карлон повеселішав, знаючи, що тяжке випробування залишилося позаду, він витримав його чудово. Анголон, Анжеліка у Квебеку. Частина 3. Будинок Маркіза Вільдавре. Розділ 26. Засідання Ради тривало у більш спокійній обстановці. Принесли карти і Фронтинак намітив найближчі перспективи на майбутнє Канади та Акадії, об'єднаних під загальною назвою «Нова Франція». Це були великі землі, на яких ніби загубилася невелика кількість французів, об'єднаних під прапором з квіткою лілії. Шевальє де Ласаль просувався у бік Міссісіпі. Грав де Пейрак підтримав цю експедицію. Його флот біля берегів Акадії служив охороною у французькій бухті, захищаючи її від англійських мародерів. У володіннях де Пейрака знаходилися срібні копальні. Йому дісталися скарби із затонулих іспанських кораблів. Його статок був величезним. До того ж він гасконець, як і ви, додав П'єр Голен хитромудро. мудро Фронтенак не звернув на цю репліку жодної уваги. На закінчення він сказав, що якимось дивом королівства Франції та Англії нині перебувають у стані війни. Існує небезпека, що постійні чвари між французькою колонією та державами Нової Англії – призведуть до неминучої війни. «Подібними діями ми закликаємо наших принців взятися за зброю», – сказав він. Але члени Ради були набагато менш зацікавлені у цьому аспекті проблеми. Їх більше хвилювала небезпека встановлення дипломатичних відносин з авантюристом, який, можливо, вважався ворогом короля. Пан Обур де Лонгшон, який підтримував отця Доржеваля, взяв слово. Вам, однак, відомо, панове, що отець Доржеваль користується довірою короля. Під час свого останнього візиту до Франції він мав з ним розмову і ходять чутки, що він досягнув таємної згоди нашого монарха продовжувати війну з англійськими колоніями. Незважаючи на те, що Англія та Франція не воюють зараз, можливо, але це не заважає сотням кораблів із Нової Англії мародерствувати у французькій бухті, загрожуючи благополуччю Акадії як ви нещодавно самі помітили, Маркізе Вільдавре. Це є ще одним приводом для укладання відносин із паном Депейраком, який вирішив допомагати нам підтримувати порядок у цих краях. А якщо отець Доржеваль отримав наказ короля вести там війну, як я чув? Масіре, перебив його єпископ, чутки є надто хитким ґрунтом, щоб на них приймати наші рішення. Зайве вам нагадувати те, про що ви знаєте. Високоповажний отець Доржевал узяв у свої руки не лише Акадію, а й Канаду, тобто цілком усю Нову Францію. Його заклик до війни перейшов в межі тієї звичайної поради чи напутності, які мають право давати духовне обличчя своїм парафіянам. Я отримав повноваження єпископа саме для того, щоб зняти з панів єзуїтів ту тимчасову духовну ношу Яку вони самі на себе навантажили, і надати їм вільно займатися їхньою місіонерською діяльністю, нині все стало на свої місця. Вже з давніх давен вони не мають права ні засідати в раді, ні втручатися в політику уряду колонії, її присутності достатньо, що представляти тут церкву та її вимоги. Кажучи все це, я жодною мірою не намагаюся применшити гідність тих, кому я завдячую своїм вихованням та освітою і з ким я перебуваю в прекрасних стосунках. Така чітка й ясна позиція, зайнята єпископом, змусила на якийсь час зал затихнути. Нікому не хотілося мати його своїм ворогом, оскільки він був здатний на найпідступніші інтриги, коли забезпечувалася його абсолютна влада у справах церкви. До того ж відсутність отця-доржеваля робила його господарем становища. Піксарет вважав підходящим той момент, щоб розпочати свою довгу, урочисту промову, заради якої він, щоб виявити повагу до губернатора, одягнув усі ці європейські ганчір'я, ошатні й красиві, але, на його думку, зовсім незручні. Але заради своїх друзів він міг і постраждати. Він збирався повідомити їм слова розуму та мудрості. Після всього, що він тут почув, вони явно їх потребували. Саме це він і оголосив присутнім після того, як встав і привітав усіх присутніх у залі в пишних і хитромудрих виразах, настільки властивих стилю індіанців. Красномовство аборигенів дуже розчулювало французів своєю природністю, патетикою та численними образними висловлюваннями. Відсутність інтонації робила їх мову монотонною і в той же час подібною до щебетання птахів у глибині лісів. Говорячи французькою, вони вживали безліч індіанських виразів, знайомих білим людям. Ось у короткому викладі те, що він сказав. «Сонце не перестає обертатись у небі. Настав час, коли мудрі люди, які взяли на себе відповідальність за свій народ, повинні припинити довгі розмови і зайнятися возз'єднанням своїх сил». Інакше вони ув'язнуть у своїх власних міркуваннях, як у намулі на дні ставка, і не зможуть ніколи знайти розумне рішення. Ви, білі люди, робите помилку, не курячи тютюн під час ваших зборів. Ви позбавляєте себе божественної допомоги, яку надає тютюновий дим, прояснюючи ваші думки та відновлюючи ваші сили, витрачені у спекотних суперечках. Ви нехтуєте відпочинком, який отримуєте, розкурюючи трубку та передаючи її одне одному по колу. Те мовчання, яке супроводжує ці дві затяжки, можна використовувати для внутрішніх роздумів. Для підготовки до відповідей на несподівані питання, які неодмінно мають виникнути. Ви не розумієте, який стан спокою та миролюбності охоплює вас, коли ви простягаєте трубку своєму ворогові, супротивнику або навіть своєму другові. Цей простий жест приносить вам полегшення і сприяє союзництву. Ви не користуєтеся жодною підтримкою під час ваших порад, якщо не брати до уваги горілку і вино, що призводять до божевілля. Як же після цього не дивуватися з того, що ви схоплюєтеся і починаєте говорити, хоча вам не давали слова, що ви перебиваєте одне одного, що ви викладаєте свої думки так, ніби вони єдиновірні. Я чув сьогодні багато дурного і смішного, що змусило мене подумати про балаканину на міській площі. Але я надто довго жив серед моїх друзів-французів і знаю, що таким дивним способом вони наближаються до того головного питання, заради якого зібралися. Це нагадує тактику одного нечисленного племені індіанців, які невідомо чому, збираючись оточити вороже село, починають заткувати і навіть повертаються спиною. Отже, знаючи вас, я розумію, що ви не забули село, яке посідає чільне місце у ваших думках. Тобто, що ми зібралися тут, щоб укласти мирний договір з Тикон Рогою, людиною, яка підірвала гору, людиною, чия тінь лягла від океану до східного узбережжя. Він став між нами та англійцями, між нами та ірокезами. У нас попереду або мир та процвітання, або нові війни. Я не боюсь війни». Бо нас знищить ірокезів, які вбили багатьох моїх одноплемінників, або цих проклятих англійців, які розіп'яли Господа нашого Ісуса Христа і замучили стількох моїх братів-французів. Але я знаю, яке руйнування несе війна, скільки хоробрих воїнів загине, яка загроза нависне над нашими племенами через люту мстивість ірокезів. Іще одне страшне лихо несе нам війна – голод і холод. Бо поки точаться битви, ми не можемо засіяти наші поля і зібрати врожай. Достатньо, щоб перезимувати, а також запастися дровами. Тому ті нещастя, якими ми розплачуємося за літні кампанії, також спонукають мене сприяти тому, щоб ви уклали союз із Дікондерогою. Я недовго говоритиму, Я хотів би попередити вас лише про одне. Він і його дружина мають безцінні вам пуми які гарантують мир з ірокезами на довгі роки. Де б вони не знаходилися, вони чи їхні люди, навіть найлютіша із цих ірокезьких собак, зустрівши їх, заспіває пісню миру. Ця угода вже принесла свої плоди. Хіба хоч один француз, який працює на полях цього літа, скаржився на напади ірокезів. Цього літа ви могли спокійно працювати. На вулицях Квебеку я чув розмови про те, що цього року було таке милосердне літо, яке й не знали у Новій Франції, коли врожаї не було спалено, жодного бранця не викрали і в рабство. І я хочу, щоб ви це зрозуміли. У таке цей кровожерливий койот не вирушив воювати, як він це робить щороку, прагнучи зібрати врожай скальпів французів, гуронів чи наших абенаків, дітей зорі, тільки тому, що Тиконде встав між ними і вами. Я закінчив. Він усівся, дуже задоволений тим шанобливим мовчанням, яке викликала його промова. Зібрав свої дерев'яні дощечки, порився в кишенях англійського сюртука і витягнув звідти маленьку копчену змію, яку почав різати на шматочки на краю столу. Потім він залишив своє незручне місце, жорсткий трон із прямою спинкою, званий стільцем, на якому він так довго промучився не маючи навіть можливості зігнути ноги, щоб відпочити. Він підійшов до каміна і сів біля нього на кам'яній підлозі, схрестивши ноги. Після чого почав їсти шматочки змії, спостерігаючи краєм ока за тим, який ефект справила його промова. Його хитрий погляд намагався оглянути того, хто почне говорити першим. Але з досвіду він уже здогадувався, що вони почнуть усі разом. Однак його заява справила сильне враження на присутніх. Наведені ним факти разом із тим, що вже було сказано на користь мирного договору, явно переважали шальки Терезів на користь союзу з Жофреєм. «Твої слова подібні до золота, Сагаморе», – почав губернатор, повернувшись до Піксарета. «Ти мав рацію, нагадавши нам, навіщо ми сюди зібралися? Невже нам треба було запрошувати індіанця?» – звернувся він до своїх радників щоб нарешті підійти до обговорення головного питання. Радники мовчали, і губернатор вважав момент сприятливим у тому, щоб розпочати наступ. «Я написав королю», – оголосив він, – «і відправив кореспонденцію з кораблем, що відплив у Францію в липні. Я постарався якомога ясніше описати ті події, які відбуваються у нас, і ті рішення, які я маю наміру хвалити». Я згадав про пана Депейрака, щоб не залишалося ніяких неясностей і щоб його величність міг правильно все зрозуміти. Чи не передчасно була згадка імені пана де Пейрака, заперечив обур де Лангшоф. Пан Мегрі де Сен-Шамон кашлянув і, не дивлячись на Пейрака, звернувся до нього. «Ми чули, сіре, що ви були організатором повстання. В Аквітанні її приблизно 15 років тому, і це завдало королю чимало клопоту. Яка провінція не знала повстанню ті часи?» – заперечив граф. Він підвівся, серйозно й уважно вдивляючись в обличчя присутніх. «Чи не є ми всі тут тією чи іншою мірою жертвами немилості короля?» – спитав він. «Немилості, яку мало хто справді заслужив. Але доводиться терпіти, бо ті смутні часи, так чи інакше, усім завдали шкоди, яку нам не відшкодували. Король оточений меншістю тяжко страждав, побачивши, як проти нього піднімаються знатні сеньори і до того ж більшість із них – його родичі, такі як його власний дядько Гастон Орлеанський, брат його батька Людовика XIII. Тому нас не повинно дивувати те, що він затаїв глибоку недовіру до могутньої знаті з провінції і до усіх, хто, на його думку, порожував трону і єдності Франції. Я, як і багато хто, відчув на собі тяжкість цієї недовіри, хоча вона була абсолютно безпідставною. «Панове, хотів би вам нагадати, що за часів фронди я був ще надто молодий, щоб брати участь у змовах. Лише пізніше хвилювання в Аквітанії дійсно були пов'язані з моїм ім'ям. Я був усунений від управління цією провінцією, і вона, бажаючи бути мені вірною, піднялася на заколот. Але залишмо осторонь історію і не перебільшуватимемо її значення. Часи змінилися, кардинал Мазаріні – який був наставником короля в його молоді роки і допоміг йому вийти переможцем у боротьбі з фрондою, був останнім першим міністром. Нині король править один, ніхто не заперечує його влади. І ми бачимо, що у Версалі він оточив себе тими, хто колись піднімав на нього зброю. Сьогодні ж вони обсипані милістю та нагородами, оскільки король забуває те, що він хоче забути, і навіть більше, що можна було б очікувати. Анжеліка була захоплена тим, як спритно Жофрей представив свій захист у такому світлі, що його звинувачі відчули себе у скрутному становищі. Він підкреслював очевидний факт – великодушність короля. Всім було відомо, що король настільки ж безмежно щедрий, як і злопам'ятний. Якщо він хотів помилувати, то забував усе і обсипав своїми щедротами тих, кого нещодавно принижував. Дивлячись на цього дворянина в костюмі з червоного оксамиту з алмазною зіркою, що сяяла на його грудях, який говорив із ними владно і водночас стримано, всі присутні розуміли, що Жофрей де Пейрак залишався останнім із тих знатних сеньорів, велич яких король хотів колись знищити. Що ж, вигнаний. Він поніс суворе покарання колись. Він був тепер більш могутній і вільний, ніж інші. Ті, які там у Версалі, прикуті золотими ланцюгами, далеко від своїх родових маєтків, існували лише за рахунок своїх титулів і служби при блискучому дворі, щоб Людовік XIV зібрав їх. Пан Мегріде Сен-Шамон подав голос. Ваше послання королю, пане губернаторе, відкриває зовсім нові перспективи. На жаль, ми дізнаємося про думку короля лише після повернення корабля. Думка короля найпозитивніша. Ці слова були виголошені королівським посланцем Ніколя де Барданем, який не промовив до цього жодного слова. Збори завмерли. Пан де Фронтинак, здавалося, був здивований найбільше. Здивований, він крутив свої вуса. Але він перший зрозумів, що означала ця заява. Ви хочете сказати, що ваша місія в Канаді має на меті розглянути можливості того союзу з паном де Пейраком про який ми щойно говорили. У тому числі й це, сухо відповів посланець короля. Але Фронтенак наполягав. Його величність просив вас інформувати його про зміну ситуації в Акадії у зв'язку з присутністю там пана Депейрака. Навіть це, повторив Дебардан, який хотів залишити деяку неясність щодо цілей свого візиту. Правду кажучи, продовжував він після короткої паузи, його величність найбільше цікавить, хто такий пан Депирак. Коротше, мені доручено зібрати точні відомості про нього, про його дії та його наміри. Ну що ж, радісно вигукнув Фронтенак. Ну що ж, мабуть, король уже ознайомився з моїм листом. Ваш від'їзд до Нової Франції зумовлений тим, що я виклав йому у своєму посланні. Члени ради гарячково підраховували про себе, скільки часу минуло, з моменту відправлення листа та прибуття королівського посланця. Якби там не було, король у курсі справи та поспішність, з якою він відповів на мої листи, доводить, наскільки він у ньому зацікавлений. Пане посланнику, що вам сказав король? Державна таємниця. Але я можу вам сказати, що його величність із симпатією поставився до вашого проєкту. Уже Стадосака я написав йому листа, де виклав мою думку. «Позитивно, я сподіваюся», – жваво зауважив Фронтинак. Він тріумфував. «Ось, бачите, панове, більше немає сумнівів. Його величність схвалює ту дружню політику, яку я продовжую щодо пана Пейрака. «Схвалить, можливо», – поправив перший радник Мегрі де Сен-Шамон. Але його песимізм ніхто не підтримав. Посланець короля дав зрозуміти, що монарх ставиться прихильно до політики мирної експансії. Чому б цьому Ніколя де Барданю не сказати про це раніше, думали члени ради, їм би не довелося гаяти так багато часу. Пан де Шаблі Монтобан, чи витончений нюх відразу ж відчував найменше любовне або чуттєве підґрунтя, подумав, що краса пані де Пейрак така, що побачивши її одного разу, навряд чи велелюбний Людовик Чотирнадцятий міг залишитися байдужим». Отже вони виграли, де Бардань майже мимоволі допоміг їм у цьому. У цьому, що він сказав, прозвучала воля короля, а для цих людей це було єдине, що мало значення воля короля. Анжеліка подивилася на велику картину, що висіла над каміном і зображала монарха. Для неї він став чимось на зразок міфу, якимось невиразним спогадом. Поступово вона забула про його людську сутність, і тут, у замку святого Людовіка, він знову повернувся до неї. Вона згадала його темні очі, які за його бажанням могли здаватися тьмяними, але блиск яких був такий красномовний, коли король згоряв від бажання. Колись він хотів зробити її королевою Версаля. Пані Демирковіль, вирішивши, що головні дебати залишилися позаду, визнала момент дуже сприятливим для того, щоб поговорити про свої проєкти розвитку ткацького ремесла. В країні сіяли льон та вирощували овець. Жінки, які не мають взимку жодних занять, могли б ткати простирадла та одяг для сім'ї. Вона мала прохання до ради щодо двох полонених англійців, що в селі біля Гуронів. Їй сказали, що ці два бранці з Бостона знали секрет забарвлення тканини. Вона хотіла, щоб інтендант Карлон наказав, що дозволяє цим людям прибути в Квебек, щоб навчити своєму мистецтву місцевих мешканок. «Пан Гобер Мелуас, сказала вона, – часто користується їхніми послугами. Але Гобер Мелуас, схрестивши свої пальці, обтягнуті цього разу рукавичками кольору зеленого мигдалю, помітив, що ці люди дуже дурні й небалакучі, як і всі представники нижчих верст англосаксонської раси, ніколи не видадуть свій секрет, і що вона нічого не досягне. Вони не знають жодного слова французькою мовою». Але я знаю англійську. Будьте певні, що їхні хазяї, індіанці, добровільно не розлучаться з ними навіть на тиждень. Пан інтендант Карлон надійшла їм наказ. Гобердала Мелуас поблажливо посміхнувся. Він запевнив, що йому одному відомий спосіб умовити індіанців і змусити іноді їх англійських рабів виготовляти фарбу, склад якої вони нікому не відкриють. Ви просто хочете залишити їх для себе. Обурено вигукнула пані Демир Побачивши, який оборот починає приймати ця розмова, Фронтенак вирішив оголосити засідання закритим. Сьогодні вони добре попрацювали. Він підвівся, та інші наслідували його прикладу. «О, моя нога!» – вигукнув пан де Кастель Моржа. Ніхто вже не звертав уваги на ці вигуки, які час від часу біль змушував робити нещасного військового губернатора. Він вибачився перед жінками». «Це ваші старі рани завдають вам таких страждань?» – спитала Анжеліка. «Ні, якби так. Це було б більш почесно. Це хвороба, яку я нажив під час зимової кампанії проти ірокезів». Анжеліка вже збиралася порадити йому мазь, рецепт якої вона знала. Плоди горобини, гарметична смола та козяча олія поєднуються з настоєм трави лихоліття. Застосовуючи в правильних дозах, ці ліки були чудодійними. Але Анжеліка промовчала. Не без жалю залишила вона бідолашного кастель-моржа з його стражданнями. Вона дала собі слово з обережності не виявляти знахарські здібності. Від знахарки до чаклунки один крок. Вирішивши зображати у Квебеку знатну пані, модну і вишукану городянку, вона старанно прагнула стерти той наївний і небезпечний образ, який мимоволі склався в уяві людей, і прояв якого міг їй дорого обійтися. Пробило о півдні. Пан Делаваль прочитав молитву, і на цьому велика рада урочисто зачинилася. Її учасники невеликими групами попрямували до вестибюлю. Анжеліка підійшла до Ніколя де Барданя. «Я хочу подякувати вам за ваш сьогоднішній виступ», – сказала вона йому. Він відповів їй довгим поглядом. Вираз його обличчя зворушив Анжеліку. Вона зрозуміла, що вже однією цією фразою вона віддячила його стократ. Скільки у вас життя, сказав Дебардань, я дивлюся на вас, і мені здається, що це саме та якість, яка так сподобалася мені ще в Ларошелі. Ваш азарт, той запал, який супроводжує все, що б ви не робили, ваше вміння знайти правильне рішення. У Ларошелі я був вражений тим, з якою пристрастю та відвагою ви захищали гугенотів, не думаючи, які це матиме для вас наслідки». У тій часи мені дуже хотілося знати, якого кольору ваше волосся, яке ви так ретельно ховали під чепцем служниці. Тепер я знаю, – сказав він, зупиняючись на порозі і дивлячись на неї. Ви схожі на чудову фею. Несміливим рухом він злегка доторкнувся до її світлого золотистого волосся. На якийсь момент йому здалося, що вони самі на всьому білому світі, але до них наближався граф Деломенні і Дебардань, поцілувавши руку Анжеліці, відійшов у бік. Жофрей де Пайрак затримався, розмовляючи з губернатором і з Муріньйоном, заступником інтенданта. Вільдаврен, покидаючи замок, розповідав трьом першим радникам про те, як він збирається оновити та прикрасити свій новий корабель. «Я сподівався, ви дасте йому не таку язичницьку назву, як вашому першому кораблю, – зітхнув пан Десен Шамон. Я назву його Афродіта». І я збираюся попросити столяра Лебасера зробити скульптуру для носової частини корабля – афродіту, що виходить із морської піни. Це хоч трохи відверне його від дароохоронниці. На подвір'ї солдати гвардійського корпусу, поставивши в куток свої рушниці, зібралися навколо багаття, над яким висів казан. Його вміст розповсюджував апетитний запах. У цей час з усіх будинків смачно пахло обідом, який готувався. До запаху печені з дичини, рагу або свіжого хліба домішувався запах дров. І хоча всі двері й вікна були наглухо зачинені, звук олов'яних ложок проникав на вулицю. Члени Великої Ради квапливо розходилися по будинках, оскільки після довгих дискусій у них прокинувся чудовий апетит. Пані Демиркувіль по дорозі продовжувала сперечатися з паном Робером де Мелуазом вирішивши будь-що придбати цих двох полонених англійців. Анжеліка, що йшла позаду неї, почула, як Жофрей говорив панові Базилю, «Я вам дуже вдячний, мені відомо, що нічого не відбувається без вашої участі». Купець обігнав їх, вітально піднявши свою хутряну шапку, і пішов, тримаючи руки в кишенях сюртука з важкого коричневого драпу, оздобленого по комірі манжетах та краях кишень хутром норки. Зутий в індіанські чоботи, він ішов, вступаючи водночас, важко і швидко, ходою характерною для жителів цього краю. Виходячи за ворота, його приказчик обернувся і змовнецьке підморгнув. Жофрей взяв Анжеліку під руку. Іспанці, які чекали їх у дворі, пішли поперед них. Монсеньор Делаваль, чия велична постать у ліловому вбранні височила серед чорних сутам, які оточили його, поглядав у бік семінарії де на нього чекав смачний обід. Під час сьогоднішнього засідання Анжеліка була вражена однією обставиною, що здалася їй дуже примітною. А саме кожен із цих панів претендував на абсолютну владу в Квебеку. Губернатор, інтендант, єпископ, базиль, таємний радник, і зоїти, що трималися в тіні, королівський прокурор, приказчик. «Хто ж править тут?» – спитала вона Жофрея. «Вони правлять усі», – відповів він. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина третя. Будинок Маркіза Вільдавре. Розділ 27. Анжеліці треба було вибрати за порадою єпископа святого покровителя. Вона вирушила до корабля Франції і розповіла Польці про свій візит до монсеньора де Лаваля. Вибери Всевишнього, порадила та. Пам'ятаєш, як наші у Парижі молилися статуї Всевишнього, що стояла на розі вулиці П'єробеф у передмісті Сен-Дені? Хо-хо! Прокляття та богохульства! Але відразу після цього спалаху грубуватих веселощів вона перехрестилася і знову стала серйозною. Над такими речами не сміються. Ні, з цим покінчено. Хай простить мене Господь. Минуле забуте. Тепер я часто ходжу на сповідь, адже я не хочу горіти в пеклі. Іноді Анжеліка з подивом дивилася на свою колишню подругу. Їй здавалося, що це не та полька, з якою вони пережили так багато жахливого. Анжеліка поцікавилася, коли вона зможе познайомитися з паном Гонфарелем, чиє ім'я вона часто чула. В цей час якийсь несподіваний шум у порту привернув їхню увагу і вони вийшли на поріг. На вулиці помалу збирався натовп. Люди дивилися у бік річки, де дві величезні баржі тягли за собою корабель, який був без чогу, і нахилився у бік так, що здавалося, ось-ось -ос його поглинуть води річки. Але ж це Сан-Жан-Баптист, вигукнула Жанін Гонфарель. Його збираються потопити, сказав хтось із натовпу. Жахлива думка, як блискавка, пронизала Анжеліку. «Ведмідь, містер Вілабі, що був на борту!» В надрах корабля вчений ведмідь Елая Кемптона влаштував собі барліг для зимової сплячки. І ось тепер цю негідну посудину відправляли у відкрите море, щоб там потопити. Так само, як і полька, але зовсім з іншої причини вона заумерла в мовчанні. Потім господиня корабля Франції почала закликати людей, що зібралися, перешкодити тому, що відбувається. З її обурених слів, що супроводжувалися потоком лайок, ставало зрозуміло, що вона та її чоловік були частково власниками Сан-Жан-Баптіста, що для них це був цілий статок, і тепер вони будуть розорені. Жанін Гонфарель зірвала з себе чепець і, розмахуючи ним, побігла набережною, подаючи сигнали кораблю. Серед зацікавлених, які зібралися на площі, одні посміхалися, інші не дуже співчутливо похитували головами. Це чума, а не корабель, говорили вони. Але він належав мені, заперечувала Жанінгон Фарель. Його вирішили потопити. Хто це вирішив? Який ще недоумок зіграв зі мною такий поганий жарт. Це прокурор, я певна, або майор. Ні, це лебашуа, дуже на нього схоже. Якби Єзуїд був тут, Маркізо, зроби щось прошу тебе, сказала вона напівголосно, підходячи до подруги. Я не можу піти до губернатора. Але, може, твій мічений втрутиться? Вони у нього в руках. Це не можна так лишити. Так, ти маєш рацію. Це не можна так залишати, повторила Анжеліка у розпачі. Вона озирнулася, шукаючи когось, хто міг би їй допомогти. На щастя, вона помітила, як до берега причали великий човен із Голзборо із людьми під командуванням старшого матроса Ванно. Анжеліка поспішила їм на зустріч. Ванну повідомив їй, що грав Депейрак мав перебувати в місті. «Я спробую його знайти», – сказала вона матросу. «Але поки що зробіть усе, що у ваших силах, щоб не допустити затоплення Санжан-Баптіста. Виграйте час. Хто б не наказав потопити корабель, будь-що, хоч сам губернатор. Я беру відповідальність на себе. Я впевнена, що це непорозуміння». І вона побігла до замку Монтін'ї. Тепер відстань до нього здавалася їй далекою. До того ж, Анжеліка зовсім не була впевнена, що знайде там свого чоловіка. Піднімаючись по вулиці з гори, вона дивилася на всі боки, намагаючись побачити піксарета, швидкі ноги якого їй так знадобилися б зараз. Карета, що не без зусиль підіймалася позаду неї по вулиці, порівнялася з Анжелікою. Це був дуже ошатний екіпаж. На дверцятах карети красувався вензель, а на вікнах були атласні фіранки із золотою бахромою. Коли, як і паш обігнав її, чарівне личко-баранджер-еметар-д'є де ла показалося через бахрому фіранок. «Пані, що трапилося? Чому ви так стривожені?» «Я розшукую свого чоловіка», – відповіла Анжеліка, дорікнувши собі за те, що виглядає струбованою, бо це робило її смішною. Їй увесь час здавалося – що в очах пані Делавод'єр вона бачить якийсь глузливий блиск. «Пана Депейрака? Я думаю, що знаю, де його можна знайти», – сказала вона зі значним виглядом. Лакей, що зіскочив на землю, вже відчиняв перед Анжелікою дверця та карети. Анжеліка вмостилася, і екіпаж, скрипучи всіма ресорами, продовжив свій шлях. Копи та коней ковзали по бруківці. Пані Делаводір краєм ока розглядала Анжеліку – не приховуючи того задоволення, яке вона відчувала, перебуваючи поруч. Беранджер Еме була справді чарівною жінкою, скоріше симпатичною, ніж гарною. Її манера триматися із деяким викликом дозволяла припускати, що вона була небоязкого десятка і що життя не лякало її своїми труднощами. Вона доклала відомих старань, домагаючись, щоб її називали її повним ім'ям – Беранджер Еме. Вона мала сріблястий сміх, яким вона сміялася часто не впопад. Це була її манера обезброювати співрозмовника. З нею не наважувалися говорити про серйозні речі з остраху, що несподіваний сміх перетворить усе сказане на безглуздість. Але в той же час це створювало навколо неї атмосферу легкості та невимушеності. Натомість вона була майстринею ставити питання. Вони ще не встигли проїхати півдороги, так Анжеліка розповіла їй, навіщо вона так терміново розшукує свого чоловіка. «Але чому вас так непокоїть доля цього корабля?» – здивувалася Беранжер. «Він належить Жанін Гонфарель», – відповіла Анжеліка. Ця відповідь іще більше здивувала пані де «Але яка вам справа до цієї вульгарної жінки?» Вона так наївно піднімала свої тонкі брови і округляла темні простодушні очі, що хотілося дати їй докладні пояснення. Анжеліті насилу вдалося стриматися і не розкрити їй свою таємницю, а також той страх, який вселяла їй доля містера Вілабі. Вона зуміла обмежитися тим, що повторила про необхідність повідомити пана Депейрака. «Не турбуйтесь, його буде повідомлено», – заявила Баранджер поблажливим тоном. «Але слід визнати, що наш граф не з тих, кого можна легко застати вдома. Щоб зустрітися з ним, мені доводиться крутитися як флюгер». Мені кажуть, він там. Я біжу туди, а його й сліду немає. Анжеліка зазначила про себе, що менш ніж за три дні Жофрей став уже для цих жінок нашим дорогим графом. І що за наївністю? Чи навмисно пані прокурорка не приховувала, що вона бігає за ним? Ваш чоловік такий люб'язний. Подивіться, ось годинник, який він мені подарував. Кінчиками пальців вона вказала на дорогоцінну дрібничку що висіла у неї на шиї на чорній оксамитці і лежала якраз між піднятими дуже високим корсажем округлостями її грудей. Тонкий прозорий шарф, накинутий зверху, не приховував її чарівної повноти. Говорячи, молода жінка не переставала уважно розглядати перехожих, які зустрічалися їм. Раптом вона вигукнула «О, ось хто, напевно, зможе нам допомогти!» Вона покликала і перед віконцем карети постало обличчя раба-індіанця пані де Меркувіль. Шрам, залишений квіткою лілії, який йшов від кута рота, надавав його обличчю постійно усміхненого виразу. «Цей хлопчик знає все про всіх», – сказала пані де «Але він дуже норовливий. Потрібно знати, як до нього підійти». Відбувся обмін питаннями та відповідями, з яких Анжеліка нічого не зрозуміла. Потім хлопчик стрибнув на козли поруч із кучером. Пані Делавод'єр з рішучим виглядом наказала рушати і підбадьорливо кивнула Анжеліці. Дорогою вона розповідала Анжеліці про плем'я панісів, єдиному серед індіанців Нової Франції, яких брали в рабство. Вони жили в дуже далеких, важкодоступних районах. І індіанці, захопивши їх у полон, потім продавали білим людям. Анжеліка, неуважно слухаючи її, Думала про містера Вілабі, на силу стримуючи нетерпіння. Через фабричну вулицю карета виїхала на Соборну площу. Індіанець зіскочив на землю, втік і невдовзі з'явився, підстрибуючи у військовому танці. Таким чином він давав зрозуміти, що вони знайшли те, що шукали. Пані Делавотьєр тріумфувала. «Все так, як я й думала, пан де Пайрак у єзуїтів». «Єзуїти!» Але баранжер Еме вже виходила із карети. Щоб підійти до будинків, де розміщувалися отці єзуїти, що знаходилися навпроти собору, але з іншого боку площі, необхідно було перейти струмок. Таким чином, потрапляючи у володіння єзуїтів, начебто переходили кордон іноземної держави. Великі красиві дерева охороняли вхід на територію, де знаходилися кам'яні будівлі, що належали суспільству єзуїтів. Церква, коледж, монастир, будинок для гостей, ферми, корівники та стайні. Щойно було закінчено будівництво нової церкви, яка примикала до коледжу. Єпископ давно хотів збільшити собор, красивий і просторий. Але який мав лише одну вежу, тоді як нова церква єзуїтів з двома чудовими за своєю архітектурою вежами гордо височила над деревами, які оточували струмок і ніби кидала виклик, дивлячись на собор гострими вікнами. Мадам Делавод'єр швидко вела за собою Анжеліку і вважала за краще увійти не через головні ворота, а через маленькі бічні двері, що вели у внутрішній двір. Ми шукаємо пана Депайрака. Кинула вона на ходу одному з братів, який вийшов із корівника з двома відрами молока. З-під його довго чорного чернечого одягу виднілися дерев'яні черевики. Це ми дратувало Анжеліку. Пані Дела здавалося добре знайома з цими місцями. Вона не відчувала жодної боязкості. На відміну від неї, Анжеліка з деякою невпевненістю переступила поріг вестибюля, вимощеного плитками, в якому було лише одне велике розп'яття біля стіни та кропильниця біля входу. Беранжер занурила в неї кінчики пальців і з тим розкаяним і водночас грайливим поглядом який був верхом жіночої грації та лицемірства. Вона мала безперечну чарівність, в якій поєднувалися побожність і пустотливість. Такими зображували деяких янголів, які оточували трон Всевишнього. Дивлячись на неї, Анжеліка згадала, що пані Делавод'єр теж була гасконського походження. Родом з Окситанії, тієї частини Аквитанії, сонячної та бунтівної де люди часто мають своє уявлення про релігію і ставляться зовсім інакше до обрядів і вірувань. Колись, коли Анжеліка вперше приїхала до Тулузи зі свого рідного Пуату, вона була приголомшена палкою-вдачею цих людей, чиї характерні риси так яскраво втілилися в благородній натурі Жофрея де Пирака. Витонченість, розум, незалежність, пристрасть і водночас запальність поєднувалася в них з ніжністю та тонкою іронією. У той час їй здалося, що прекрасні пані Лангедока з чорними очима, сухвалим сміхом і вогненними пристрастями глузують з неї, білявої та стриманої. І коштувало чимало труднощів завоювати своє місце серед них. І ось, чи не смішно, ця навіжена беранжер пробудила в ній ті давні та напівзабуті відчуття. Учень, одягнений у чорне, провів обох пань у простору приймальню. Знаючи про мету їхнього візиту, він пішов, щоб дізнатися, чи справді пан де Пейрак перебував тут. Кімнату зігрівала піч, привезена з Англії. На стінах висіло безліч картин і серед інших – портрет Ігнатія Лойоли, іспанського офіцера, який майже сторіччя тому заснував своє знамените військо христових солдатів. У ніші, де мерехтіла лампада, була його посмертна маска. Беранджер ходила кімнатою і з цікавістю розглядала картини, написані з релігійним натхненням та великим талантом. На одній з них була зображена смерть Георгія Ваза, проповідника з Африки. В той момент, коли зібравши останні сили, він благословляє темношкірих із Конго, які зібралися біля його смертного ложа. Інша зображала отця Франсуак Сав'є, що стояв серед китайців у Сан-Шев і хрестив дитину. Цей священник був одним із перших шести єзуїтів, сподвижників Лойоли і так само, як і він, канонізований папою Грегуаром XV. Його свято нещодавно відзначалося, тому перед картиною стояли срібні вази з великими букетами паперових квітів. У кімнаті панувала особлива тиша. Атмосфера тут була зовсім інша, ніж у семінарії, більш поглиблена, дивовижний спокій, незважаючи на присутність дітей у класних кімнатах. Зачинивши двері, ви відчували себе ніби у фортеці. Тут мандрівні місіонери знаходили відпочинок, повернувшись після небезпечних та стомлюючих експедицій. Після нескінченної подорожі у човнах каное, диму та комах в індіанських хатинах, вони знаходили спокій у своїх побілених вапном келіях. А спілкуванням зі своїми братами по вірі. Тут вони писали свої знамениті повідомлення, такі очікувані у Франції. Тут бували неординарні особистості, здатні до левітації, передачі думок, які мають дар передбачення. Анжеліці спало на думку, що отець-доржеваль цілком міг би сховатися у цих стінах, вичікуючи, коли настане його година. Саме в цей момент вона почула тихі кроки за спиною і, обернувшись, побачила, що до дверей, прихованих килимом, увійшов Єзуїт. Незважаючи на напівтемряву, вона одразу впізнала його світлу бороду і надто білу шкіру. Оскільки він стояв нерухомо і мовчки, Анжеліка звернулася до нього із привітанням. «Я вважаю, що ми вже зустрічалися в Акадії. Ви отець Філіп де Герант, чи не так? Коадзютер отця Доржеваля?» Він ствердно кивнув у відповідь. Погляд його надто світлих очей став жорстким. Нарешті його губи заворушилися, і він ніби видихнув. Через вас він має померти. Він відступив назад і, мов, привід розтанував у півтемряві. Повернувся семінарист, сказавши їм, що справді пан Депейрак перебуває тут. Вони пройшли довгим коридором, і їхні провожати і постукав у останні двері з масивного дерева. Вони опинилися у просторій кімнаті, яка, судячи з великої кількості книг, була бібліотекою. Скрізь стояли сотні книг різної величини, деякі з них були висотою в п'ятирічну дитину. У той момент, коли вони увійшли, один із цих гігантських томів у шкіряній палітурці був щойно покладений на дерев'яну підставку, і над ним схилилися граф Депейрак та кілька отців-єзуїтів. Вони глянули на тих, хто увійшов, і Анжеліка впізнала в одному з них отця Мобежа. Кімната вражала безліч наукових приладів і інструментів великої цінності, що знаходилися в ній. Мідні астролябії та астрономічні циферблати, небесні та земні глобуси, тригонометрії. На маленькому столику серед луп та компасів стояв розкритий астрономічний НССР, що є восьмикутною скринькою з дерева, інкрустованого позолоченим сріблом. На його відкинутій кришці було зображено мініатюрну географічну карту – Виконано яскравими фарбами поемалі, безліч різних предметів, маленький сонячний годинник і місячний циферблат, таблиця широти та довготи тощо знаходилися навколо несеру. Анжеліка згадала його серед подарунків, які грав депийрак привіз до Квебеку. Тільки у Квебеку можна було допустити вторгнення двох жінок у цей храм науки, проте далеко від метрополії – Дистанція між окремими класами і верствами суспільства дотримувалася суворо. "Вибачте мені, шановні отці", весело заговорила пані Делаводжер. "Але я змушена перервати ваші вчені бесіди, бо моя подруга, пані Депейрак, розшукувала свого чоловіка по всьому місту". Висловивши своє співчуття з приводу завданого занепокоєння, Анжеліка швидко виклала суть того, що сталося, пояснивши що потрібне втручання графа Депейрака, щоб врятувати корабель від затоплення. Жофрей був трохи здивований. Цю діряву калошу? – спитав він. Але яке це має значення? Адже він мені не належить. Але ж там ведмідь, – вигукнула Анжеліка. О, Жофрею треба врятувати містера Вілабі. І ведмідь був врятований. сен баптіст пригнали до берега, і він знайшов свій притулок у покинутій гавані. Нещасний Кемптон, що ховався в замку Монтіньї, злякався, вирішивши, що його опоританина з Коннектикуту заманили у пастку. В цьому папистському місті, коли люди з Голдбору повели його відвідати його невдалого друга. Ведмідь спав непробудним сном, і його ані трохи не потурбувала прогулянка річкою. Кемптон залишив для нього коріння і бульби, щоб він міг підкрепитися, коли прокинеться. Цього вечора у двері будинку маркіза Вільдавре постукав широкоплечий, міцно збитий чоловік. В одній руці він тримав свою шапку, а в другій – плетений кошик із трьома голівками сиру. Вечеря добігала кінця, і пан Кіт, як завжди, влаштувався серед таць із залишками страв. Анжеліка вмостилася на тій знаменитій канапі, всі секрети якої їй ще не були відомі. Поруч із нею знаходився грав Депейрак. Цей вечір нагадував Анжеліці те, як вони збиралися минулої зими у форті Вапасу. Жофрей був поруч, їх оточували друзі, які зимували разом із ними – граф Даломені та пан Даребу. Дзвінки голоси дітей вривалися часом у шум їхньої розмови. Піксаред курив свою люльку, сівши на підлозі, на біля каміна шкурі. Людина, що стояла на порозі, представилася як Боніфас Гонфарель. Більшість присутніх його давно знали, але Анжеліка з цікавістю розглядала людину, яка зв'язала свою долю з полькою, і допомогла їй вибратися з бідності. Якщо колись він і сидів у в'язницях Руана, і якийсь час виконував ганебні обов'язки Ката, то тепер завдяки повітрю Канади та своєму суспільному благополуччю він набув вигляду найчеснішої людини у світі. Він був одягнений як заможний городянин але його грубі черевики та ковпак, який він тримав у руці, видавали його просту душу, незіпсовану нажитими грошима. «Месіре», – сказав він, звертаючись до Депейрака шанобливо, але з гідністю, «я прийшов подякувати вам за те, що ви врятували моє майно. Без вас я зазнав би відчутних збитків. Я й так же втратив частину тих товарів, що були на тому нещасному кораблі. Однак ті, хто хоче мене розорити», Вирішили довести цю справу до кінця і потопити його, навіть мене не попередивши. Ви завадили їм зіграти зі мною цей злий жарт. Смію вас запевнити, я ніколи цього не забуду. Месіре, відтепер я ваш відданий слуга, як і всі мої друзі та рідні. Я буду щасливий, якщо з'явиться можливість довести вам мою відданість». Пейрак подякував йому, він був радий, що обставини дозволили йому надати послугу, одному з найшанованіших громадян міста. Ну що ж, зрештою Санжан-Баптист цілком може здобути другу молодість. Якщо ви згодні, ми так і зробимо. Завтра я пошлю туди насоси і, відкачавши воду, ми відбуксуємо його за допомогою моїх двох яхт Рошле та Мондезер вгору за течією річки до Сілері, де я почав будівництво сухого доку та приміщення для екіпажу охорони тих суден, що там зимуватимуть. Поки що він протримається у кризі, а навесні ми побачимо, що з ним можна зробити. Анжеліка неуважно слухала цю розмову, відбиваючи підсумок минулого дня. Велика рада вранці, потім візит до Польки, поїздка до єзуїтів із Беранжера, порятунок ведмедя. Усе це закінчувалося з трьома голівками сиру з Орлеанських островів, принесених у подарунок колишнім катом. Анголон, Анжеліка у Квебеку. Частина 3. Будинок Маркіза Вільдавре. Розділ 28. Останні, хто від'їжджав із Квебеку в Монреаль, збиралися у бухті Соума Тало, біля підніжжя Високої Гори на вулиці, що носить те саме ім'я. Вже скоро лід стисне річку і унеможливить плавання водним шляхом, що з'єднує три міста Нової Франції – три ріки Монреалі Квебек. Річка Святий Лаврентій – єдина дорога, що пролягає між ними. Отже, жителі Канади прощалися одне з одним на довгі місяці. Мандрівники гуртами збиралися на набережній. Яскраво світило сонце і сильний вітер гнав свинцеві хмари. Святий Лаврентій, відбиваючи переливи хмар, все ще вільний, уперто котив свої води на південний захід. Дорога, яка йде сама, називали індіанці цю річку-море бурхлива з підводними течіями, з підступними скелями, що занапастила безліч кораблів, і забрала незліченну кількість людських життів. Вона була тим не менш улюблена усіма, і мандрівники, які чекали відпливу, радісно і жваво перемовлялися на набережній. Анжеліка, яку супроводжував пан Тісто та його помічники, що несли кошики з провізією, прийшла сюди, щоб попрощатися з пані Буржуа та її дівчатами. Діти також прийшли з нею, як і Олан та Демаром, Обидва юні пажі – Елоа Маколе та Піксарет, знову одягнені у свою ведмежу шкуру, стомагавком та луком. Вона натовпі тих, хто проводжав, як завжди було багато індіанців. Тут був і маркіз Вільдавре, якого завжди можна було побачити там, де відбувалося щось цікаве. Він підійшов до Анжеліки, показуючи їй тих, із з ким вона ще не була знайома. Маркіс вказав їй на пані Лебашуа, про яку їй доводилося чути, як про жінку чудову з усіх точок зору. Вона прийшла у супроводі обох дочок та зятів, а також їхніх дітей. Поруч із ними стояли пани Дешамблі Монтобан і Ромен де Лобіньєр, перший їх, який мав види на старшу, майже досяглу віку старої діви, було рідкістю в Канаді. Другий, що припадав за молодшою, чарівною брюнеткою років 18 Пані Лебашуа сміялася, відпускала гостроти і навколо неї одразу зібрався натовп шанувальників. Пан Дарибу пробрався до пані Буржуа, щоб вручити їй листи для його дружини, Каміли Дарибу, яка присвятила своє життя Богові, яка пішла в монастир і жила в затворництві у Вільмарі проводячи всі свої дні в молитвах. Два великі човни підійшли до набережної. На кормі кожного з них був натягнутий намет, який захищав дітей та жінок у разі поганої погоди. Анжеліка побачила сім'ю нових іммігрантів, з якими вона разом чекала аудієнці у приймальні єпископа. Одягнені у зручні плащі та чоботи, вони мали вже більш життєрадісний вигляд. Вони висадяться на берег недалеко від того приходу, та знаходиться маєток їхнього сеньора. Зиму вони проведуть у будинку якогось місцевого жителя, освоюючись із труднощами канадського побуту. А з приходом весни почнуть обробляти землю та будувати свій власний будинок. Повертався у свій маєток на березі річки молодий сеньор років 20 на вигляд, у супроводі своєї дружини, якій навряд чи минуло 17. Вони палко дякували панові де Берньєру, який був директором семінарії та кюре в Квебеку, який удостоїв їхню честь, хрестивши їхню новонароджену дочку. Молода жінка приїжджала влітку народжувати у готель «Дія» в Квебеку. Протягом усього часу, доки на човни вантажили всілякі ящики, скрині, бочки, діжки, цей симпатичний сорокарічний священник тримав із материнською турботою немовля на руках. ніжно дивлячись на дитину – він давав молодій матері численні поради. Молоде подружжя було йому далекою ріднею. Вони були нащадками однієї з найвідоміших сімей у Нормандії. Він хотів, щоб дитину назвали Журденою, як одну із його тітоньок, сестру його дядька Жана де Берньєра, друга пані де Ла Петрі, однієї з засновниць Канади. Вільдавре довго не відпускав пані Буржуа. Анжеліка вирішила, що їй не вдасться сказати їй хоч кілька слів на прощання. Тримаючи за руку керубіно, маркіз говорив без упину, не звертаючи уваги на інших. "Я не хочу віддавати його на виховання ні до єзуїтів", казав він, "ні навіть до цих панів із семінарії. У будь-якому разі він ще дуже малий, щоб братися за навчання", відповіла пані буржуа. "Це правда. І хотів би віддати його такій виховательці, як ви, матінко буржуа, адже йому треба зробити кар'єру". Що означає треба? «Яку кар'єру?» – спитала пані Буржуа. «Королівського пажа. Ні про яку іншу не може бути й мови. Але я хотів би відправити його до Франції, коли йому виповниться 8-9 років. А до того часу надати його Марселіні, його матері – ні за що. Бо вона прекрасна жінка, я її обожнюю, але вона не має жодного поняття про виховання, живучи в глушині французької бухти». Я не можу припустити, щоб з нього виріс такий самий необтесаний дурень, як решта братів Дефур. Ні за що. Барон Вовинар, житель Кадії, як і Гран-Буа, також знаходилися тут. Обидва скористалися своїм перебуванням у Квебеку, щоб знайти собі дружин. Вовинар припадав за багатою і привабливою вдовою, прозваною Мереживницею, оскільки вона була з Фландрії, і займалася цим тонким ремеслом. Вона жила на тій же вулиці, що й Маркіз Вільдавре, і Анжеліці часто доводилося бачити її заплетінням мережів, коли вона проходила повз її вікно. Отже, ви перед усім світом оголосили Керубіну вашим сином, спитала Анжеліка Маркіза, коли той підійшов до неї. Ну, з матінкою буржуа марно вдавати, вона з першого погляду все зрозуміла, і він справді так на мене схожий, сказав він, розглядаючи керубіно. «Ну і що вона вам порадила, щоб заспокоїти вашу батьківську тривогу?» «Надати його вашим турботам, що я й збираюся зробити». Тепер із Маргаритою Буржуа розмовляв Елуа Маколе. Видно було, як вона його наставляла напівголосно, а він покірно хитав своєю червоною шапкою. Потім пан Дарибу вручив пані Буржуа підготовлений лист. Анжеліка чула, як він попросив. «Скажіть їй, що я її кохаю. А чому б вам не поїхати і не сказати їй це?» – заперечила черниця. Через шум Анжеліка не почула його відповіді, але раптом вона побачила, як Дарибу повертається, прокричавши «Я їду!». Він відправив своїх слуг за кількома найнеобхіднішими речами, і ті побігли до його будинку. Почався приплив, і було оголошено початок посадки. Натовп жваво зашумів. У цей час дві карети, прикрашені бахромою та пір'ям, скрипучи й розгойдуючись після спуску з верхнього міста, під'їхали до набережної. Їхні прибуття привернуло загальну увагу. Люди, що вийшли звідти, трималися осторонь, не змішуючись із натовпом. Серед них були яскраво нафарбовані та розряджені дами і не менш строкаті чоловіки. Їхні костюми були надто кричущі. Жінки грали віялами, чоловіки спиралися на високі тростини з рукоятками з золота та слонової кістки. Вся ця група пройшла в самий кінець набережної, пильно дивлячись у напрямку Орлеанського острова, ніби очікуючи звідти прибуття. Попереду всіх стояла немолода жінка, дуже елегантна і дуже гучна. Вільдаврей і Шаблі Монтобан були єдиними, хто підійшов привітатися із ними та обмінятися кількома словами. «Це пані де Кампвер», – сказав маркіз Анжеліці, повернувшись. Король відправив її у вигнання за те, що вона дуже часто обманювала під час гри. Вона пішла за своїм молодим коханцем, офіцером із Канади, який очолював одну з військових кампаній. Вона постійно грає, вона грає стільки, що від цього вже стерлися пальці. Але вона влаштовує іноді чудові прийоми. «О, чи могли ми зустріти когось із цих людей у день нашого прибуття?» «Деяких я не з усіма знайомий. У пані Декампверсво є суспільство, і вони тримаються особняком, поліючи таким чином забувати, що вони справді перебувають у вигнанні. Дехто з них приїхав за моєї відсутності. Але незабаром я все про них дізнаюся». Вітрильник, що йшов з Орлеанського острова, причалив до берега. Літній чоловік, закутаний у плащ, поли якого тягнулись по землі, бо він, ішов зігнувшись, вийшов на набережну. Його враз оточив строкатий натовп тих, хто чекав. Вони були схожі на зграю папуг. Гільдавре пішов дізнатися про того, хто прибув. Це якийсь грав Десен Тедм, один із супровідних герцога де Лаферте. Кажуть, що цей старий займається магією, і що він їздив на Орлеанський острів, щоб зустрітися там із однією чаклункою. Ось уже справді дивна компанія. Сподіваюся, вони не зіпсують нашої зими. Світське суспільство поверталося, демонстративно не помічаючи юрбу канадців, зайнятих посадкою. Один із цих панів, проходячи повз Анжеліку, повернувся до неї і привітався, вітально піднявши свій капелюх із пір'ям. Вона не відповіла, вдаючи, що не помітила його жесту. Вона була щаслива і майже пишалася тим, що знаходиться поряд із такими людьми, як Буржуа, Ломені або Вовенар, серед усіх цих червоних, блакитних і білих ковпаків канадського натовпу. Поки чекали прибуття багажу пана Даребу, Анжеліка змогла нарешті підійти до Маргарити Буржуа, щоб передати їй кошики з тістечками, приготованими метрдотелем Голдсборо спеціально для них. «Дякую, моя Люба, ви нас так балуєте. Ми не їмо солодкого, але ці ласощі порадують дітей та жінок під час нашої довгої подорожі. Ви такі люб'язні». Незважаючи на те, що оголосили про відправлення, вона не поспішала. Пані Буржуа продовжувала розглядати Анжеліку тим довгим випробувальним поглядом, який Анжеліка пам'ятала ще за їхніми зустрічами в Тадусаку. «Не витримавши, вона жартівливо запитала». «Ви дивитеся так, ніби хочете дізнатися, як влаштована жінка-демон». Черниця здригнулася, але тут же добродушно засміялася. «Ні, це не зовсім те, що мене цікавить. Ще з нашої першої зустрічі намагаюся зрозуміти, кого ви мені нагадуєте. І знаєте, що цікаво? Чи це випадковий надприродний збіг, чи попередження про майбутнє, звідки мені знати? Але ви неймовірно нагадуєте мені одну дівчинку». Яка виховувалась у нас у нашій школі у Вільмарі і яку прозвали Маленька Чортівка? Ну й перчик вона ж була. За всі ті роки, поки ми боролися з цією дитиною, ми нічого так і не досягли. Вона була індіанкою? Зовсім ні. Дочка одного із наших колоністів. Її старші сестри також пройшли нашу школу. Але то були зовсім інші діти, добрі, слухняні. Але вона. Як би вам її описати? «Бісик, ельф!» «Іноді, коли я дивлюся на вас, інші ваші жести, ваша мова, виттєво нагадує мені цю дівчинку. Це безперечно через ваші очі». У неї були такі ж зелені очі, а це не зовсім звичайний колір. «А звали її також Анжелікою?» «Ні? Ну, хоч це. Але...» Пані Буржуа хитро глянула на неї. «Її звали Марі Анж». Анжеліка засміялася. Це справді цікаво. Ви вважаєте нас занадто забобонними чи не так? Всюди бачимо прикмети, ознаки, не приховую, я вірю в них. Ймовірно, це пояснюється тим, що ми живемо у постійній небезпеці і часом дивом виживаємо. Ви самі це помітите, поживши хоч трохи в Канаді. Найменша подія може нічого й не означати, але водночас вказувати на щось важливе, на попередження згори, мати таємний зміст. «Приїжджайте до нас у Вільмарі восени на хутровий ярмарок. Я вас познайомлю з винятковими особистостями». «О, так! Я розмовляла про ваших доньок-короля із панями зі святого сімейства. Вони займуться ними». «Так, я бачилася з пані Демерку учора на Великій Раді. Я вам дуже вдячна». «Матінко-буржуа, матінко-буржуа! Усі хотіли з нею попрощатися». Їй важко вдалося вирватися з обіймів, напутностей, побажань. Вона зійшла на борт. Виділяючись на фоні сірої води, її строгий чорний силует, здавалося, нероздільно злитий самою природою. Вона була частиною Канади, і прощаючись з нею, багато хто почував себе осиротілими. Підняли вітрила, і човни відпливли від берега. Якийсь щас вони лавірували між Квебеком і Левісом. Шукаючи попутного вітру, і нарешті почали віддалятися. Люди на набережні кричали йому слід і махали хустками. З усіх сусідніх пляжів індіанські каное рушили за ними слідом по борознах, що залишалися на воді. Ті, що залишилися на березі, сумно розходилися. Вони вчасно підняли вітрила, зауважив пан де Вернієр, священник. Подивіться. Він показав пальцем у напрямку острова на щось, що дуже нагадувало білу піну. Але вона не розсипалася, залишалася нерухомою. «Це крижини», – сказав він, – «скоро зима». Анголон Анжеліка у Квебеку Частина третя. Будинок Маркіза Вільдавре Розділ двадцять дев'ятий На запитання, яке Анжеліка постійно ставила собі, хто був той чоловік, який привітався з нею на набережній, і хто відпустив зауваження щодо Рескатора в день їхнього прибуття, вона отримала відповідь несподівано й швидко і приніс її вільдавре. Після полудня він прийшов, як і обіцяв, щоб ближче познайомити Анжеліку зі своїм будинком, у який він вклав стільки грошей та турбот. Шифер для покрівлі його коханого житла йому доставили з Анжу. Чудовий чорний шифер найкращої якості з Італії. Всі необхідні залізні вироби, мармурові плити, а також шипки, розкіш, яку могли собі дозволити лише найзнатніші панове. Якби ви знали, як я пишаюся тим, що ви оселилися у стінах мого дому. Моя репутація людини зі смаком від цього дуже зміцниться. Ходімо, сядемо на це канапе, – говорив він, обійнявши Анжеліку за талію, що сили намагаючись відвернути її від розмови про привласнення ним скальпи. Анжеліка заперечила. «Але ж ви збиралися показати мені будинок? Нині не час відпочивати. Нехай буде так!» Маркіс кинув важкий погляд на канапе, потім, так само обіймаючи її за талію, легким поцілунком торкнувся її скроні. «Я люблю жінок», – сказав він замріяно. «Я надто закоханий у красу, щоб не любити жінок, коли вони справді гарні. І уявіть собі, я дуже добре вмію цілуватися. Я хотів би, щоб ви про це дізналися». І оскільки вона засміялася, продовжував. О, це саме те, чого я добивався. Ваш сміх. Я завжди вмів поводитися з жінками. Вони мене люблять, бо я люблю їх. Вони розумні та цікавляться життям, не те, що чоловіки. Боже, чоловіки, як це нудно! І цим вигуком, досить несподіваним з його боку, він захопив її в льох, показуючи безліч усіляких запасів, заготовлених для неї. Тут були і діжки з бургунським вином, і бісквіти з Італії, горох, боби, цукрова тростина, не кажучи вже про численні соління та банки з прянощами. Завдяки вівцям та козам у будинку завжди було свіже молоко. Під склепіннями біленими вапном глиняна підлога була встелена соломою, і панувала приємна суха прохолода, що оберігала продукти від псування і плісняви. В інших підземних приміщеннях, менш провітрюваних і холодніших, Зберігалися вина. Вільдавре влаштував також льодовик, який дозволяє під час літньої спеки охолоджувати напої. Що б ми робили без наших льохів та запасів? Це наші найкращі союзники у цьому суворому кліматі. Зимку завдяки запасам морозива ми можемо не ходити у ліс на полювання. Наші льохи захищають провізію від спеки і від холоду. А ви знаєте, що здебільшого це природні гроти, тільки облаштовані. У нас тут у верхньому місті існує ціле підземне місто, в якому ми могли б жити, подібно до кротів. Ото було б кумедно. Він підморгнув. У наших підвалах є таємні ходи. Вони скрізь. І деякі з них з'єднуються між собою. Вони зберігають безліч секретів. Чи знаєте ви, що існує підземний хід, що веде від єзуїтів до підвалів під монастирем Урсулінок? Таким чином... Ці благочестиві панове можуть наносити одне одному візити. Хе-хе, так що ніхто про це й не дізнається. Він не міг не позлословити. З підвалію вони піднялися на горище. Маркіс узяв свій лорнет. Дивлячись із горищного віконця, він сказав. О що, я влаштою кімнату на горищі, як клеоду Дуридан, тому що ви вважаєте, що мій будинок занадто малий. «Зовсім ні. Я сказала вам, що він мені дуже подобається і цілком підходить». Лорнет Маркіза був спрямований зовсім не на чудову панораму, що відкривалася з горища його будинку, а на убогу хатину з солом'яним дахом, яка як гриб стерчала біля підніжжя іншого будинку, що стояв трохи лівіше. У цій халупі мешкав його сусід Юсташ Баністер. З сумною гримасою Маркіз пояснив Анжеліці, що цей непоказний будиночок був ганьбою всього кварталу і скалкою особисто для нього – Вільдавре. Прагнучи розширити свої володіння, побудувати стайні корівники, пекарню, він стикався з перешкодою, яка полягала в небажанні господаря цієї розвалюхи продати йому хоч клаптик землі. У спадок баністеру дісталася більша частина пагорба, на якому знаходилися обидва їхні будинки. Але на території Баністера не було нічого, крім напівзгнилої хатини, побудованої ще його батьками, які приїхали до Канади із Нормандії в 1635 році. Юсташ Баністер на прізвисько Стукач у ній народився і, повертаючись після подорожей на Великі Озера, недовго жив у ній. Він був перекладачем індіанців, трапером. Сусіди бачили його дуже рідко, але після того, як Єпископ відлучив його від церкви, за продаж спиртного індіанцям, і він втратив дворянський титул, оскільки вчасно не зареєстрував папери у Вищій Раді, він розпочав нескінченні позови з усіма, і вже два роки жив у квебеку у своєму будинку, з дахом і гнилої соломи. Він жив не один, а з млявою білявою жінкою, яка мала дивне ім'я Німкеня Жанна, і з чотирма дітьми дикими, як койоти. Після двох років у жителі вулиці Клозері. Готові були подати прохання про відміну відлучення від церкви і про те, щоб йому повернули його право на полювання, аби тільки якось його позбутися. Але цей сорокарічний мовчазний гігант, п'яниця і грубіян, вирішивши помститися всьому місту, чудово розумів, що найкращою помстою буде те, що він відмовиться продавати свою ділянку і залишиться жити в жалюгідній хатині, недостойній навіть вугільника яку всі шановані жителі верхнього міста бажали знести. Його двір, завалений усіляким мотлохом, був подібний до Більма у цьому респектабельному і мальовничому районі. У дальньому кінці його ділянки зростав гарний червоний дуб, що піднімав свої узлуваті гілки на кшталт канделябра, біля його підніжжя був прив'язаний худий пес. Більдавре сумно розповів Анжеліці, що це єдина пляма на цій ідилічній картині. Єдиний штрих, що порушував гармонію цього красивого кварталу в Квебеку, в якому він збудував свій будинок. Живучи у місті, неможливо почуватися господарем, бо завжди залежиш від сусідів. Анжеліка заперечила, що досі це сусідство не завдавало їй жодних неприємностей. За винятком двох-трьох випадків, коли діти баністера запрягали в дерев'яний візок свого нещасного собаку і мчали вниз вулицею з пекельним гуркотом. У страшному обуренні Оноріна волала. «Справжні койоти, я ж вам казав!» – зітхнув Вільдавре. «І це лише початок. А вашою сусідкою могла стати пані Демодрібур. Звернули увагу на велику раду, на якій друзі чекали герцогиню в Квебеку. Цей грав Деваранч, про якого вони згадували». Маркіс Вільдавре понизив голос і озирнувся на всі боки, ніби в його будинку міг ховатися шпигун. Це член дуже впливового товариства Святого Причастя, але, незважаючи на це, його відправили до Канади через одну аморальну історію. Коли Вільдавре розповідав щось скандальне, він завжди мав такий вигляд, ніби він і сам брав у тому участь. Він був так вихований, і такою була його натура, безпосередня і життєрадісна. Насправді, хоч би що він робив, його совість завжди була чистою. Але, наслідуючи світські звички, він, розповідаючи про щось непристойне, завжди багатозначно посміхався і опускав очі. Мені розповіли, що цей старий ханжа був опікуном одного хлопчика, спадкоємця величезного статку. Кажуть, що він обдурив його, зумівши перевести на своє ім'я все його майно. Потім придушив хлопчика і кинув його тіло в колодязь. У Парижі він був коханцем герцогині Демодрібург. Ви уявляєте собі цього пошматованого негідника поруч із вишуканою, подібною до Танагарської статуетки, красунею? Вона любила розпусних старих, наша жінка-демон. Вони повернулися у велику залу і посідали на канапі. Згущалися сутінки і на вулиці помітно похолоднішало. Вільдавре підкинув у вогонь оберемок дров. Ох, як чудово! – вигукнула Анжеліка, зручніше влаштовуючись на канапі. Я все ніяк не можу насолодитися теплом, на кораблі бувало так холодно. Маркіс підсунув до неї маленьку шафку з лікерами. Вони були самі в домі. А насправді, ви ніколи не розповідали мені, що вас змусило перебратися до Нової Франції. Зацікавилася Анжеліка. Вас, справжнього придворного, оточеного впливовими друзями і знайомого з усіма великими цього світу, я не можу зрозуміти, вам це так не підходить. «Навіть якщо ви запевнятимете мене у зворотному, я все ж вважатиму, що ваше призначення на посаду губернатора Акадії стало лише приводом. За цим ховається щось інше. То в чому ж річ? Що ж ви наробили?» «Те саме, що інші», – відповів Вільдавре, – «я сподобався». «А коли ти береш на себе сміливість перестати подобатися його величності королю Франції, це може мати далекі наслідки, такі далекі, що доведуть навіть до Канади. Він підсунув ближче столики з лікерами, налив Анжеліці трохи малаги в келих із богемського кришталю і присунувся до неї ближче. Потім Маркіз розповів, що колись він був доглядачем художньої колекції Монсеньора, брата короля, у його палаці в Сен-Клу. Мені вдалося знайти для Монсеньора рідкісну китайську порцеляну. Ви ж знаєте, він любить розкіш не менш, ніж його брат. Вільдавре зітхнув, пригубив келих, і рука його обвилася навколо талії Анжеліки. Король ніколи не відмовляв своєму братові у засобах, необхідних для його пишного способу життя, вів далі Маркіз, але за цією щедрістю ховалася пастка. Залучений до значних витрат, Менсендюр ставав дедалі більше залежним від короля. Крім того, і про це я не раз попереджав його високість, король був стурбований тим щоб його не перевершили в розкоші та елегантності, і щоб святкування в Сен-Клу не були більш пишними та веселими, ніж у Версалі. Ця китайська порцеляна, привезена зі сходу одним венеціанським купцем, викликала у короля пекучі ревнощі. Він запросив мене у Версаль, похвалив за виявлену спритність і подарував мені землю та аббатство, що мене дуже втішило, бо вони приносили чудові доходи. Потім він призначив мене на посаду губернатора Акадії у Новій Франції з наказом вирушати туди негайно. Я навіть не знав, де це знаходиться, але шанобливо йому подякував. Я все зрозумів. Такий наш монарх, моя Люба. Анжеліка проковтнула налиту їй малагу, навіть не помітивши того. Спогади про королівський двір запаморочили їй голову. Сеючи літній день у палаці Сен-Клу, Чарівний безлад його англійських парків постали перед нею в цій кімнаті, освітленій останніми променями низького північного сонця. Раптом вона скрикнула, бо їй здалося, що чи то вона не притомніє, чи то земля здригнулася під нею. Їй хитнуло назад, і вона опинилася лежачою горілиць, а на ній, обіймаючи її, лежав Вільдавре, радісно сміючись. Ось він – секрет моєї канапи, – вигукнув він, задоволений своїм жартом. Я ж казав вам, що покажу всі її хитрощі. У потрібний момент ви натискаєте на важіль, прихований у підлокітниках, і спинка, відкидаючись назад, перетворює цю канапу на прекрасне ложе. Анжеліка була в такому положенні, з якого їй було дуже важко вибратися. Для цього їй потрібно було б Маркіза за шию, що ще більше посилювало складність ситуації. Не гнівайтесь, сказав їй Маркіз, я повідомлю вам зараз ім'я того пана, який звернувся до вас з привітаннями, і який, будучи п'яним, розповідав, що мав вашу прихильність. Анжеліка заомерла, вражена цікавістю. Хто ж він? Він давре крає мока розглядав лежачу Анжеліку, чиє волосся розкидалося над лікилима з міфологічним сюжетом. У нього був вигляд кота, який щойно спіймав мишу. Ви не сердитиметесь на мене? «Ні, але ж кажіть, цей пан належить до королівського оточення. Ну, у цьому я маю сумнів. Що ще?» Він перебуває тут під фальшивим ім'ям. Він хоче дати зрозуміти, що його інкогніто викликано дорученою йому важливою місією. Але тримаю парі, він був скомпрометований в результаті якихось витівок. І тепер він має підстави триматися подалі від інтриг і не брати участі в їх розв'язці. «Але я проте його впізнав. Хто ж він?» Вільдавре, скориставшись важливістю того, що він збирався їй повідомити, привернув Анжеліку до себе і між двома поцілунками прошепотів. «Це брат фаворитки». «Якої фаворитки?» «Але існує лише одна», – вигукнув Маркіс трохи ображено. Незважаючи на всі королівські примхи, це все та сама. Наш спільний ворог Атенаїс, Маркіза де Монтеспан». Ціла низька облич промайнула в пам'яті Анжеліки, ніби вона квапливо перегорнула книгу. Брат Атенаїс, герцог Де Вівон, І перед нею постало чітке враження. Синє море, галера, де на носі серед розкиданих шовкових подушок двоє, що стискають одне одного в пристрасних обіймах. Це було не у Версалі, це було у Марселі, на Середземному морі. І красень адмірал флотилії королівських галер, Брат коханки короля тримав її у своїх обіймах. «Боже, адже я була його коханкою!» – подумала Анжеліка. Тут вона виявила, що Маркіс, скориставшись тим, що вона поринула у спогади, заволодів її губами і цілував їх із великим знанням справи. Він справді умів цілуватися, цей сибарит. При «Припиніть!» – зуміла пробурмотіти вона, вириваючись цього разу досить енергійно. «Я вам забороняю!» Але ви мені тільки не здавались такою доступною. Це зовсім не так, протестувала Анжеліка, намагаючись вибратися із канапе пастки. Ви мене так вразили вашим відкриттям, що я думала зовсім про інше. Як же вміють розчаровувати жінки, скаржився Маркіз. А ви, Анжеліко, вмієте це найкраще. Я від вас такого не сподівався. Але ж я вам нічого не обіцяла. Хіба ви приїхали до Квебеку не для того, щоб щоб гризти карамель і їсти яблука, сидячи з вами біля каміна, нічого іншого. Я для вас тягар іноді, сказала вона. Вона випросталась і сіла, порядковуючи зачіску і розгладжуючи складки сукні. Герцог де Вівон їй було вкрай неприємно дізнатися, що десь поряд знаходиться той, хто знав так багато про її минуле. Безперечно, це він кинув ті слова в день їхнього приїзду коли Жофрей виходив на площу зі своїми прапорами. На Середземному морі його срібний щит був на червоному тлі. «Яка невдача! Це катастрофа!» – казала вона собі у розпачі. «Він нас впізнав! Він може нам нашкодити!» Але потім вона подумала, що коли він ховається під фальшивим ім'ям, він не захоче, щоб про нього дізналися у Канаді. Однак те, що він так впевнено привітався з нею, було дуже тривожним. «Ви мене так засмучуєте!» – зітхав Вільдавре. «Ох, ви вже принаймні не втрачайте голову!» – відмахнулася від нього Анжеліка. Але побачивши, який він засмучений, і подумавши, що завдяки йому вона живе у цьому чудовому місці, вона торкнулася його щоки братнім поцілунком. «Перестаньте сумувати, мій любий, адже ви знаєте, як я вас люблю і віддаю перевагу всім іншим. Зима ще тільки починається!» «Якщо ми посваримося з самого початку, то що буде далі? Ну, будьте ж розумні, Маркізе!» Вільдавре заявив, що, щиро обожнюючи її, він не хотів завдавати їй ніяких неприємностей, що йому просто хотілося внести деяку легкість у її життя, а його поцілунки мали вилікувати її від зайвої серйозності і дати їй відчути, що життя прекрасне і не варто все перетворювати на трагедію». Адже всі ці люб'язності не ведуть до якихось наслідків, чи не так? Анжеліка погодилася. Вони розсміялися, по родинному поцілували одне одного, і обидва присяглися у вірності та підтримці, як у ті славні часи, коли вони разом були проти амбруазіни демона. Анжеліка охоче визнала, що без допомоги Вільдавре вона не змогла б дізнатися про прихований бік життя у Квебеку, про ті таємні справи, які її лякали, але він знав усе, і це допомагало їй позбутися страху. Дитячі голоси та сміх повернули її до реальності. Оноріна та Керубіно увійшли у двір і наближалися до будинку. Анжеліка попросила Вільда повернути канапі її пристойний вигляд. Покажіть мені, як діється ваша диявольська система. Але Маркіз відмовився, щоб ви потім могли ним користуватися з кимось іншим, ні за що. Анголон. Анжеліка у Квебеку. Частина третя. Будинок Маркіза Вільдавре. Розділ тридцятий. «Я намагатимуся уникнути зустрічі з ним», – вирішила Анжеліка. Вона думала про герцога Девівонна, брата Атенаїзди Монтеспан, якого, на жаль, доля привела в Квебек саме тоді, коли в ньому була Анжеліка. Але останні дні цього першого тижня принесли їй стільки різних справ і клопотів, що вона на якийсь час перестала про це думати. Можна було подумати, що вона завжди жила у Квебеку. Так швидко вона освоїлася з тим способом життя, якому завжди віддавала перевагу. Так, наприклад, що могло бути приємніше, ніж починати день із ранкової меси, стаючи щодня на зорі і зустрічаючи схід сонця. Вона виходила на поріг свого будинку, щоб йти на службу до церкви. Її супроводжували, як завжди, Піксарет і Адемар, якого вона врятувала, звернувшись за допомогою до Кастель-Моржа, і нещасного солдата було відновлено в армії. Як вартовому, йому було доручено охороняти будинок пані Депирак і, слідуючи за нею всюди, забезпечувати її особисту охорону. Пані Дуредан, її сусідка навпроти, все ще відмовлялася прийняти її. Коли Анжеліка з'являлася на порозі її будинку, англійська служниця відразу зачиняла двері перед її носом. Натомість індіанці з маленького табору щоразу оточували її, коли вона виходила на вулицю, і разом зі своїми собаками проводжали Анжеліку до церкви. Анжеліка відвідувала нужденних бідняків. І серед них старого отця Лубета, який жив наприкінці їхньої вулиці, про якого їй розповів Вільдавре. Уявіть, що в день вашого приїзду про нього всі забули, адже він немічний і самотній, і якби не я, він би помер. Я згадав про нього вранці і поспішив на допомогу. Це старий ведмідь, дуже запальний, але цікавий. У нього є чудова індіанська люлька та чудовий дубовий буфет. Пані де Меркувіль запропонувала Анджеліці для брудної роботи свого раба-індіанця з племені Панісів, єдиного з індіанських племен, що дає рабів для їхніх побратимів-індіанців. Але потім вона раптово передумала. «Ні, з того часу, як його таврували квіткою лілії, я не можу з ним впоратися. Я боюся, що він вас розчарує». Вона пояснила, що спочатку – вона не могла нахвалитися на цього прекрасного хлопця, купленого нею у мандрівника, який повертався з Великих Озер, за 15 ліврів, і потім хрещеного нею. Але одного разу він вкрав під час пожежі сокиру, і за цю крадіжку, яка вважалася дуже тяжким злочином, його таврували відповідно до французького закону. Але в результаті він лише запишався цим кажучи, що тепер він не належить нікому іншому, як королю Франції, і виконуватиме лише його накази. Логіка цих індіанців найчастіше нам недоступна. Ви це скоро самі побачите, моя Люба. Багато хто розмовляв із Анжелікою так, ніби вона щойно приїхала з Франції і вперше ступила на землю Канади. Анжеліка найняла одну молоду жінку на допомогу Йоланті, оскільки тій доводилося багато часу перебувати з дітьми. Цій жінці було 23 роки і звали її Сюзанна Легань. Вона була високою, міцної статури і досить спритна, справжня дочка своєї країни. 14 років вона вийшла заміж за солдата з полку Кареньян. Після закінчення військової кампанії він залишився в Канаді та взяв землю в оренду. Вони мали четверо дітей, усі хлопчики, і вони жили неподалік міста з боку збережжя Сен-Женев'єв. Сюзанна розповіла, що цього року її чоловік ходив у ліси у бік великих озер. Був там поранений, наслідок чого змушений був залишитись на зимівлю у форті Фортенак, поблизу озера Онтаріо. Поранення не було небезпечним, але оскільки він не привіз до Квебеку шкури, то нічого не заробив. Ось чому вона так палко взялася заробити кілька ек'ю. Їхні справи на фермі йшли добре. Вони найняли працівників, чоловіка та дружину, які робили важку роботу, та ще одну жінку для нагляду за молодшими дітьми. Розповідаючи про все це, Сюзанна давала зрозуміти, що вона дуже рада була вибратися в місто і влаштуватися на роботу в будинку тих, про кого тільки й говорили всюди. Вранці вона приносила зі своєї ферми молоко, олію, яйця. Вона одразу потоваришувала з Йолантою, яка хоч і жила в Акадії, але була також уродженкою цієї країни. У п'ятницю їхній сусід із хатини оголосив війну, виваливши гні зі свого корівника прямо перед дверима будинку Маркіза, тож навіть неможливо було їх відкрити, щоб вийти на вулицю. Вільдавре був розлючений, тим більше, що коли він прийшов за Анжелікою, щоб супроводжувати її до церкви, біля будинку його чекав сержант канцелярії Королівського суду, дуже рішуче налаштований, який зажадав від нього сплати штрафу за порушення указу, проголошеного паном доглядачем доріг Канади і затвердженого прокурором вищої ради, про відходи та нечистоти на громадських дорогах, а особливо на вулицях перед приватними володіннями громадян. Але ж це не мій гній, вигукнув Вільдавре. Я не платитиму. Анжеліка, побачивши, що він відмовляється платити штраф, запропонувала піти до найголовнішого наглядача – пана Шамблі Монтобана, який жив за два кроки від них. Супроводжувані вже досить численним натовпом, вони підійшли до будинку хазяїна Дога. Цей будинок викликав заздрістю багатьох. Захований від сторонніх поглядів за високими деревами з легкими кронами, такими як береза, в'яз, бук, з невеликими вкрапленнями чорної ялини – його будинок був ідеальним місцем для веселих і галантних прийомів. Яке ж було здивування Анжеліки та Маркіза, які виявили там Ніколя де Барданя та офіцерів його почту, а також його слуг, кухаря та конюшого. Пан де Шамблі Монтобан, який мав не таке численне оточення, перебрався жити в інше місце, з радістю надавши послугу королівському посланцю, змушеному жити у віддаленому місці біля рівнин Абрахама. Люба моя, от і ви, який я щасливий, тепер я ваш сусід. Ви не виправні, прошепотіла Анжеліка. Красу не моя, заперечив Ніколяда Бардань також пошепки. Хіба зміг би я винести це зимове ув'язнення у Квебеку, якби жив далеко від вас? Пан де Шамблі Монтобан надав мені велику послугу, і я зумію йому бути вдячним. У несподіваному візиті Анжеліки він бачив щасливу ознаку. Для розвитку їхніх любовних стосунків. Насправді ми прийшли до пана головного наглядача доріг, поспішила його зневірити Анжеліка. Він тут не живе. Звичайно, я надам йому кут у його власній оселі, але у Квебеку всюди можна почуватися як удома. Анжеліко, люба моя сусідко, і тепер я щоранку матиму щастя бачити, як ви з'являєтеся на порозі вашого будинку. Я ще не перестав перевозити і розставляти мої речі, і маю зараз іти допомагати моєму секретареві розпаковувати ящики з книгами для бібліотеки. Але ж ви повернетесь до мене з візитом, чи не так? Тепер, коли ми такі близькі одне від одного. Розгніваний Вільдавре, повів Анжеліку, він вважав за краще тепер сплатити штраф. І ось серед усієї цієї суєти, Думка про герцога Девівон на поступову вивітрилася в неї з голови. До того ж, раптом Вільдавре все ж таки помилився. Щодня вона відвідувала Польку. Якщо вірити тій, то Анжеліка всі ці роки була осередком її думок. Ти завжди була б у мене перед очима, запевняла вона, безперечно трохи перебільшуючи. Бо саме ти навчила мене стількох корисних речей, Маркізо. Ти і Єзуїт. Анжеліка не очікувала опинитися в одній компанії з єзуїтом у такій справі, як виховання. Чуючи то там, то тут уривки ривки розмов про отця Доржеваля, вона мала визнати, що цей небезпечний єзуїт був улюбленцем простих людей і саме тому мав над ними владу. Здебільшого жителі Квебеку сприйняли його зникнення з полегшенням. Але його доля викликала щиру тривогу. Здавалося, насправді ніхто не знав, що з ним сталося. І оскільки ніхто не міг припустити, що він зник за своєю доброю волею, почали поширюватися найнеймовірніші чутки. Казали, що побачивши кораблі Депейрака, які наближалися, він піднісся в небо і зник у хмарах. Або ж, що, подібно до пророка Іллі, що мчить на вогняній колісниці, помчав на одному з човнів із палаючої низки мисливських каное. Інші натякали на те, що його вбили. Говорили, що його було вбито за допомогою магії, і що саме його тінь зустрічалася іноді у верхів'ях річки біля міста трьох рік. Анжеліка вже сумнівалася, чи справді вона чула, як отець-герант прошепотів їй, через вас він помре. Чи не був він сам примарою? Ні, якось вона побачила його в соборі серед інших єзуїтів. Вона зустріла пані Демеркувіль, яка почала скаржитися їй на дочок короля. «З ними зовсім нелегко». Анжеліка занепокоїлася, думаючи, що вони дуже багато говорять про те, що сталося з ними біля берегів Голдсборо. Але виявилося, що пані Демеркувіль має на увазі їхню претензійність. Вони вже заздалегідь вередують у виборі свого майбутнього подружжя і роблять незадоволені гримаси, коли я їм пропоную ту чи іншу роботу. Одна з них – Мулатка з Мавританії – я думала, що надаю їй честь, запропонувавши допомагати періні моїй темношкірій годувальниці. Але ця дівчина мені заперечила, що її хрещена була знатного походження, що вона отримала чудове виховання не для того, щоб приїхати до Канади як рабиня, а щоб вийти заміж за офіцера. Єдина з дівчат, хто мені подобається, це Дельфіна Дерозуа. Але вона якраз і не хоче виходити заміж. Анжеліка вирішила відвідати пані Демеркувіль, будинок якої завжди був повний дітьми та різними відвідувачами. Вже у вестибюлі маленька Ермеліна кинулася їй на зустріч. Її няня поскаржилася Анжеліці, що дівчинка постійно прагне втекти від неї. Її чудове зцілення дало навіть трохи зайві результати. Якщо раніше боялися, що вона не ходитиме, то тепер доводилося увесь день за нею бігати. Поцілувавши дівчинку, Анжеліка почала злегка журити дочок короля. Ви повинні погоджуватися на роботу, яку вам пропонують, поки велика рада зайнята затвердженням вашого питання. Ми відновимо ваш посах, але ви повинні показати також, на що ви здатні, продемонструвати ваші таланти, вашу добру вдачу, хороше виховання, якщо ви хочете сподобатися молодим людям із цієї країни і вийти за них заміж. Скоро Різдво і багато молодих людей, які самотньо живуть на далеких фермах, з'їдуться до Квебеку, щоб бути присутніми на святкових службах у церкві. Ми скористаємось цими урочистими днями, щоб дати великий бал. Пан губернатор надасть для цього свої вітальні у замку Святого Людовіка. Ви прибудете туди і зможете познайомитись із вашими майбутніми нареченими. Сироти та вихованки головного шпиталю – і широко розкритими від захоплення очима заплескали в долоні. Вони, які бачили у своєму житті лише товсті монастирські стіни та суворих виховательок, не вірили своїм вухам. Ми поїдемо на бал до палацу губернатора? Навіть ми, пані? Так, навіть ви. Ми знаходимося в Канаді. І не забувайте, тут людей оцінюють не за титулами та званнями, а за їхніми справжніми якостями та достоїнствами. Я подбаю про те, щоб ви були добре одягнені та зачесані. Але ви зі свого боку повинні будете згадати все, чого вас навчали. Ви з'явитесь набалгарними, скромними, люб'язними. І смію вас запевнити, ви не залишитеся поза увагою. Вона залишила їх зануреними у рожеві мрії. Дельфіна Дерозуа мала з нею окрему бесіду. «Пані, якби я знала, що не залишусь при вас, я не виїхала б з Акадії. Я так шкодую, що не залишилася в Голдсборо, як деякі з наших товаришок, які зуміли втекти в момент від'їзду пані де Модрібур. Пан Патюрель обіцяв їм подбати про їхню долю. «Звичайно, Акадія трохи страшне місце, там стільки яретиків та піратів, але тепло її мешканців підкорює дуже швидко». «Пані, чи можу я звернутися до вас із проханням взяти мене з собою, коли ви повертатиметеся до Голдзбору?» «Але поки що ми про це й не думаємо», – заперечила Анжеліка. «Святий Лаврентій незабаром покриється кригою, і ми не зможемо покинути Квебек раніше, ніж на весні. За цей час ваші бажання можуть змінитись». Про себе вона думала. «Хто знає, чи повернемось ми колись у Голдзбору?» І куди кине нас доля наступної весни? Вже почало сутеніти, коли вона покинула будинок пані Демеркувіль. У темному небі кружляли легкі маленькі сніжинки і, не лягаючи на землю, зникали в легковажному танці. Анжеліка відчувала себе пригніченою, як бувало щоразу, коли їй доводилося згадувати події минулого літа. Амбруазіну демона, її давній зв'язок з отцем Доржевалем. «Нас було троє дітей, які несли на собі прокляття. Він, Заліль і я. Неможливо розірвати те магічне коло, куди ти потрапляєш у дитинстві. Неяскраве полум'я свічок горіло за вікнами каплиці Урсулінок. Звідти долина тихий спів жіночих голосів. Черниці замолювали гріх, скоєний при викраденні облаток. Спокій знову повернувся до душі Анжеліки». Дзвін над Квебеком, здавалося, розвіював усі тривожні й похмурі думи. А на їхнє місце поверталися звичайні повсякденні думки і турботи. Про порятунок душі, про церкву, про світські обов'язки, про зиму, про заготівлю продуктів у льохах і на горищі, і знову про молитву. Коли прийшла неділя і Анжеліка вирушила до церкви, вона раптом згадала, що пройшов лише тиждень з того дня – коли вона слухала урочисту месу в цьому самому соборі. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина третя. Будинок Маркіза Вільдавре Розділ 31. Ось уже тиждень, як чужинці з Голдсбору приїхали до Квебеку, писала пані Дуридан, спершись на свої мережівні подушки і кидаючи час від часу погляд у бік будинку, що стоїть навпроти. І я можу сказати вам точно, ці люди схвилювали все місто, як і очікувалося, але зовсім не так, як того побоювалися. І я це чудово відчуваю, хоча не маю навіть можливості поговорити з ким-небудь про це, тому що мої друзі мене певною мірою покинули, перекинувшись на бік пана. Інтендант Карлон відвідав мене лише раз після свого приїзду. Він з'явився вкрай збуджений після екстреного засідання Великої Ради і повідомив мені, що вони з паном Депейраком збираються обмінюватися поставками свинячого сала. Виготовляти поташ і виробляти вовняні тканини. Ви ж його знаєте, йому не треба нічого іншого, щоб відчувати себе щасливим». Але вам відомо також, що я відчуваю до нього слабкість, і тому ви здогадуєтеся, як я страждаю від його неуваги. Зате сусідство з цією дуже гарною пані, про яку багато хто говорить як про чаклунку, привело в мій будинок людей, без яких я чудово обійшлася б. Ці люди хочуть задовольнити свою цікавість, стежачи за нею з мого вікна. Яка, як я вже казала вам, є чудовим наглядовим пунктом. Даремно ці нестерпні люди вдають, що прийшли до мене через дружню прихильність, я не тішусь. Серед інших мене відвідала пані Декампвер. Пані Декампвер я бачу не частіше одного разу на рік, коли вона не може знайти партнерів, які допомагають їй розоритися у грі, і тоді вона приходить до мене битися у 31, гра, в яку я досить спритно граю. Вчора вона прийшла до мене, ціляко демонструючи свої дружні почуття у супроводі чотирьох чоловіків зі свого оточення, які, поспішаю вам повідомити, мені відразу ж не сподобалися. Йдеться про панів Делаферта, Бессера, Десент Едма і Даржантейля. По тому, як вони сіли, дивлячись у вікно на будинок Вільдавре, я зрозуміла, що вони прийшли підглядати за нашими гостями. Немагаючись щось побачити, вони мало не звернули собі шиї. І увесь цей час випитували в мене безліч деталей, які стосуються прекрасної пані Депейрак. Ці четверо мають вигляд негідників. Кожен з них має свою роль у цій банді розбійників. Той, якого звуть Бесар, розпоряджається грошима. Це фінансист. Очевидно, він пограбував безліч людей, тому й утік до Канади. Наймолодшого з них звати Мартен Даржантейль. Ймовірно, він супроводжує пана де ла Ферте, який безперечно високого походження. У цього Даржантейля гарне обличчя, але якийсь каламутний погляд. Він носить червоні рукавички, замовлені для нього де ла милоазом. І в нього звичка раз у раз згинати і розгинати пальці так, ніби він збирається когось задушити. Я чула, що він мав звання головного гравця в лапту – що колись він був компаньйоном його величності. Але вже кілька років, як король воліє полювання, як поскаржився він мені, Даржантель також захоплений магією та алхімією. Він був закоханий у цю Бренвільєр, у Труйницю, яку нещодавно обезголовили на Гревській площі. Він її оплакував і називав святою. Краще б він менше про це розповідав. Це, без сумніву, причина його перебування далеко від Парижа. Якщо вже говорити відверто, я боюся, що той чи інший із цих мосьє, є, а може усі четверо, страждають на венеціанську хворобу, на цю страшну гангрену, що відбувається через тілесне кохання, яке війська короля Карла VIII принесли до Франції після занадто галантної війни в Італії. Куди її занесли іспанці, які побували в Америці? Це страшна хвороба, яка призводить до того, що у чоловіків може відвалитися як згнилий плід їхній чоловічий орган. А жінка стає огидною через проказу, яка роз'їдає все найпотаємніше, найдорожче, найбажаніше і найчарівніше. Я не переставала думати про це протягом усього їхнього візиту, і ви мене зрозумієте, коли я скажу, що зовсім не зраділа, побачивши, що вони сидять на моїх кріслах, оббитих вишитим шовком. Пан де Сен едм запитав мене, чи я вважаю, що пані де Чаклунка, як про це говорять. Саме в цей момент ми й побачили, як вона вийшла з дому у супроводі пана де Барданя, посланця короля, який також увесь час бродить у наших краях. Ці панове замокли, а пан де Лафарте висунувся з вікна. Я бачила, як заблищали його очі. І хоч вони блакитного кольору, мені вони зовсім не сподобалися. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина третя. Будинок Маркіза Вільдавре Розділ 32 Другий тиждень почався погано, хоча можна було б очікувати зворотнього, оскільки, відкривши рано вранці у понеділок двері свого будинку, Анжеліка побачила на порозі гарного молодого чоловіка. У променях сонця, яке сходило, його мужня і елегантна постать, що так несподівано виникла, набувала схожості із явищем архангела. Через це сонячне сяйво Анжеліці знадобилося кілька секунд, щоб пізнати прокурора Великої Ради Ноеля Тардє де Лаводєра своєю власною персоною. Вона посміхнулася йому, запрошуючи увійти, і дізналася про здоров'я його чарівної дружини. Але він відкинув запрошення, одразу ж давши зрозуміти, що він з'явився не для того, щоб балакати, а зі скаргою щодо одного англійця, взятого паном Депайраком до себе на службу. Ця скарга була подана сімома міськими шевцями. Крім того, цього поплічника збоченої релігії, що зветься протестантизмом, бачили, коли він йшов містом у його високому чорному капелюсі з металевою пряжкою спереду, головному уборі, який носили ці слуги диявола, які називають себе пуритани, що дійшли у себе в Англії до такого святотатства. Без жодного сорому, не дбаючи про те, який жах викликає в населення його постать у Женевській накидці, подібній до тієї, яку носив цей огидний кальвін, метр-реформатор з берегів Лемана, він спустився в порт, прогулюючись, як у себе вдома, і піднявся на борт корабля, поставленого на ремонт. Анжеліка пояснила, що цей англієць був їхнім другом, а зовсім не перебував на службі у Пейрака, і що не з власної волі він потрапив у Квебек. І вона розповіла історію Кемптона, бродячого торговця зі штату Коннектикут у Новій Англії, якого його комерція привела до берегів затоки Святого Лаврентія, де його човен був підданий огляду екіпажем корабля Сен-Жан-Баптиста, котрі? І панові Делавод'єрця, відомо, були справжніми розбійниками. Вони захопили його в полон для того, щоб заволодіти товарами, які йому належали. А що робив цей ворог у затоці Святого Лаврентія? Береги Акадії знаходяться у володінні Нової Франції. А отже, там можуть бути лише човни нормандців, бретонців або басків. Будь-яке англійське судно має бути негайно потоплено. Вашому конектикутському торговцеві ще дуже пощастило. До того ж, він дуже сумнівається, що цей Кемптон не знаходиться на службі у Пайрака, оскільки він йшов містом в оточенні матросів із Голзборо, яких усі легко пізнають за їхньою формою. І що він збирався робити у доках? Він приніс корм для свого вченого ведмедя, який заснув на зиму у трюмі Сан-Жан-Баптіста. Для ведмедя? Андела Вод'єр скривив свої гарні губи, які, здавалося, були створені для поцілунків, а не для зневажливих гримас. Ведмідь – це не давало йому жодної інформації. Але Анжеліка так палко захищала Елая Кемптона, говорячи про нього як про нешкідливу істоту, яка коли-небудь жила на світі. Що прокурор, беручи до уваги той факт, що він став жертвою капітана Фелона, який зараз перебуває у в'язниці, дозволив англійцеві залишатися на волі. Він міг би навіть дозволити йому займатися його ремеслом, за умови, що він займатиметься лише торгівлею високоякісним взуттям, яке ще не вироблялося в Канаді. І йому потрібно буде заплатити за патент. Він за нього заплатить. І нехай не виходить за межі верхнього міста, щоб його не бачили, тим паче, коли він розгулює містом, особливо в цьому огидному капелюсі. Його не побачать. Вона вже готова була щиро подякувати пану Відалавод'єру, але той зупинив її. Так, ось іще що. Існує спеціальний указ щодо англійських полонених у Новій Франції. Я вам його зараз прочитаю, щоб ви знали, за що ви беретеся. Королівський прокурор прийшов у супроводі маленького барабанщика і міського Глашатая, що тримав залізний список прикрашений стрічками, що повторюють кольори міського прапора. На плечі мав сумку, в якій знаходилися сувої пергаменту з оголошеннями. Розгорнувши сувій і давши знак барабанщику вибити перший дріб, муніципальний службовець почав монотонно читати гарним низьким голосом. Доводимо до вашого відома, що поліцейським указом від 26 березня 1673 року, що стосується скупчення полонених англійців, «Передбачаються правила, недотримання яких тягне за собою покарання у вигляді штрафу. Що ви називаєте скупченням?» – спитала Анжеліка у прокурора. «Дві, три людини та більше. Хіба у Квебеку знайдеться стільки англійців, якщо не рахувати нашого Пуретанина з Коннектикуту?» «Знайдеться», – підтвердив він, – «взяти хоча б служницю пані Дуредан, сказав він, показуючи у бік будинку, – що стоїть на другій стороні вулиці, іменовану Джесі, цю ненормальну, яка відмовляється звернутися в істинну віру і яку ми змушені терпіти в нашому місті, замість того, щоб відправити її назад до Абенаківга, з якими вона була. Анжеліка починала розуміти, що Полька мала рацію, коли сказала про нього «це зараза». Скромного в ньому було лише одне його ім'я – Ноель. Крім того, іще є два англійці, полонені гуронами, яких щодня відвідує пані Демеркувіль, намагаючись вивідати в них секрет забарвлення вовни та льону. Отже, я вас попереджаю. Я вже зрозуміла, перебила його Анжеліка. Але він не закінчив. Відсунувшись трохи назад, він оглянув критичним поглядом покрівлю будинку Маркіза Вільдавре. Його нав'язливою ідеєю були пожежі – які за кілька хвилин могли б посеред зими зруйнувати частину міста, особливо квартали Нижнього міста, оскільки будинки там стояли вкрай тісно і були переважно дерев'яними і солом'яними дахами. Він видав драконівські правила протипожежної безпеки, але тут його вже не можна було дорікнути. На даху немає протипожежної смуги. Йшлося про невеликі перегородки, що відокремлюють дахи сусідніх будинків, і перешкоджають поширенню полум'я під час пожежі. Але будинок не стикається із жодною іншою будівлею і стоїть осторонь інших будинків. Яке це має значення? Закон існує для всіх. Приписи мають виконуватися, і кожен новий будинок повинен мати протипожежну смугу. Пан де Вільдавре заплатить штраф розміром 5 ліврів за допущене порушення. Він наказав глашатаю та барабанщику йти на перехрестя та оголосити про укази, що стосуються англійців, та про численні заходи проти пожежної безпеки. Усе це було так прикро, він був такий гарний з собою, і чим вище піднімалося сонце, тим красивішим він ставав, і тим огиднішим, за контрастом, він здавався Ганжеліці. І раптом захотілося жартівливо вщупнути його за кінчик носа і сказати – ви, пане, грубіян, щоб він зрозумів нарешті, що навіть перебуваючи при виконанні своїх службових обов'язків, гарний хлопець не повинен настільки забувати про вічливість, не кажучи вже про поблажливість, яку жінка вправі від нього чекати. На жаль, він, здавалося, забув правила гри, якщо колись і знав їх. Намагаючись зрозуміти причину його поведінки, Анжеліка ставила собі питання – лиходій він чи просто дурень? З претензіями це точно. Він протримав її просто так на порозі будинку, навіть не вибачившись. Оноріна і Керубіно, які пробігли і стояли поруч, піднявши на пана Тарадє свої незадоволені личка. Анжеліка вже передбачала той момент, коли Оноріна втече, щоб повернутися із ціпком у руках і криком «Я зараз його вб'ю». «Не вплутуйте в цю справу пана Вільдавре», – попросила Анжеліка. Він так великодушно віддав у моє розпорядження свій будинок, що мені не хотілося б його турбувати через дрібниці. Куди я маю заплатити? Так ви заплатите за протипожежну смугу? Так, це я можу заплатити ці п'ять ліврів, пане судовий виконавцю. Ні, пану Карбонелю, він має зареєструвати вашу сплату. А де його знайти? У канцелярії суду Великої Ради. Я зараз туди вирушу. Вам тепер доведеться викупити тяжку провину. Ви стали перешкодою на шляху моєї вічної душі. Що, що ви хочете сказати? Пробурмотів він, заїкаючись, приголомшений, втративши свою самовпевненість. Через вас я пропустила ранкову службу у соборі. Пані, чи не могли б ми бути вам корисними? Почула вона позаду голос пана Дебарданя. Разом із паном Дешамблі Тобаном вони щойно вийшли зі свого особняка де напередодні банкетували до глибокої ночі. «Ні-ні, прошу вас! Ходіть краще до церкви, замолювати ваші гріхи, а я йду платити п'ять ліврів штрафу на велику радість пана Тардіє». І вона побігла вниз вулицею, тримаючи за руку Оноріну, яка не захотіла залишатися вдома. Її супроводжував лише піксарет у своїй шкурі чорного ведмедя і на деякій відстані індіанці з табору зі своїми собаками – які ледь побачивши дога пана де Шамблі Монтобана, як блохи стрибали в різні боки. Щиро кажучи, Анжеліка раділа будь-якій можливості познайомитися із невідомими її сторонами життя в Квебеку. Будівля канцелярії Королівського суду знаходилася позаду собору, на півдорозі від площі зброярів та резиденції губернатора. Вікна канцелярії виходили на річку і знаходилися якраз над табором гуронів, що розташовувався внизу. Років 10-12 тому в цьому місті було влаштовано постійний табір, де зібралися ті індіанці гурони яким вдалося врятуватися від постійних кривавих розправ, які вчиняли ірокези. У цьому таборі залишки племені гуронів знаходилися під захистом Ононціо, так вони називали всіх губернаторів, які є представниками французького короля. На цьому клаптику землі, що знаходився одночасно поблизу і від резиденції єпископа, і від собору, і від замку святого Людовіка, вони почувалися під захистом і молитов, і гармат, у чому всередині канцелярії стояв дивний запах, який складався із запаху багаття, ведмежого жиру і кукурудзяної юшки, і в той же час звичного для цих міць запаху чорнила і паперового пилу. І лише завдяки цьому аромату індіанського табору проникав через вікна всередину приміщення, відразу ставало ясно, що ви перебуваєте в Канаді, а не у Франції. У всьому іншому обстановка точно відтворювала ту похмуру казенну атмосферу, яка панувала в подібних канцеляріях, розташованих навколо палацу правосуддя на берегах Сени. Ніколя Карбонель, секретар канцелярії, з глибокою повагою ставився до тієї посади, яку обіймав. З майже релігійною запопадливістю виконував усі розпорядження королівського прокурора Ноеля Тардіє, як то збирав податки, штрафи та інші грошові збори, поповнюючи тим самим державну скарбницю та сприяючи суворій фінансовій дисципліні, необхідній в кожному респектабельному та процвітаючому суспільстві. Його діяльність наклала на його поведінку і зовнішність особливий відбиток. Він носив завжди строгий темний костюм, незважаючи на те, що він і не починав лисіти, його голову покривала ярмолка. Він завжди сутулився, ніби зігнувшись під вагою, і нарешті, залежно від тієї розмови, яку він проводив, він міг здаватися то глухим, то раптом починав все добре чути. Жести його були повільні, і він здавався розсіяним. Але дуже швидко виявлялося, що він миттєво ставав дуже спритним, як тільки треба було скласти протокол або підписати дозвіл на обшук. «То ви платите?» – спитав він, заточуючи одне з десяти гусячих пер, що лежали перед ним на столі. «Так», – сказала Анжеліка, дістаючи гаманець. Але уважно ознайомившись із справою, метр Карбонель заявив, що так просто все не вийде що вона має заплатити лише 2,5 ліври, а Вільдавре, будучи власником будинку, решту суми, і крім того, дати письмове пояснення щодо відсутності протипожежної смуги. Анжеліка вийшла на Соборну площу якраз у той час, коли скінчилася ранкова меса. Вільдавре, який підійшов до неї, був уже, звичайно, в курсі всіх подій і, зрозуміло, не самовитий від обурення. «Я нічого не платитиму і нічого не поставлю на даху». «Ходімо до Базиля. Він нам порадить, що робити. Лише він може обдурити цих хижаків». Побачивши, що всі збираються вирушати до Нижнього міста, маленька Оноріна почала раптово плакати та чіплятися за сукню Анжеліки. «Досить з мене. Я тебе зовсім не бачу!» – кричала вона. «Ти увесь час кудись ідеш. Ти більше не граєшся ні зі мною, ні з Керубіно. Ти займаєшся тільки цією маленькою ласункою». Я хочу повернутися до вапасу». Все невдоволення, що накопичилося за цей час у її душі, раптово прорвалося назовні. Останньою краплею, що переповнила її терпіння, було те, що сьогодні з самого ранку їй пообіцяли до обіду напекти млинці. І тепер, побачивши, що цей момент все віддаляється, вона обурилася. До того ж, вони знаходилися поряд із будинком Меркувілей. Звичинених воріт якого будь-якої миті могла вискочити, це крихітна Ермеліна, цей гномик, якого ніколи не карали, яка постійно шукала цукерки та солодощі, а особливо Анжеліку. І справді вона з'явилася, наближаючись стрімко, як маленький ельф, не торкаючись землі своїми крихітними ніжками, кричачи й сміючись, як тріумфуючий птах. Це вже було занадто. Поноріна заволала ще сильніше, заплющивши очі і широко роззявивши рота. Сльози річкою струменіли її щоками. Цього разу вона, мабуть, вирішила підкорити квебек, як і її мати в день приїзду, але дещо іншими засобами. Її відчайдушні крики змусили нарешті дорослих замовкнути. «Я тебе тепер зовсім не бачу!» – повторювала оноріна крізь сльози і почала ні з того, ні з цього шепелявити, як у ранньому дитинстві. «Ти плеходись, ти йдеш. «Ти увесь час в інших будинках, а я? Що мені лобити однією з цим калубіном? Я хочу веселитися у вапасу, я хочу до Балтолом'ю і до Тома. Чому вони не приїхали з нами? Ти ж добре знаєш, що ми не могли їх взяти з собою сюди, адже вони протестанти. Я хотіла повернутися до протестантів, що сили закричала Оноріна. Кричати подібне у самому центрі цього папистського міста було принаймні необережно. Вони скоріше повернулися додому, зачинили всі вікна та двері на засувки і нарешті, заспокоївшись, дістали велику сковорідку для млинців, змастили її жиром і поставили на вугілля вогнище. Щоб якось розважити свою доньку, Анжеліка піднялася з нею на горище під самий дах, куди вели короткі сходи. З горишнього віконця відкривалася дуже далека перспектива. Прямо під ними був монастир Ужсулінок, оточений високим парканом, тепер він був у них як на долоні. Оглядаючи двір монастиря, де жили ці працьовиті жінки, які проводили усі дні в молитвах і в роботі, Анжеліка та Оноріна бачили маленьких вихованок монастиря, які вели хоровод. Анжеліка зауважила, що танці, мабуть, були улюбленою розвагою цих дітей. Здебільшого це були селянські танці, привезені зі своїх рідних місць – бурери, годон. Тримаючись за руки, дівчатка водили хоровод спочатку в один бік, потім в інший. Вставали одна проти одної, то зближуючись, то розходячись, присідаючи і ляскаючи в долоньки. Їхні дитячі голоси, які бряскали у морозному повітрі, повторювали прості слова приспіву. «На мосту в Нанті танцює Маріон». На мосту в Нандії Маріон танцює. Пастухи, танцюйте разом з Маріон, стрибайте, танцюйте. Тих, хто подобається, цілуйте. Серед танців було кілька індіанських дівчаток, яким дозволили зберегти їхній одяг із бахромою, мокасини і єдину маленьку пір'їну, яка красувалася на вишитій перлами стрічці, якою було охоплено їхнє довге чорне волосся. Вони виглядали такими ж веселими та пустотливими, як і інші вихованки, і разом з усіма співали і танцювали. В одному із кутів двору знаходилося кілька індіанських хатин, розташованих навколо вогнища, яке постійно горіло. Цей маленький табір знайшов притулок під благословенною покрівлею смиренних урсулінок. Біля осередку весь день сиділа стара індіанка, яка стежила за казаном. Вона то піднімала кришку, то зменшувала вогонь, підливала кухоль води і кидала жменю кукурудзи чи шматочок сала. Як зграйки-горобці в час від часу до неї підбігали дівчатка і, сідаючи навкруги, слухали якусь історію. Не забуваючи поласувати шматочками сагаміту, витягаючи його двома пальцями прямо з казана. Потім вони знову розбігалися, ганялися одна за одною, дерлися на дерева, на ті присадкуваті яблуні, Чиї кострубаті стовбури з обрубаними гілками свідчили про те, як важко їм було щепитися і рости. Дівчатка, залізши у своїх підчастих спідничках на гілки дерев, були схожі на птахів у яскравому оперенні. «Як вони весело граються», – зауважила Анжеліка. «Тобі не хотілося погратися разом із ними?» Оноріна, яка з цікавістю спостерігала за дівчатками, відповіла «Ні». А їй уже час вчитися читати, подумала Анжеліка. Але вона знала, що не наважиться залишити Оноріну на порозі школи, якщо та сама не виявить бажання. Оноріна увесь час проводила сама. Одна зі своєю матір'ю вона відчувала страх і недовіру перед суспільством, ніби інстинктивно відчувала, що це суспільство відкинуло її від моменту її народження. День, коли вона гратиме з маленькими веселими мешканками Канади стане переломним у її долі». Але поки що Оноріна казала «ні». «А маленькі хлопчики із семінарії так само весело граються, як дівчатка з монастиря Урсулінок», – питала вона. Анжеліці розповідали, що хлопчики особливо любили грати із ключками, у гру вигадану і рокезами. Як і всі хлопці, вони із задоволенням грали у сніжки. Ці маленькі канадці були галасливі і непосидючі – Проте тямущіші й допитливіші, ніж їхні однолітки у Франції. Вони також любили танцювати, але це знову ж таки були танці індіанців, яким навчалися у своїх друзів – хлопчиків з індіанських племен. Але танцювати їм було заборонено, тому що після цього діти індіанці починали тужити і намагалися втекти зі стін семінарії у ліс до своїх рідних племен. Якось Анжеліка вирішила провести невелике розслідування – щодо того, що їй повідомив Вільдавре. Розмовляючи якось із метродотелем Тісом, вона несподівано прямо запитала його. «Адже ви служили при дворі. Скажіть, чи не впізнали ви того, хто ховається під іменем Делаферте?» Він глянув на неї і ствердно кивнув головою. «Але ж це так дивно!» – сказала Анжеліка. «Що ви могло змусити цього молодого чоловіка, який займає завдяки своїй сестрі таке високе становище, Бігти й ховатися. Причин, з яких знатний дворянин, що служить при дворі, хотів би зникнути на якийсь час, достатньо. що до деяких злочинів правосуддя так само нещадне, як і в минулі часи. Він понизив голос. Його величність був серйозно хворий минулого року. Настільки, що вже боялися, що він не одужає. Лікарі зрештою почали підозрювати, що його отруїли. Нас, тих, що служили на кухні, довго допитували. Нам все було ясно, пані де Монтеспан трохи перестаралася, підсипаючи королю порошок, який мав запалити його згасаючу любов до неї. Цілком можливо, що герцог Делаферте їй у цьому допомагав. Помітивши, що слідство ним зацікавилося, почали допитувати його слух, він, мабуть, вирішив, що йому краще уникнути їхньої нездорової цікавості і якнайшвидше втікти. Якби король помер, його могли б звинуватити у замаху на його королівську величність. І саме через цю історію вам також довелося покинути королівство. Офіцер роту його величності, сам того не бажаючи, знає надто багато. І внаслідок цього потрапляє ніби між двома вогнями. Йому загрожують і ті, і інші. Одні зацікавлені в тому, щоб він мовчав, а інші – в тому, щоб він говорив. А ви не боїтеся, що він вас впізнає тут, у Квебеку? Що він може злякатися і спробувати вас прибрати? Не більше, ніж ви, пані, адже ви не очікували зустріти його тут. Але не варто цьому дивуватися, дивно, якби було навпаки. Адже, щоб там не говорили, світ тісний. У певних місцях ви завжди зустрічаєтеся з певним сортом людей. Я перебуваю на службі у пана Депейрака і намагаюся у міру можливості не виходити за межі замку монтіньї, що стоїть трохи осторонь міста. Виявляючи розумну обережність, я можу і не зустрітися з цим паном. Вашими вустами та медби пити. Що ж, я щиро бажаю вам цього. Але доведеться бути дуже обачним. Адже ми замкнені в цьому маленькому місті, де всі одне одного знають. І звідки неможливо втекти. Але повірте мені, пані, у Версалі доводиться бути настільки обачним, там вас чатують не менші небезпеки. Розмірковувати та діяти треба лише тоді, коли для цього є достатні підстави. Залиште ваші побоювання, теперішня ситуація на них не заслуговує. Трохи безтурботності та більше філософії так можна все подолати. Тримаю парі, пані, ви це й самі чудово знаєте. Анголон Анжеліка Уквебеку ЧАСТИНА ТРЕТЯ. БУДИНОК МАРКІЗА ВІЛЬДАВРЕ. РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІЙ. Дикі гуси відлітали. Це означало, що зима наближається неминуче. Поки їхні зграї, що налічували понад 200 тисяч птахів, паслися біля підніжжя мису бурі, осінь, здавалося, триватиме ще довго. Ось уже майже два місяці, прилетівши з Арктики, де вони гніздилися влітку, Великі білі гуси відвідували заполочені пасовища, що простягалися вздовж у Бопре. Цієї осені їхні жваві крики лунали в скелях. І ось тепер, коли всім уже здавалося, що хороша погода стоятиме вічно, вони раптом зібралися відлітати. Дивлячись у небо, люди спостерігали, як вони пролітають над містом, витягнувши шиї, широко змахуючи крилами. І в їхніх криках чулася веселість відваги. Пристрасна любов до подорожей, яка безупинно поведе їх на південь до Каролінських островів. Вони покидали людей, залишаючи їм негоду, річку вкриту льодом, безплідну, занесену снігом землю. Багатьом ставало сумно, і вони говорили, гуси відлітають, але коли повернуться, усі радісно вигукуватимуть, гуси прилетіли, адже разом із ними повернеться весна. Подолавши огиду і страх, що навіювало їй житло, яке було приготоване для амброазіни, Анжеліка вирішила відвідати замок, що був за пагорбом. Її спонукала деяка цікавість і необхідність повідомити Депейраку про справу Кемптона. Підійшовши до замку, Анжеліка побачила, що це справді дуже простора будівля. Вісім вікон другого поверху виходили на двір. На першому поверсі Жофрей розмістив свій генеральний штаб. Тут вирішувалися всі нагальні проблеми, ухвалювалися невідкладні рішення. Депейраку треба було терміново розмістити на зиму п'ять кораблів свого флоту. А це вимагало багато і турбот. Частину майна з корабля Голдзбору було перенесено до замку, і серед іншого – гарматне спорядження та зброю. Тому тут панувала атмосфера, яка нагадувала скоріше казарму, ніж будинок хазяїна. – Ні, – сказав Жофрей, дивлячись на Анжеліку. – Тінь амбруазіни не відвідує мене в цих стінах. – А чим ви займаєтеся вдень? спитала Анжеліка, усвідомивши, що вона не має жодного уявлення про його справи та турботи. – Як і ви, моя Люба, я відвідую моїх друзів. – Вашого таємного союзника? – А чому б і ні? Вона спантеличено подивилася на нього, і раптом невиразний здогад про майну у неї в голові. Ще трохи і вона б здогадалася, хто був цей таємничий шпигун Жофрея. Анжеліка була впевнена, що серед тієї безлічі людей, з якими їй довелося зустрічатися, вона бачила і цю людину. Але почуття було надто невизначеним, а Жофрей все ще мовчав. «Ви не довіряєте мені», – сказала вона. Сміючись, він похитав головою. «Всьому свій час не будьте таки ревниві». Він узяв її за руку і повів через березовий гай. Дерева стояли вже оголені, лише кілька темних ялин зеленіли серед них. Ці невеликі острівці лісу відокремлювали різні квартали міста. Спочатку на їхньому місці були ізольовані одна від одної концесії. Квебек не був оточений міським муром і ніяка межа не відділяла місто від дикої природи. Тепер ці невеликі ліси узлісся всередині міста перетворилися на подобу парків, що вечорами перетворюється на зручний притулок для закоханих. Дорогою Жофрей намагався заспокоїти Анжеліку, пояснюючи, що увесь день він зайнятий безліч у дрібних і незначних справ, без яких не обходиться життя в місті. «Справді, адже я по-справжньому ніколи й не жила в місті», – погодилася Анжеліка. «Я завжди вела мандрівний спосіб життя. Жофрею вперше за все наше життя – ми разом живемо в місті, і вона знову подивилася на нього, ніби боячись повірити у диво. Так, крокуючи пліч опліч, вони перетнули головну алею і пішли у бік великих прерій, іменованих долинами Абрахама. Таких природних просторів, не вкритих лісами, у Канаді було дуже мало. Зазвичай тут проводили військові навчання, а влітку пасли худобу. На окремих пагорбах стояли кілька будинків, оточених невеликими гаями, і Анжеліка, згадавши, що в одному такому будинку поселили пана де Барданя, подумала, що він мав рацію, скаржачись на віддаленість свого житла. Побачивши на власні очі те галасливе безладдя, яке панувало у замку монтіньї, Анжеліка зраділа тому, що вона й Жофрей вирішили розділити свої командні пости. Ніколи б вона не змогла відчути себе як вдома в цьому надто великому маєтку, що дав притулок на зиму всім членам екіпажів та флоту. У цій казарменній обстановці вона не змогла б належним чином підготуватися до зустрічі з матір'ю Магдалиною, адже дев'ятиденний піст уже добігав кінця. Анжеліка та Жофрей стояли біля краю плато над скелястим урвищем. Біля їхніх ніг святий Лаврентій ніс свої води до міста рік та Монреалю. З граї диких гусей, що летіли на південь, проголошували в білястому небі пронизливі крики «Прощайте, прощайте!» І в тому ж напрямку на південь, вказав Жофрей. У пів звідси з південного боку відкривалося гирло річки Лашод'єр. Піднімаючись нею, можна досягти озера Мігантік а з нього випливає Кеннебек. Саме цим шляхом канаті потрапляють до Нової Англії. І звідки можна також потрапити до Катарунку, Вапасу? Жофрей згідно кивнув. Обійнявши Анжеліку за талію, він привернув її ще ближче до краю скелі. Ми стоїмо на червоному мисі. Біля підніжжя скелі знаходиться сілері, покинута місія єзуїтів. Покинута ними кілька років тому, після того, як її зруйнували ірокези. Я почав тут відновлювальні роботи і збираюся побудувати невеликий форт, у якому перезимують частина моїх людей та три кораблі. Чи не хотів він дати зрозуміти, що будує цей пост у сілері, тому що він знаходиться майже навпроти гирла Лашодьєр, звідки пряма дорога на південь у їхні володіння у Вапасу та Голсбору. Складний, майже непрохідний, але все ж таки це був єдиний шлях, яким вони могли вислизнути з пастки, якщо їм доведеться рятуватися втечею? Жуфрей додав, що, крім того, щоб зайняти людей, він наказав будувати маленькі дерев'яні бастіони біля впадання річки сен Шарль. Вона слухала, вдивляючись у його енергійне обличчя брамлене високим хутряним коміром плаща, вона слухала його голос, звук якого завжди хвилював її, бажання жити, творити, будувати. Ось що було головним у натурі великого Жофрея Депейрапа, і ось що спонукало його залишити свій слід на землі. Не з гордощів і в марнославства, а тому що він мав високий дух творіння, який саме життя сіє в серці кожного чоловіка. Отже, якщо я правильно зрозуміла, – зітхнула Анжеліка, коли він скінчив говорити. – Ви продовжуєте оточувати місто? – Жофрей усміхнувся, але не заперечував. – Чому? – Обернувшись, він кинув погляд на місто, на його високі дзвінниці, які виднілися за краєм плато на фоні сутінків, «Тому що ніколи не можна бути цілком упевненим», – відповів він. Потім, обнявшись, вони рушили назад через долину Абрахама. Жофрей підняв голову і глянув на небосхил, від прозорості якого паморочилося в голові. «Подивися на місяць». «Він в червоному сяйві», – сказав він. Коли наступного ранку Анжеліка вийшла на поріг свого будинку, вона не впізнала звичного краєвиду. Пройшло кілька секунд, перш ніж вона зрозуміла, святий Лаврентій зник. Замість темно-зеленої, чорної, сірої, часом жовтої води, яка сяє і біжить з острівцями піни, тяглася нескінченна біла рівнина, ніби вкрита алебастром. Будь-який рух завмер, святий Лаврентій одягнувся кригою. Холод залізними лищатами стиснув обличчя Анжеліки. Вона зрозуміла, що тепер вони відрізані від решти світу. Вона повернулася до будинку, і їй здалося, що за той короткий час, поки вона стояла на порозі, кров застигла в її жилах. У хаті усі тільки й казали, що про холод. Холод здавався тим, хто раптом з'явився, коли його вже перестали чекати. З'явився зі своїми сталевими зубами та очима із льоду. З усіх високих труб міста люто валив дим. Він був таким щільним, що розмухуваний холодним вітром, який налітав на нього подібно до крижаного дихання, звивав свої сірі і чорні клуби, як гігантська куля, накинута на місто. Хмара, яка клубилася і все розросталася, і до середини дня багато хто вже занепокоївся і заговорив про пожежу. Пожежі та епідемії були страшними лихами для городян відрізаних від усього світу крижаною пустелею. За кілька хвилин вогонь міг знищити цілий квартал, залишивши людей без житла, без продовольства, без усього, що вони нагромадили на все своє життя. Прокурор Тардіє, скориставшись панікою, направив своїх інспекторів перевірити, чи є в кожному будинку багри та гаки. А також залізні тарани на горищах та жердини – за допомогою яких збивали язики полум'я на дахах. У будинках, що не мали горичного вікна, мали бути встановлені постійні сходи, які ведуть на дах. Відсутність снігу дозволяла легко здійснити перевірку. Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина 3. Будинок Маркіза Вільдавре Розділ тридцять четвертий Анжеліка стояла, спершись на шовковий полог Алькова. Перед нею на ліжку серед мережевих подушок лежало маленьке крихке створіння, яке дивилося на неї поверх великих круглих окулярів у металевій оправі. «То це ви?» – сказала маленька жінка. «Це я», – відповіла Анжеліка, – «ваша сусідка, бо мені випало щастя жити у хаті пана Вільдавре майже навпроти вас». І мені так хотілося якнайшвидше познайомитися з вами, Люба Клеоду Редан. А мені – ні. Жінка зняла окуляри, через що почала здаватися ще більш беззахисною. Анжеліка посміхнулася. Віддавре її попередив, що пані Клеоду Редан має нелегкий характер. Літня жінка примружилася і довго розглядала Анжеліку, яка стояла за кілька кроків від неї біля узголів'я та, яку вона стільки разів бачила у вікно, нарешті стояла перед нею. Ви зовсім не така гарна, як я думала, побачивши вас здалеку, сказала вона. Відстань часто створює ілюзію. Мені дуже шкода, що я вас розчарувала. Що до мене, то я щаслива, знайшовши вас такою схожою на той захоплюючий опис, з яким мене познайомили ваші друзі. Які друзі? Ви маєте на увазі вашого залицяльника. «Мого залицяльника? Кого?» Пані Дуредан засміялася. «Справді, у вас великий вибір, але мені подобається ваша відвертість і те, як сміливо ви відповідаєте». Злегка кирпатий ніс, брови підняті у вигляді ком. Робили її схожою на наївну юну дівчину. У неї була напрочуд біла напівпрозора шкіра. Гладкий лоб відтіняли мережева маленької наколки кокетливо прикріпленої до її сивого волосся. Лише зморшкуваті руки видавали її вік. Анжеліка чула, що вона була колись одружена, проте її, як і раніше, називали панянкою. Можливо, через її молодий вигляд. Але часто так прийнято було звертатися до вдів і жінок, які мають дітей. Вона відкинула свої окуляри подалі на столик, який стояв біля ліжка. «Щоб бачити вас, я їх не потребую». Я надягаю окуляри тільки коли пишу. Мені доводиться багато писати. Я знаю. Ліжко було завалено паперами, рукописами, розкритими книгами. На колінах у неї стояв маленький письмовий прилад на коротких ніжках із похилою дошкою та заглибленням для чорнильниці. У напіврозкритій скринці виднілися пачки листів, перев'язаних різнокольоровими стрічками. Оноріна, яка прийшла разом із матір'ю, Сховалась у складках її спідниці і, несміливо звідти виглядаючи, не відриваючись, розглядала пані Доредан. Їй здавалося, що ця 60-річна пані схожа на птаха, який сидить у гнізді. У гнізді з паперу, вправно й добротно влаштованому, як і всі пташині гнізда. Вона запитувала себе, чому ця пані вважала за краще укритися папером, а не теплою каталонською ковдрою, яку Оноріні цієї холодної ночі приніс Елоа Маколе. Хіба всі ці папери захищають її від холоду? Непередбачена обставина привела сьогодні Анжеліку та Оноріну у цю обиток елемами кімнату, прикрашену гарними меблями та картинами, де протікало життя невидимої квебецької письменниці. З глибини кімнати крізь велике вікно було видно сад, і в долині серед яблуневих дерев люди, що біжать із усіх боків і розмахують руками. Ручна росомаха Кантора, повернувшись, залізла до сусідів і тепер її намагалися впіймати. Англійська служниця, що неквапливо обскубувала в кухні каплуна, побачивши щось серед дерев, відчинила двері, що ведуть до саду. Собака, тільки того й чекаючи, вискочив голосно гавкаючи. Побачивши з вікна увесь цей переполох, Анжеліка вирішила скористатися нагодою, щоб, прийшовши з поясненнями і вибаченнями, познайомитися нарешті з сусідкою. Англійка, яка зовсім тратила голову в цій метушні, дозволила їй увійти. – Як ви почуваєтеся? – спитала Анжеліка. – Пан Вільдавре сказав мені, що ви страждаєте від ревматизму. Пані Дуридан трималася не дуже привітно, але цілком можливо, що це була захисна реакція літньої жінки, яка ревнувала своїх друзів, і змушена через хворобу проводити життя далеко від світського суспільства Пан Вільдавре нічого не знає ні про мене, ні про мої хвороби Він надто зайнятий своїми справами Щас у вашого приїзду він не часто бував у мене Ви стали причиною багатьох подій, пані Анжеліка розповіла про те, що привело її до будинку сусідки Рись, вигукнула пані Доредан, кар кафу і так вже мій собака став нервовим через вашого кота. Та дох пана де Шамплімон Монтобана проковне його. Саме цього я й боюсь. Ось чому я дозволила собі, як і більшість людей, яким доводиться багато часу мовчати, знайшовши співрозмовника, пані Дуредан продовжувала вимовляти в голос свої внутрішні монологи. За кілька хвилин вона встигла дізнатися про думку Анжеліки і висловити свою з приводу безлічі людей. Поскаржилася на характер Сабіни де Кастель-Моржа, чиї розкішні форми так не відповідали її ворожому ставленню до всього, що стосувалося кохання. Пані Дуридан шкодувала також, що пані, які об'єдналися у братстві святого сімейства, очолювала пані де Меркувіль, а не пані де Бомон, яка була більш побожною. «Ви були вурсулінок?» Бачилися із матінкою Магдалиною? Поки що ні. Дев'ятиденний піст закінчився. Скоро вас покличуть. Я сподіваюся. З глибини саду вискочила темна куля і як снаряд полетіла до будинку. Анжеліка кинулася їй на зустріч, щоб загородити вхід, злякавшись, що рис увірветься до цього будинку, заповненого витонченими меблями та тендітними дрібничками. Звір зупинився за кілька кроків від неї. Це справді була вольворіна. Вона опізнала Анжеліку, її круглі очі уважно її розглядали. «Яка ж вона розумна!» – подумала Анжеліка, майже як людська істота. Можна було зрозуміти, чому вона вселяє такий забобонний жах індіанцям. Цей небезпечний ворог оминає їхні пастки, розкрадає їхні запаси і мстить їм із дивовижною хитрістю. Це дивна тварина, схожа одночасно на ведмедя і на величезного борсука, з дуже темним хутром, головою, лапами та мордою. В неї маленька порівняно з тулубом голова, маленькі очі та вуха, товстий та пухнастий хвіст, її хутро темнокоричневого кольору, і зимку, і влітку, і лише на спині і біля основи хвоста шерсть світліша, такого ж світло каштанового відтінку, лоб і щоки які контрастують із темною маскою навколо очей, що надає вигляду настільки лютого і дикого, такого, що наводить жах. Під коротким носом із широкими ніздрями маленький розкритий рот показує оскал чотирьох гострих і білих ікл. Чи не цей демонічний оскал бачила та проклята жінка перед смертю? Чи не вона роздерла її красиве обличчя своїми гострими зубами та кіхтями? І я побачив, як волохата чудовисько вискочило з кущів, накинулось на жінку демона і зжерло її. Вольверіна! Що ти наробила? прошепотіла Анжеліка. Одним стрибком спритний звір скочив на стіну і з гнучкістю вужа зісковзнув униз по другий бік огорожі, з перехрестя пролунали крики індіанців. У саду було пусто. Анжеліка зачинила двері, через які проникав холод. У цей самий час прибіг собака, який встиг набігатись у найдальших куточках ділянки. Довелося знову відчинити двері, щоб впустити її. Цей собака належить до тієї породи, яка ще за часів стародавніх римлян була приручена людьми. Мені її привезла одна моя подруга. Ми пов'язали її із догом пана Дешамблі Монтобана. У неї були чудові цуцики. Вона зітхнула, перебираючи зв'язки листів. «Ваш нахабний кіт, лютий каркафу, ці ці створіння будуть гуляти по моїй огорожі. Краще б я залишила паркани з гострих кілків, який тут був раніше». Служниця в чепчикові, який з'їхав набік, голосно лаючись англійською, повернулася на кухню. Трохи згодом вона увійшла до кімнати, несучи на срібному підносі миску вівсяної каші. Мабуть, її куховарство кинуте на плиті, поки кухарка бігала за рисю, Сильно постраждало, бо в кімнаті виразно запахло горілим. Однак ні служниця, ні господиня не надали цьому жодного значення. «Поставте сюди», – сказала пані Дуредан, показуючи на столик біля узголів'я. «А ось те, що я шукаю». І дуже задоволена, вона показала Анджеліці перев'язаний стрічкою рукопис. «Якби ви знали, про який скарб йдеться!» «Це роман!» честі надрукувати, який був удостоєний видавець Барден минулого року. Але він поки не опублікований, і по руках ходять кілька копій. Принцеса Клевська. Його написала пані де Лафаєт. Вона замовкла і уважно подивилася на Анжеліку. А ви б зацікавили пані де Лафаєт. Ваше любовне життя, мабуть, було дуже бурхливим. Я не зовсім розумію, що ви точно маєте на увазі під словом «бурхливим». Сказала Анжеліка, сміючись. Вона нагадала пані Дуредан, що її вечеря зовсім охолоне. Анжеліці так хотілося трохи навести ладу цьому ліжку, заваленому паперами, і вона хотіла б напоїти цю тендітну жінку гарним гоголем-моголем. Анжеліка підійшла до каміна, кочергою порухала вугілля і підкинула ще кілька полін. Вогонь весело затріскотів. «Я приймала якогось пана де ла Ферте, який дуже цікавиться», – продовжувала стара пані. «Він приходив лише для того, щоб поспостерігати за вами з мого будинку». Анжеліка здригнулася. Її справді здалося, що Вівони, його приятелі, тинялися в околицях. «Він і його супутники мені дуже неприємні. Я побоююся, чи не мають неаполітанської хвороби, як майже усі ці придворні». Кажуть, що дуже добрим засобом проти цієї зарази, що розноситься отруєними стрілами Венери, є перець, але від нього чхають. І вона наполегливо попросила Анжеліку знайти їй ліки від цієї страшної хвороби. Анжеліка не могла зрозуміти, чому стара пані так побоюється неаполітанської хвороби. Вона ж не покидала свого ліжка, вела життя самітниці і сам вік уже мав захищати її від губних пристрастей. Але Анжеліка все ж таки пообіцяла їй принести всілякі цілющі трави. «Добре, домовилися, ви прийдете. І коли все вкриється глибоким снігом, одного вечора ви вийдете з дому, перетнете вулицю, увійдете до мене, і я вам прочитаю цю чудову історію. Роман принцеса Клевська. Пані де Лафаєт пише божественно. Її стиль – це справжня насолода, ви будете задоволені». І вона додала – я читала самій королеві. «Це сталося, я бачила спокусницю», – писала пані Доредан. «Вона стояла за два кроки від мене». Наша розмова почалася досить безладно. Мені хотілося змусити її виявити ті недоліки, які мають бути властиві такій небезпечній жінці, якою мені її описали. Я намагалася викрити її, змусити хмуритися, злитися, «Бути зарозумілою, егоїстичною, владною, я зазнала повного провалу. Увесь мій сарказм був змарнований». Коротше, вона мене зачарувала і навіть не можу зрозуміти, в чому полягає її шарм. Краса її хвилююча, це правда. Ми завжди відчуваємо себе беззбройними перед якоюсь досконалістю обличчя і тіла. Перед гармонією жестів та рухів. Краса нас втішає і вгамовує нашу тугу за земним раєм. Але однієї краси було б замало. Можливо, її погляд. Мені не вдалося визначити відтінок її очей, про які стільки говорять. Вона дивилася на мене так уважно, і я відчула, що вона справді рада зі мною познайомитися, і не тільки для того, щоб завоювати мою прихильність. Я відчула, що вона стурбована моїм здоров'ям, і це мене зворушило. Це так не схоже на те, що мені доводиться чути від моїх друзів, які надто легко сприймають мої хвороби, і від яких я постійно чую – вставайте, вставайте, начебто є необхідність у тому, щоб на вулицях Квебеку стало однією балакучою жінкою більше. Дитина, її дочка, мені не сподобалася. Вона над нею тримтить. Надто для жінки, яка не повинна була б мати слабкості такого сорту. Дівчинка теж до неї дуже прив'язана, але вона зовсім інша. Можна подумати, що це не їхня дочка. Боже, як я люблю філософствувати і міркувати про складнощі та протиріччя людської натури. Як пані дала фаєту своїй прекрасній розповіді, рукопис якої ви мені надіслали. Ми скоро зануримося в льоди та темряву. Погода зіпсувалася, ось чому я не покидаю мого ліжка». На вулиці сяє Іній, скоро почнуться зимові бурі. Раптом я подумала про пані Депейрак, і мене охопило занепокоєння, аби матінка Магдалина не впізнала в ній ту зловісну жінку зі свого видіння. Пані Депейрак сильна, але може єзуїти ще сильніші?